Szeretettel köszöntelek. Buda László vagyok, e hangos könyv szerzője és egyik felolvasója. A Mit üzen a tested volt az első könyvem. 2013-as megjelenése óta közel 50 ezer példányban kelt el. Legszebb ideje volt, hogy elkészüljön e számomra oly fontos könyv hangos változata is. Kollégáimmal, vendégszínészeinkkel és a stúdió gazdájával együtt, akiknek ezúton is köszönöm odaadó munkájukat, nagy lelkesedéssel készítettük el ezt a felvételt, abban bízva, hogy ebből a lelkesedésből át tudunk majd adni valamit neked is. Ezzel a hangos könyvvel együtt elkészült a Mit Üzen Neked a Tested című, közel másfél órás gyakorlati útmutató hanganyag. Kilenc aszociációs, vizualizációs és kommunikációs gyakorlattal, valamint a Testi Üzenetek Megértésének Ötlépéses Útja című munkafüzet is. Jó szívvel ajánlom ezeket, ha szeretnéd kiegészíteni és a gyakorlatba ültetni e hangos könyv mondani valóját, és készen állsz, hogy hozzákezdj egy különleges öngyógyító utazáshoz. És most kellemes és hasznos időtöltést kívánok a hangos könyvhöz. Köszönöm, hogy velünk tartasz. Mit üzen a tested? Mit szeretnék én üzenni? Életem első munkahelyének első napján egy vidéki pszichiátriai osztályon találtam magam. Ropogós fehér kórházi köpenyemet felöltöttem, és elindultam az emeleti részlegre, hogy lejelentkezzek a főorvos úrnál. Kicsit tartottam a találkozástól, mert sokat hallottam róla. Szigorú, különc, zárkózott, titokzatos embernek tartották, Tekintéje megkérdőjelezhetetlen volt, szavait rettegve félték betegek és munkatársak egyaránt. Amikor megláttam, rögtön tudtam, hogy ő az. Nem lehet más. Járása magabiztosságot, fölényességet sugároz. Öltözete kifogástalan, hátrafésült haja csillogóan tapad bölcs koponyájához. Aurája van. Ahogy szemléltem, egy pillanatra elábrándoztam. Ó, oh, ha egyszer én is ilyen okos, különleges, tekintélyes ember lehetnék. Vajon mennyit kell élni, tapasztalni, gondolkodni, hogy valaki ilyenné váljon időskorára, hogy így lebeghessen az élet hétköznapi ügyes-bajos dolgai felett, hogy ilyen tartásra, glóriára tegyen szert. Összezettem minden bátorságomat, és odaléptem hozzá. Jó napot kívánok, főorvos úr! Mondtam egyenesen a szemébe nézve, a mesebeli juhászlegény tiszta szívűségével. Én vagyok az új kolléga. Rám pillantott a szemöldökét, majd Fokhegyről odavetette. Rendben, jelentkezel a nővéreknél, és már tovább is lépett. Leforrázva álltam ott még egy darabig, mert valamivel több alamisdára számítottam. Legalább egy kérdésre, egy örülökre, vagy csak egy barátságos fejbiccentésre, de persze, mit is vártam. A főorvos úr pontosan ilyen, és ilyennek is kell lennie. Lesétáltam a nővérszobába, ahol jókedvű, szexi ápolónők kórusa fogadott. Fülig ért a szájuk, ahogy megláttak. Hosszú hajammal, tétova mozdulataimmal, félszeg csókolomozásommal. Elmondtam, hogy a főorvos úr küldött. Összenéztek, még jobban mosolyogtak, aztán nevetni kezdtek. Az egyikük annyira, hogy még a káviját is kilöttyintette. Vidáman káromkodott, majd megszánt engem, és azt mondta. A főorvos úr ma szabadnapos. Szerintem te a Bélával találkoztál. Béla egy volt a 21 néhány régi ápolt közül, akik évtizedek óta ott asszalódtak. Neki megengedték, hogy Fehér sétálgasson egész nap. Végül is nem ez volt ott a legextrémebb jelenség. Bélát tartom az egyik első mesteremnek. Soha senki nem tette ilyen hamar zárójelbe és fordította feje tetejére bennem mindazt, amit addig a világra gondoltam. Szerénységre tanított. Éberségre ösztönzött a látszólag nyilvánvaló dolgokkal kapcsolatban. A beteg, egészséges, a normális-abnormális kategóriák óvatosabb használatára sarkat. Arra kényszerített, hogy szívből nevessek magamon. Azon a napon orvosi pályafutásom megpecsételődött. Újászülettem születtem abban az értelemben, hogy mindent el tudjak képzelni, és az ellenkezőjét is hogy nyitott legyek az újra, a szokatlanra, az alternatívra, a radikálisra. Elkezdtem tanulmányozni a természetgyógyászatot, a komplementer medicinát, a spirituális szakirodalmat. Főnökeim ellenezték, óvaintettek, aggodalmaskodtak. Az egyik professzorom még odáig is elment, hogy az e-témában indítandó speciál kollégiumom leírását elsüllyesztette a fiókjában, ezzel is egy évre felfüggesztve ez irányú oktatói tevékenységemet. PhD-disszertáció megvédésére is majd egy évtizednyi munka után kerülhetett sor. Időközben én magam is problémássá, alternatívvá, furcsává nehezen beilleszkedővé váltam. Néhány évvel ezelőtt egy éjjel azt álmodtam, hogy egy pszichiátriai osztály stábjának megbeszélésén vagyok. Ez számomra kicsi meglepő volt, mivel akkoriban már több mint egy évtizeden nem dolgoztam kórházban. A teremben a kívülállók és fölényesek nyugalmával a hátsó sorban ülök. Mellettem egy nő váratlanul beleszól a megbeszélés szakmai unalom folyamába. Hangja tiszta és erős, olyan, mintha fel akarná rázni a jelenlevőket. Spontán és bátor fellépése egy időre megdermeszt mindenkit. Aztán néhányan elkezdik megérteni, miről van szó. A lélek felébredésének és felszabadulásának lehetőségéről. A szakmai sablonok levetéséről. Önmagunk tiszta és pőre megmutatásáról a védekezés bástjáinak leomlásáról. A nő abba hagyja a beszédet, felemeli a szoknyáját, a zavartan pislogó férfiak szemébe nézve a szemérem testére mutat, majd kimegy a teremből. Sokan követik példáját, ösztönösen követve a felébrettet. A többiek, a maradók árgus szemmel figyelik, ki mozdul még. Végül elcsitul a fészkelődés. Érzem, hogy a választás ideje számomra is elérkezett. Szerinted kimentem, vagy bennmaradtam? Amikor orvostan hallgató koromban bonzolási gyakorlataink során először találkoztam az emberi hús romlásának sárszerű látványával, serceű hangjával, felkavaró szagával. Rögtön tudtam, hogy e borzalomnak, a kíméletlen és közönyös entrópiának párja is kell, hogy legyen a világban. Testvére, ellensége, szeretője a mindenhol búrjázó erőtől, bizalomtól, reménytől és szerelemtől izzó élet. Az a gondolatom támad, hogy az orvosi hivatás lényege ennek az életnek a szolgálata kell, hogy legyen. Első éjszakai ügyeletem során ebben a bizonyos vidéki kórházban egy kis széken kuporogva, órákon át tehetetlenül szemléltem egy hálós ágyba zárt nő őrült vergődését. Ersébet az egykori hölgy, Akit fáradt arcú mentősök hoztak be délután, lenyűgözött és zavart tekintetemtől kísérve, viharos gyorsasággal vált, alvilági lényé, szörnyű kalitkájában. Körmei letörtek, ujjait vérese szántotta a háló, melyet tehetetlenül rázott. Haja felborzolódott, szeme vérben forgott. Hol segítségért könyörgött, hol átkokat szórt, egyre rekedtebb hangján. Nem tudtam, hogyan segíthetnék. Azt sem tudtam, mit kezdjek magammal. Valami elemi, mély és egyszerű dolog hiányzott akkor és ott. Végül már azt sem igen tudtam, mit keresek azon a helyen, és egyáltalán ki vagyok én. Aztán valahogy mindketten túléltük. Ez a hölgy elsébet vált második mesteremmé. Megtanított arra, hogy elviseljem a szenvedés látványát, hogy elhordozzam a tehetetlenség kínját. Megmutatta, milyen az, amikor nekem fáj, hogy valakinek fáj. Ahogy néztünk egymás szemébe, megértettem, hogy a háló az ő ágyán van, de engem véd, miattam kell, hogy ott legyen, mert én félek jobban. Megértettem, hogy a betegséggel küszködő emberben saját betegségeim tükröződnek, hogy a felszín alatt össze vagyunk kötve, hogy nem lehetek többé hűvös, objektív szemlélője a másik drámájának. Azóta is minden kliensem történetét igyekszem úgy hallgatni, mintha az enyém is lenne, rólam is szólna, engem is tanítana, figyelmeztetne, ébrezgetne. A harmadik mesteremmel Marikával is a kórházban találkoztam. Egy 40 körüli takarítónő volt, aki rettenetesen félt az ufóktól. Azt állította, hogy rendszeresen látogatják, molesztálják, ijesztgetik saját otthonában. Az orvosi stáb paranoid-schizofréniás zavart állapított meg, és kémiai kényszerzubonyt írt elő. A hölgy már szédült a rengeteg tudattompító gyógyszertől, de rögeszméje az idegenekkel kapcsolatban meg sem moccant. Ekkor rám bízták mondani, hogy én úgyis jól el vagyok a különös lényekkel, a reménytelen esetekkel, próbáljak meg valamit kihozni belőle. Végül is nincs túl sok vesztenivaló. Ahogy Marika elmesélte ufós történeteit, a hátam borsózott. Udi ellen mondata jutott eszembe, ugyan hányan akadnak közöttünk, akik még sohasem érezték tarkójukon egy kéz kézérintését, amikor épp egyedül voltak odahaza. Én ugyan nem, hál' Istennek, de hányan igen? Tisztában voltam azzal, hogy ezek a lények semmivel sem kevésbé tartoznak hozzá Marika valóságához, mint én, aki most beszélgetek vele. Rájöttem, hogy sokkal hasznosabb, ha átmenetileg elfogadom az élményeit reálisnak, Éppen úgy, ahogy ő érzékeli azokat. Ha belépsz egy másik ember világába, ne felejtsd el levenni a cipődet, így a régi tanítás az empátiáról. Beléptem hát udvaríjasan. És akkor feltűnt, hogy Marika nem köszön az ufóknak, hogy nem kommunikál velük, csak retteg és szenved. Azzal a javaslattal álltam elő, hogy amikor beállítanak a nappaliba, szedje össze minden bátorságát, és mondjon annyit, Hello! Megtette, amit kértem, és ettől kezdve minden megváltozott. A lények barátságosabbá váltak, elvesztették ijesztő jellegüket. Ezen felbátorodva javasoltam, kérje meg őket arra, hogy gyógyítsák ki testi betegségeiből. Sokat kínlódott ugyanis gerincferdülésével és krónikus epehólyag gyulladásával. Pár nap múlva megfiatalodva érkezett találkozónkra. Tartása egyenes, haja és szeme csillogó, arcbőre üde, állapot a remek volt. Nem győztünk álmélkodni. Később sok csodás dolog történt még vele, az idegenek, akik addigra bölcs szellemi tanítókká szelidőtek, számos képességgel ruházták föl, megtanult belelátni az emberi testbe, energiákkal gyógyítani, gondolatokat érzékelni, stb. Néhány évvel később találkoztam vele az utcán. Nagyszerű formában volt, kiegyensúlyozottnak, vidámnak, elégedettnek tűnt. Feladta takarítói állását, gyógyító és tanító munkából élt, tanítványok serege vette körül, súlyos betegségekkel küszködő emberek várták, hogy időpontot kaphassanak hozzá. Marika azáltal vált mesteremmé, hogy különös élményeit megosztva segített ráébrednem, a legiesztőbb helyzetek is rejthetnek nagyszerű ajándékokat. Megtanultam, hogy a nyitottság, a kapcsolat felvétel csodákra képes, hogy érdemes kommunikálni olyan helyzetekben is, amikor ezt... Hétköznapi tudatunkkal lehetetlennek, nevetségesnek vagy reménytelennek tartanánk. Hogy nem tragédia, ha nem értjük, mi folyik, vagy hogy pontosan mitől, hogyan következik be a gyógyulás, egyszerűen csak teret adunk a folyamatnak és bízunk abban, hogy jóra fordulnak a dolgok. Visszatekintve engem is meglep, hogy a három korai tanítómesteremmel való találkozás milyen-mélyen megalapozta orvosi hitvallásomat, melyet ma így foglalnék össze. Nyitottnak maradni az újra, a meglepőre, a felfoghatatlanra. Valódi kapcsolatba kerülni azzal, aki hozzám fordul. Engedni, hogy megérintsen a másik története, szenvedése, tükörbe pillantani általa. Közös alkotásban gondolkodni, nem csupán egyirányú tanításban, gyógyításban. Diagnosztikus címkék helyett a lényegre, a teljességre összpontosítani, keresni és megérteni a tünetek üzenetét. Segíteni a barátságos kommunikációt az érintett szereplők, emberek, lelki folyamatok, testi történések, szervek, sejtek között. Tünetüldözés kémiai hadviselés helyett, vagy, ha szükséges, amellett, törekedni a konfliktus vagy elakadás békés, szeretetteli feloldására. Hinni a gyógyulásban akkor is, ha hihetetlen, ha csodával határos. Mindeközben megőrizni a humort, a könnyedséget, a játékosságot. Mit üzen a tested? Teszem fel a kérdést a könyv címében. Előadásaimon azzal szoktam hatásvadászkodni, hogy egyetlen szóban meg tudom fogalmazni a választ, de még nem árulom el. Most sem fedem fel a megoldást, mert egyrészt ki kell, hogy derüljön a továbbiakból, másrészt a végén úgy is megosztom, de szeretném, ha addig is elkísérhetnélek azon az úton, ami ehhez az egyszerű válaszhoz vezet. A testről Bensőséges kapcsolatban Ahhoz, hogy másokkal jobban legyél, először magaddal kell jó viszonyba kerülnöd. Vaskos pszichok közhely. Ettől függetlenül igaznak tűnik. Csak hogy a saját magunkhoz fűződő viszonyunk megértése és fejlesztése legalább olyan bonyolultnak és megfoghatatlannak tűnhet, mint társas kapcsolataink építése. Örökzölt cinizmus tárgya az ismerem, mint a saját tenyeremet mondás, hiszen nagy valószínűséggel kevesen ismernék fel saját tenyerüket, ha nem lenne a karjukhoz csatolva. Ma már szerencsére az önismeret elmélyítését kínáló lehetőségek garmadája közül választhatunk, rengeteg időt és pénzt szánhatunk arra, hogy feltárjuk, minham stimmel velünk, majd valahogy megpróbáljuk kiküszöbölni a csorbát. Mindez természetesen hasznos dolog, de meglepően kevéssé visz előre, az a célunk, hogy ne csak megismerjük, de meg is kedveljük magunkat. Mert az önismeret önszeretet nélkül elég megterhelő tud lenni. Amikor egy nagyító tükörben szemlélet pattanásaidat és anyajegyeidet, vagy alaposabban személyre veszed zsírpárnáidat, ritkán érzed, hogy elmélyül az önmagad iránt érzett elfogadásod, lelkesedésed, szereteted. Pedig úgy tűnik, nagyon is érdemes a testünkkel kezdeni a kapcsolatépítést. Szerintem ez az egyik legjobb kiindulópont. Gondolj bele, fantasztikus partnerre lesz, ha valóban találkozol a testeddel. Egy olyan barátra teszel szert, aki mindenhová elkísér, éjjel-nappal veled van, szó szerint érted él, hűen tükrözi a lelki világodat, akár olyan mélységig, ami hétköznapi tudatoddal már elérhetetlen, türelmes, kitartó és roppant toleráns, rengeteg mindent elvisel, általában évtizedekig elhanyagolhatod, bánthatod, mérgezheted, sanyargathatod, túltáplálhatod, mire elkezd elromlani. Fájdalmaiban, betegségeiben is őszinte, a végletekig lojális, mindent értettes, segít felismerni belső elakadásaidat, hazugságaidat. Ha odafigyelsz rá és törődsz vele, csodákra képes, a leglepusztultabb állapotából is újjá tud születni, hogy tovább szolgálhasson. Mint ez olyan szembeöklő, talán épp ez a magyarázata, hogy a legtöbb ember számára fel sem tűnik, milyen értékes kapcsolat van a birtokában. Legalábbis addig, amíg a kapcsolat romlásának nyilvánvaló durva jelei fel nem bukkannak a láthatáron, különféle fájdalmak, ijesztő tünetek, testsúly problémák betegségek képében. Lássuk, hogyan alakul ez az elsődleges, minden egyebet megalapozó kapcsolat életünk során. Magzatkorunktól egy-két éves korunkig valószínűleg úgy élünk testünkben, mint hal a vízben, az öntudatlan tökéletesség állapotában. Ezt onnan gondolom, hogy figyelek otthon egy ilyen kis testet, fantasztikusan egyben van, ahogy a használt autókereskedők mondják. Hanem idővel aztán ránk a civilizációs atrocitások, Pisi, Kaki, Bili, na hát, eljje, fúj, és a többi. Itt az első komolyabb lehetőség arra, hogy elkezdjünk kételkedni abban, jól működik-e a testünk. Bölcsiben, oviban már komoly kihívásokkal kell megbirkóznunk, kultúrát, vécé használat, megfelelő étkezés, más testekkel való elkerülhetetlen összehasonlítás. Mire az ember iskolába kerül, komolyan szoronghat a saját testével kapcsolatban, hányadik a tornasorban, megfelelő a fizikai ereje, gyorsasága, demokratikus -e a bőrszíne, nincsen valami jelentős eltérés a testén a többiekhez képest, elég vonzó-e a külsője, és még sorolhatnánk. Aztán erre a bizonytalanság halmazra ömlik még rá a kamaszkor kín áradata, gyorsan, váratlanul és alattomosan. Ha eddig nem tudatosult volna az ifjúban, hogy gáz a megjelenése, röhelyes az egész fizikai létezése, kínos a testi lénye, akkor itt még fel lehet zárkózni a többiekhez, és nyakig merülni az elidegenedés folyamába. Mire mindez lezajlik, korunk és társadalmunk tipikus fiatal felnőtt emberének kapcsolata a saját testével mélyen ambivalensé válik. Bizonyos részeit kedveli, akár csodálja, büszke rá, hivalkodik vele, más részeit azonban elutasítja, megveti, utálja, netán gyűlöli, hova tovább egyenesen undorodik tőle. És ez az ambivalencia arra sarkalja, hogy felváltva vagy egyszerre kényeztesse, ugyanakkor elhanyagolja a testét. Ezzel a hozományjal vágunk neki a felnőtt életnek, és keresünk más testeket, hogy vágyainknak teret adva felfedezhessük, milyen élményeket, kalandokat, örömöket tartogat számunkra a fizikai létezés. Megtapasztaljuk a kéi és a kín magával ragadó energiáit, az emberi kapcsolatok játszóterét, a szexualitás ezerszínű kertjét, a kisebb-nagyobb betegségek múló poklait. Mindeközben felfelmerülhet bennünk a gyanú, hogy lehetnénk boldogabbak is. Lelkünkben gyakran sóvárgunk az intimitásra, bármit is jelentsen az. Az ambivalencia és az elidegenedés azonban vasmarokkal fogja vissza a lelkünk meghittség, harmónia, intimitás felé szárnyaló madarát. A testünkhöz való viszonyunk óvatatlanul kivetül a párkapcsolatunkra is. Megjelenik az ambivalencia. Egyszerre szeretjük és utáljuk őt, egyszerre akarunk kötődni hozzá, és szabadok, autonómok lenni. És megjelenik az elidegenedés, azt kezdjük gondolni, hogy ő nem mi vagyunk, a problémái nem ránk tartoznak. Konfliktusainkat vagy a véletlen okozza, vagy ő generálja, és így tovább. Egy hölgy azzal keresett fel, hogy gyermeket szeretne, de nőgyógyászati betegségei megakadályozzák ebben. Ő maga is érezte, hogy lelkileg nem áll készen egy magzat befogadására. Szeretett volna utána járni, mi ennek az oka, és mit tehet magáért. Amikor megkértem, hogy lazuljon el egy kicsit, tegye a kezét a méhe fölé, és lelki szemeivel tekints át az alhasi vidéket, semmit sem látott. Később valami sötét massza jelent meg képzeletében, és anatómiai ábrák, rajzok, sematikus képe. Ahogy ennél a hiánynál, személytelenségnél időztünk egy keveset, eszébe jutott egy gimnáziumi emléke, amikor megélte, hogy kiközösítik, különösen a testnevelés tanára, mert egy sérülés miatt sokáig nem tudott tornázni. Fogalma sem volt, miért került elő ez az emlék a semmiből. Aztán rászmét, hogy talán ez a beteg, sérült méh is kiközösítés, elhanyagolás áldozata lett részéről. Eltűnt a szeme elől, sötétbe burkolózott, visszavonult. Az egész témára ráült az elidegenedés, a szégyenkezés, a magára hagyottság érzelmi állapota. Amikor képzeletben találkoztunk ezzel a torna tanárnővel, és az egykori konfliktust lélekben feloldottuk, a hajdani érzéseket szélnek eresztettük, jóleső nyugalom kezdte átjárni a testét. Keze alatt elkezdte érezni méhét, mint élő szervet, szívében pedig az újra megtalált kapcsolat öröme, az összetartozás, a bensőségesség hangulata áradt szét. Remény ébredt benne, hogy most elindult az anyává válás útján. Biológiánk a biográfiánk, mondja Carolyn Miss, amerikai író. És valóban, felnőtt korú testünk magában hordozza személyes történelmünket, ugyanúgy, ahogy az evolúció a törzsfejlődés nyomait. Egyfajta rejtélyes program vezérlő mintázat révén dinamikus állandóságot tart fenn, mi alatt szédületes tempóban cserélődnek, újulnak meg egyes részei, sejtjei, nem is beszélve az atomi szintű mozgásokról. Eközben pedig összetéveszthetetlenül a miénk marad. Minden részletében hordozza a teljes lényünket, folyamatosan raktározza őrzi emlékeinket. Sejtjeink csodálatos együttműködési rendszert működtetnek bennünk. Egyszerre önálló individuumok, teljes jogú polgárok, és ugyanakkor hálózatban működő alegységei egy komplexebb organizmusnak. Intelligens, jól informált, magas szintű kooperációra képes lények, akik véletlenül igyekeznek egy nagyobb egységi jólétét szolgálni. De vajon ők hogy érezhetik magunkat bennünk? Egyáltalán egy sejtnek lehet valamiféle tudata. Milyen jó lenne, ha beszélnének magyarul, és meg lehetne őket kérdezni? Általában is, de baj esetén különösen hasznos lehet, ha képes vagy kapcsolatba kerülni egyes szerveiddel, akár sejtjeiddel. Gondolataid és érzelmeid jelentik azt az információs környezetet, amely körbefonja őket fizikai és biológiai nyelven kommunikálva aktuális állapotodat, szükségleteidet, félelmeidet, vágyaidat. Egy gondolat milliónyi kémiai folyamatot módosít, egy érzés milliárdnyit. Ha valaki abban a különleges szerencsében részesül, hogy úgynevezett többszörös személyiségzavarban szenved, amikor öntudata ugrásszerűen átrendeződik egy egészen más karakterbe, drámai hirtelenséggel élheti át testi folyamatainak megváltozását is. Leggyakrabban ezeket dokumentálták általam hitelesnek talált források. Az illető jobbkezesből balkezes bal lesz, akár sok dioptriányi eltérés áll be a látásában, Megváltozik a testtartása, az étvágya, átalakulnak a függőségei, alkohol, dohány, kávé, drog, autoimmun vagy allergiás betegségei jelennek vagy szűnnek meg egyik percről a másikra, és itt tovább. Ha a lelki érzelmi folyamatok változnak, változik a test is. Amikor elképzeled tested valamely részét, felveszed vele a kapcsolatot, létrehozod a találkozást, Rámosolyogsz, teret adsz az összetartozás, az elismerés, a bizalom, a hála és a szeretet érzéseinek, azzal olyan környezetet teremtesz, amely mérhető biokémiai folyamatokon keresztül javítja, optimalizálja az életfunkcióidat. Ezt a jelenséget használják fel a képzelet gyógyító hatására épülő, súlyos betegségek esetén is sikeresen alkalmazott imaginációs terápiák. Sejtjeid szerveid nem beszélnek magyarul. Ezzel együtt nagyszerűen lehet velük kommunikálni az intuíció, a képzelet és az érzelmek hullámhoz Jonas Salk a poliovakcina feltalálója például, aki milliókat mentett meg a járványos gyermekbénulás karmai közül, különféle személyiségekkel ruházta fel az általa vizsgált kórokozókat és immunsejteket, beszélgetett velük, kérdezgette őket, odafigyelt a válaszukra, és ezen eszmecserék alapján tervezte meg kísérleteit. Ezt te is bármikor kipróbálhatod. Ha egyedül vagy, hagyatkozhatsz a fantáziádra, vizualizációs képességedre. Ha többen vagytok, megkéredsz valakit, hogy képviselje, játsza el egy sejtedet, szervedet. Ha a szerepbe lépő társunknak sikerül kiüresítenie magát, és csak arra figyelnie, amit átél, megdöbbentő, igaz és fontos dolgok derülhetnek ki. Furcsa hangzik, de sok tapasztalat igazolja, sejtjeinkkel és szerveinkkel ezen a módon érdemi kommunikáció folytatható. Mindenről később bővebben is beszámolok. Lehet, hogy te azok közé tartozol, akik nyitottan gondolkodnak, esélyt adnak az új elképzeléseknek, meg tudják engedni, hogy hiedelen váraik néha összeomoljanak, és újak épüljenek helyettük. De tudom, még ilyenkor is nehéz tényleg elhinni, hogy szellemi és érzelmi folyamataid mekkora befolyást gyakorolhatnak fizikai egészségi állapotodra. Már 2000 évvel ezelőtt Róma gyógyító szentélyeiben is ezt írták a falakra, nem gyógyul meg itt az, aki aggályoskodik. Remélem a könyv hallgatása közben elmélyül megerősödik a hitet önmagadban, abban a képességedben, hogy aktívan befolyásolt testi és lelki folyamataidat. A terapeuta teste a test mindig is különleges szerepet töltött be az életemben. Ha járkálok az utcán, dolgozom egy csoporttal, pszichoterapiát végzek egy klienssel, vagy épp a tükörben nézek, mindig érdeklődéssel töltel. el, szinte lenyűgöz az emberi test egyedisége, furcsasága, mélysége, tökéletessége. Kíváncsiságot ébresz bennem minden hibája, betegsége, öregedése, hiányossága. Felvillanyoz kecsessége, színessége, domborzata, ruganyossága. Megígéz rejtélyessége, mágnesessége, erotikája, megújulása. Serdülőkoromban koromban mély megrendüléssel vettem tudomásul, hogy bizonyos testvészeim nem illenek hozzám. Néztem jobbról, néztem balról, nem stimmelt. Itt túl lapos, amott túl domború. Túl nagy, túl kicsi, túl széles, túl keskeny. És így tovább az egészen jelentéktelen részletek bozótja felé. Ez sehogy sem passzott ahhoz a meggyőződésemhez, amit talán édesanyám szeretete csepegtetett belém, hogy tökéletes vagyok, illetve annak kell lennem. Felismeréseim szorongással töltöttek el, és óvatosságra intettek. Árgus szemmel figyeltem kortársaimat, az idősebbeket, a nőket, a férfiakat, hova tovább, mindenkit. Fontosá vált, hogy gyors mérlegeket készítsek, és ha kell, némi torzítás árán elfogadható végeredményt hozzak ki, még mindig egész jól nézek ki az általam vélt átlaghoz képest. Ha belegondolok, ez azóta sem tűnt el maradéktalanul. Szeretném kijelenteni, hogy már megszabadultam a kritikus önvizsgálat és összehasonlítás kényszerétől, de őszintén, a belátom, még nem értem el a testemel való teljes békekötés felszabadító nyugalmába. Otólálkodom körülötte, érzem, hogy nem vagyok messze, de álmaimba, gondolataimba bebekúszik néha egy-egy szorongató kép, szégyenfoszlány, tökéletesség, hiány, érzés. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy éppen ezt a szakmát választottam. Amikor elkezdtem pszichiáterként praktizálni, minden igyekezettem el azon voltam, hogy ne figyeljek a páciensem testére. Ez megerőltető volt számomra, és sokszor vitte zsákutcába a terápiát, mivel fogalmam sem volt, milyen energiák lendülnek mozgásba a két test közös térbe kerülése kapcsán. Sok év telt el, mire valahogy megértettem, mi csoda erőtér feszül, miféle energiák mozdulnak egy test köziterekben. Ekkor kezdtem el a test és a pszichoterápia világát összekötni, képezni magam, felkutatni testem elrejtett, palacbazárt fájdalmas üzeneteit. Ma már úgy dolgozom, hogy érintem, mozgatom, ölelem a klienseimet, megengedem, hogy testeink bölcsessége irányítsa a folyamatot, segítek felszabadítani erejtett energiákat, amikor csak tudom. Sokan, akik hozzám jönnek gyógyulásért, szenvednek a testüktől. Pontosabban attól a viszonytól, ami a testükhöz fűzi őket és éppen így szenvednek a kapcsolataiktól, vagy az állított kapcsolat hiányától. Testük bizonyos részei szövetségesként támogatják, másrészek ellenségként akadályozzák őket. A múlt héten azt mondta nekem valaki, a tekintete, a lába, a keze a körmök kivételével, és talán időnként a bőre, ezek az ő szövetségesei. Minden egyéb rész kitagadott családtag, hidegen elutasított alkatrész, esetleg forrongyűlőtt ellenség. Így aztán érthető, hogy a férfiakkal való kapcsolatok kezdeményezése is reménytelen küzdelemként sejlik fel lelki szemei előtt. Ahhoz, hogy a testet érintő témákban eredményesen dolgozzunk, nekünk, segítőknek, orvosoknak, terapeutáknak is folyamatosan fejlődnünk kell a saját testünkhöz való viszonyunk és általános önismeretünk, önelfogadásunk, önszeretetünk tekintetében. Felettébb hasznosnak tartom, ha a gyógyító őszintén és szabadon mer megnyilvánulni önmagával, saját nehézségeivel, meggyőződéseivel, érzéseivel, hitével kapcsolatban, a terápiás folyamaton belül is, meg úgy általában is. Ha nem rejtőzködik szerepe jelmeze mögé, de nem is tolja magát előtérbe, hanem egyszerűen csak ott van és a rendelkezésre áll, engedve, hogy kliense, páciense, ha erre igény van, megtapasztalassa őt valóságos mi voltában. Számomra az orvosi, pszichiáteri hivatás nem csupán meghallgatásból és javaslattételekből áll, hanem, ha a helyzet úgy kívánja, önfeltárásból is. Annak felvállalásából, hogy én is tanulásban, fejlődésben, változásban vagyok, hogy nekem is van egy testem, amely ugyanúgy üzen, kihívások elé állít, utat mutat, alázatra int. Saját sebzetségeim, megharcolt küzdelmeim, begyógyult sérüléseim adják tapasztalati bázisomat, Könyvekből meg nem tanulható tudásomat, emberi tartásomat, szakmai működésem személyes alapjait. A test elveszítése A testől való elidegenedés nem csak a látható, az önmagát megmutató felszínre érvényes. Sőt, testünk belső világa még inkább homályba rejtőzik előlünk, hiszen mindent könnyen szemügyre vehetünk, ami körülvesz minket, beleértve önmagunk felszínét is. De van egy bizonyos része a térnek, ahová szinte soha nem nyerhetünk betekintést, pedig roppant fontos lenne. Évezredek óta tart a lázas érdeklődés, szenvedélyes kutatás, mi van a bőrünk által határolt belső térben. Számtalan megkínzott, feldarabolt állat és felboncolt emberteteméből igyekeztünk kinyerni a titkot. Szikével, mikroszkóppal, röntgensugárral és a tudomány minden létező eszközével folyamatosan próbáljuk pontosítani elképzeléseinket, a rejtőzködő testről. Ami a mai nyugati ember gondolkodását, hiedelemrendszerét illeti, talán a legnagyobb befolyást az úgynevezett természettudományos paradigma gyakorolja rá. már már paul Sartre felhívta a figyelmet arra, hogy a holtest tanulmányozása alig hagyja kezünkbe az élőtest titkának kulcsát. A nyugati medicina anatómiai tudásbázisa, amelyre az egész jelenlegi gyógyászati paradigma épül, a boncasztalokról került a tankönyvekbe. Napjainkban orvosok és egészségügyi dolgozók tíz 10 és százezereig gondolnak az emberi testre, bonyolult biomechanikai gépezetként, amely rendkívül komplex idegrendszeri működése következtében szubjektumként fogja fel magát, képes gondolkodni, érezni, valamint autonóm módon cselekedni. Betegségei alapvetően biológiai jellegű folyamatok, melyeket genetikai adottságok, mikróbák, környezeti ártalmak és életmódbeli sajátosságok okoznak, illetve időnként a szervek működése egyszerűen csak megváltozik, elromlik. A kezelés vagy kimondottan a tünetek enyítésére irányul, vagy olyan testi folyamatok befolyásolására, amelyeknek valami miatt szerepet tulajdonítanak. A módszerek dominánsan kémiai vagy sebészeti jellegűek. Az egészségügyi intézmények speciális, gyakran személytelen és félelmetes kórházak. A betegek kiszolgáltatottan kontrollvesztettem, de legalább a felelősség súlya alól némiképp felmentve, várják sorsuk jobbra fordulását. Aki ebben a paradigmában gondolkodik, annak a teste lényegében elvész saját maga számára, és csak problémák, panaszok esetén kerül elő a semmiből. Olyankor azonban már nehéz jó kapcsolatot kialakítani vele. Egészen addig a testére, mint dologra gondol, amelyet karban kell tartani, adottságait pedig igyekszik a mindenkori divatnak megfelelően előnyös színben feltüntetni. Talán keményen dolgozik azért, hogy bizonyos szempontból szép maradjon. Élvezi az örömöket, amelyeket segítségével átél, mégis összességében valahogy hűvös, sokszor ellenséges marad a viszonya vele. Amikor elromlik ijedelemmel vagy haraggal reagál, és, ha nem múlik magától, segítséget kér egy kémiai vegyülettől vagy szakembertől. Viszonylag ritka jelenség, hogy valaki a szenvedély, a hála, szeretet, jóindulat, gyengétség, elfogadás, tisztelet, csodálat érzéseit a saját testével kapcsolatban rendszeresen megélje. Emiatt az emberi testek világszerte súlyos érzelmi elhanyagolástól szenvednek, és ennek jeleit egyértelműen, mégis gyakran fel nem ismerten, közléktulajdonosukkal, kimerültség, testsúlyproblémák, problémák, apróbb kellemetlenségek vagy súlyosabb betegségek formájában. Napjainkban a téma sok szakértője egyetért abban, hogy az egészség természetes hozzátartozója lehetne életünknek. A felcseperedés ösvényein azonban számtalan negatív visszajelzés és másoktól átvett hiedelem torzíthatja testünkhöz való viszonyunkat, egészséges önbecsülésünket és általános életszeretetünket. Így aztán felnőtt korunkra elfolytott érzelmek, elkeserítő gondolatok, ijesztő képek tömegei raktározódhatnak el bennünk testszerte. Ahhoz, hogy mindettől elkezdjünk megszabadulni az első lépés, hogy a saját magunkhoz fűződő viszonyunkat feltérképezzük és módszeresen megtisztogassuk lelkivilágunkat, az önutálat, a kisebb érzés, az érdemtelenség tudat, a tökéletességre törekvés bénító mintáitól és mindattól a meggyőződéstől, mely negatív színben tüntet fel minket belső tükrünkben. A gyógyulás önmagunk elfogadásával és szeretetével kezdődik. Ez tényleg ilyen egyszerű, ami azonban távolról sem jelenti azt, hogy egyszerű mint könnyű is lenne. A test újra felfedezése Lehet, hogy te is kényelmetlenül érzed magad a természettudományos paradigmában, mert sejtett, hogy valami nem egészen stimmel ezzel a világképpel. Érzed, hogy léteznie kell valami grandiózusabbnak, túl az anyagén, a megfoghatón, a felboncolhatón. Egyetértek a klasszikusokkal, a gyógyítás egyszerre tudomány, művészet és vallás. Tudomány, mert ismerni kell hozzá a természet működésének alaptörvényeit, és ahhoz kell igazítani szakmai szabályainkat kellő arányérzékkel és alázattal. Művészet, mert csak lélekkel, ihlettel, alkotókedvel érdemes hozzálátni, mint egy márványszobor kifaragásához. Vallás egyházaktól független értelemben, mert hit, remény és szeretet nélkül csak a biológiai, kémiai pszichológiai barkácsolásig juthatunk el sterilizált szerelő Az igazi gyógyításhoz szükségünk van az élet mélyebb értelmének tiszteletére, a transzcendenshez való személyes kapcsolódásunk megélésére. A ha hitehagyott, reményvesztett szeretetlen doktoral vagy terapeutával találkozunk legjobb menekülőre fogni. Most foglalkozzunk egy kicsit részletesebben a tudományos megközelítéssel. Nincs egyszerű dolgunk, mert nehéz megtalálni azokat a forrásokat, amelyekből igazán érdemes meríteni. Még az elismert tudományos szaklapok publikációi is meglepő gyorsasággal avulnak el, hát még a nagy közönséghez eljutó sokszorosan leegyszerűsített és fogyaszthatóvá szelidített ismeretanyag. A különböző csatornákból ránk ömlő hírek és információk riasztó tömege tovább nehezítheti, hogy egy stabil, de kellően rugalmas tudás alapot fektessünk le magunkban arról, hogy a természet milyen törvényszerűségek mentén működik. Nézetem szerint a maikor emberének elsősorban nem újabb és újabb információkra, hanem megbízhatóbb szellemi iránytűre, józanabb mérlegelésre és több lelkesedésre lenne szüksége. Ezért a továbbiakban ilyen számomra inspiráló tudományos téziseket, felfedezéseket szeretnék csokorba gyűjtve átadni neked. Ezek azok az elméletek, amelyeket kellően frissnek, elgondolkodtatónak és termékenynek találok ahhoz, hogy az emberi test és lélek rejtélyes viszonyát megvilágítsák és megalapozzanak egy korszerű gyógyítási módszertant. Ha körülnézünk egy kicsit a fizika, a biológia és a pszichológia házatáján, egyik legelső felfedezésünk az lesz, hogy ezek a tudományágak már régen nem olyan tisztán szétválaszthatók, mint néhány évtizede voltak. Sőt, a legrelevánsabb elméletek és modellek egytől egyik túlnyúlnak saját szakterületükön, inkább összekötve, mint elhatárolva a különböző tudományágakat. Mindjárt ugorjunk fel, és a XX. század legforradalmibb szellemi területe a kvantumfizika csodálatos világába. Az úgyis tele van misztikus ugrásokkal az elemi részecskék világában nulla másodperc alatt történhetnek jelentős változások. Itt semmi nem kell csodálkozni. Kezdjük ott, hogy kiderült, ha az univerzum atomnál is kisebb építő szintjén vizsgálódunk, egy jelenséghullám vagy részecske természetét a megfigyelő elvárása szabja meg. Azokban a kísérleti helyzetekben, melyeket úgy alakítottak ki, hogy az elektron természetét vizsgálják, az eredmény részecskét is mutatott, míg a hullámtermészetet vizsgáló beállítás azt találta, hogy az elektron hullámtermészetű. A kutatók arra jutottak, hogy az elektronnak csupán valószínűségi helyzete van, és azt, hogy a hullámfüggvény hol omlik össze aktuálisan és válik megfigyelhető anyagi jelenséggé, a megfigyelő személy tudata határozza meg. Ez egyszerűbben úgy képzelhető el, mintha hátunk mögött folyamatosan egy kavargó hullámtenger lenne, mely egyetlen tapintható aktuális pontá, részecskévé omlik össze, amint megfordulunk és ránézünk. Ez arra mutat, hogy a tudat határozza meg a felépítést, így képes befolyásolni, sőt bizonyos értelemben megteremteni a valóságot. Itt engedj meg egy rövid szubjektív kitérőt. Arra a jelenségre, hogy a megfigyelő milyen erőteljesen befolyásolja a megfigyelt jelenséget, orvosi egyetemi éveim alatt emlékezetes bizonyítékot találtam. Megjelent ugyanis akkoriban egy gyermektenyérnyi folt a Nyakhamon, melyel felkerestem bőrgyógyász tanáromat. Ő a homlokát ráncolta, felsorolt néhány lehetséges nyavaját, és biztos, ami biztos alapon, párnapos klinikai kivizsgálást javasolt. Még aznap délután befeküdtem, vagyis adtak kölcsön egy ágyat, belebújtam egy frissen mosott, de csupa folt kórházi pizsamába, és kaptam hozzá egy kifakult, csíkos fürdőköppényt. Egy mozgalmas kórházi éjszakát követően szerintem ezeket a kórtermeket nem alvásra, inkább vírasztásra tervezik, reggel került sor a professzori vizsgálatra. Mivel a bőrbetegek általában egész jól tudnak járni, az orvosok nem vesződtek azzal, hogy körbejárják a kórtermeket, hanem egy szobában ültek, mi pedig sorban egyenként járultunk eléjük. Miközben a folyosón várakoztunk a sorunkra, éreztem, hogy egyre nyugtalanabb leszek. Mire rám került a sor, annyi volt bennem az agresszió, hogyha fegyver van nálam, valószínűleg mindenkit lemészárolok. Ám amint beléptem az ajtón és megláttam azokat a fehérköpenyes figurákat, középpen egy fotelben a profa dühöm egy csapása félelembe és szégyenkezésbe fordult. Mire jutottunk, hogy le kellett vetnem a ruháimat, és egész testemet megmutatnom, a vörös foltok a nyakamról átterjedtek szinte mindenhova, és inkább azok a részek tűntek foltnak, amik megmaradtak normál színűnek. Leendő kollégáim alaposan szemrevételeztek előről, hátulról, majd megköszönték közreműködésemet, kitessékeltek, és még vagy tíz percig elmélkedtek közösen a bőrömről, mielőtt a következő beteget behívták volna. Soha életemben, sem azelőtt, sem azután nem voltam olyan cudar állapotban, mint amikor megfigyeltek. Visszatérve gondolatmenetünkhöz a kvantumfizika ajtaján már be is léptünk az úgynevezett tudat alapú univerzumba, amely jelenleg talán a legígéretesebb, számomra minden esetre a legvonzóbb magyarázó modellje a mindenségnek. Ez a figyelemre méltó megközelítés, mely szerint a teremtő tudat az elsődleges, az anyagi manifesztációhoz képest, homlok egyenesen ellenkezhet hétköznapi tapasztalatainkkal, melyek szerint a körülmények igen erősen befolyásolják hogy létünket, és szó sincs arról, hogy mi teremtenénk a hajullásunkat, a közös képviselőt vagy a deviza árfolyamokat. De a kvantumfizika már csak ilyen, tele van abszurdnak tűnő felkavaró tételekkel. Akár vonzónak találod ezt a teóriát, akár kételkedsz benne, Bizonyos, hogy a gondolat széles körben elterjedt, és ezen keresztül sok ember számára nyitotta meg a tágabb perspektívában való szemlélődés lehetőségét. Választhatsz, miben hiszel? 1. Te teremted saját valóságodat. 2. Te az objektív valóság egy jelentéktelen része, és a körülményeid áldozata vagy. 3. Valahol a kettő között teszed le a voksod, mert például úgy véled a valóság rendkívül komplex, Tartalmaz rajtat kívülálló erőket és törvényszerűségeket is, amelyeket célszerű figyelembe venned. Ugyanakkor tudatosságod, szándékod és figyelmed nagy nagymértékben befolyásolja, hogy szubjektíve milyennek éled meg a körülményeidet és milyen lehetőségeket fedezel fel utadon. A tudatalapú világképtől csak egy lépés és elinktáró David Böhm holografikus univerzum koncepciója. A hologram egy tárgyról sajátos eljárással előállított háromdimenziós kép, mely ezt a tárgyat ábrázolja. A kép különösen viselkedik abból a szempontból, hogyha feldaraboljuk, minden részlete a teljes tárgyképet adja, vagyis bármely rész tartalmazza az egészre vonatkozó információkat. Elképzelhető, hogy világegyetemünk is ilyen elvek mentén épül fel. Egy atom ugyanazt tudja, mint egy galaxis egy szilárd tárgyat vagy élőlényt ugyanolyan roppant jeges űrtölt ki, mint egy csillagrendszert. Úgy tűnik, ennek mintájára működik a testünk minden egyes sejtje is. A legkisebb egység is tud és tartalmaz mindent, ami az egész szervezetre vonatkozik. Ebben a modellben a következő abszurditás, hogy az idő és a tér is csak érzékcsalódás, mert a valóságban minden egyidejűleg van jelen. Hologramtestünkben így módon tudatunk válik teremtővé, önmagát kivetítve egy tér-idő szövetékbe. Hát, itt bealkonyul a dk természettudományos természetudományos alapú racionális materialisztikus világképnek, nem de? Ha a fentiekbe valóban belegondoltál, válaszolj magadnak. Van-e bátorságom megfontolni, hogy teljes valóságomat, így saját testemet is, kvantumfizikai aspektusból szemléve, én magam teremtem a tudatom által? Megengedem-e hogy lenyűgözzenek ennek a gondolatnak a távlatai. El tudom-e képzelni, hogy a testem szinte teljesen üres? Bele tudok-e gondolni, hogy fizikai valóságom egy elektromágneses hullámcsomag, és nincs is módszer arra, hogy benne felleljem a konkrét anyagot? Tudok-e érezni valamiféle megrendülés, áhitatot, csodálatot, ha erre gondolok? Milyen érzés arra gondolni, hogy minden egyes sejtemben egész lényem teljes információkészlete megtalálható? Hogy sejtjén bölcsességem minden képzeletemet felülmúlja. Tudok-e tiszteletet nagyra becsülést érezni irántuk, ha erre gondolok. Mit kezdek azzal a gondolattal, hogy a világegyetem minden információja megtalálható bennem? Megérint ennek a lehetőségnek a nagyszerűsége? Hogyan dolgozom fel azt a lehetőséget, hogy objektív idő, mint olyan, akárcsak objektív anyag, nem is létezik? Elmerem hinni? Megnyugtat, felzaklat, hagy. Ha eddig eljutottunk, ettől fogva már nem csodálkozunk semmin, pontosabban mindenben kezdjük meglátni a csodát. Szinte ismerősként üdvözölhetjük Sedrék sokat idézett morfogenetikus mező elméletét. Ez szerint az élőlények körül valószínűleg létezik egy speciális, téren és időn valamiképp túlnyúló energetikai mintázat, mely egyéni, családi, fai, kollektív szinteken tervrajzként, előképként, vezérlő mintázatként funkcionál. A fajokra és az egyedekre jellemző viselkedésmódok, emlékminták és tapasztalatok elsőlegesen itt kódolódnak, Ez a mező vezéli az anyagi forma kibontakozását. Örömmel szereztem tudomást arról, hogy Sheldraik, az elméleti szakember, és Hellinger, a terapeuta, a családfelállítás módszerének megalkotója, közösen is szerepeltek egy konferencián, és egyetértettek abban, hogy amit rápert morfogenetikus mezőnek, Bert pedig családléleknek, vagy szellemi mezőnek nevez, egy is ugyanaz a jelenség. 20. századi fejlemény az is, hogy Karl Pripram megalkotta a testmező elméletét, mely szerint a kvantumfizika által leírt különös folyamatok az emberi test szintjén is megfigyelhetők. Nem csak az idegsejtek, nem is a köztük lévő szinaptikus hálózatok vagy a sejtek magjában alapuló genetikai állomány, hanem mindezeket felölelve hullámtermészetű impúzus mintázatok tárolják a test életben maradásához, relatív állandóságához és fejlődéséhez szükséges információkat. Ebben a folyamatban az idegrendszer egyeduralkodó szerepe elhalványul, és a szív, mint pulzáló elektromágneses jeladó rendszer funkciója kerül a középpontba. Ahányszor arra gondolok, akár van rá tudományos bizonyíték, akár nincs, hogy a szív minden egyes dobbanásával, mint egy hullámmal üzen a testnek, mindig kevesebben dobog a sajátom. A mező, dipák, csopra és más kiemelkedő gondolkodók, tudósok és orvosok szótárában szinonimája lett ezeknek a kifejezéseknek. Tudat, végtelen intelligencia, lélek, szellem, végső valóság. Ez az a minőség, amely napról napra egyben tartja és működteti az élőlény biológiai apparátusát, miközben a fizikai síkon elképesztő áramlás és változás zajlik. radioizotópos vizsgálatok tanúsága szerint az élet építőköveinek számító szén, hidrogén, oxigén és nitrogén atomok olyan sebességgel száguldanak keresztbe kasult testünkön, hogy a te szervezetedben alig találunk olyan részecskét, amely egy évvel ezelőtt is benne volt, olyanokat viszont millió számra, amelyek annak idején megfordultak Jézus, Buddha, Mohamed vagy Hitler testében. Gyomor nyálkahártyát sejtjei pár percenként, bőröd naponta, Májad hat hetente, csontrendszered három havonta teljesen lecserélődik, újjászületik. Ha ezekbe valóban belegondoltál, válaszolj magadnak. Milyen érzés arra gondolni, hogy testem sokkal inkább hasonlít egy gyorsan hömpögő folyóhoz, mely pillanatról pillantra megújul, mint sem egy statikus szoborhoz, ami ennek a felszínen tűnik? El tudom megképzelni, hogy minden sejtemhez, szervemhez, egész lényemhez tartozik egy vezérlő energetikai mintázat, és ezek döbbenetes komplexitásban és mégis mély harmóniában léteznek együtt, egymást átmeg áthatva. Felébredte bennem a kíváncsiság, hogy megismerjem a e titokzatos mező, e végtelen és bölcs intelligencia természetét, melynek hiányában testem azonnal elindulna a biológiai bomlás az enyészet útján. Ha gondolod, pihenj egy kicsit, aztán menjünk bejebb az emberi testbe, nézzünk körül a biokémiai emeleten. Kanda-Spert neurobiológus, korunk egyik legismertebb és legelismertebb tudományos kutatója, az Érzelmek molekulái című könyvében leírja, hogy lelki folyamataink, gondolataink, érzelmeink, az úgynevezett neuropeptid molekulák közvetítésével azonnali hatást gyakorolnak testünk minden egyes sejtjére, melynek felszínén az adott molekulát megkötő receptor megtalálható. Nyugtalanságra panaszkodó betegek agyában, mellékveséjében, de még a vérlemezkében is kimutatták az adrenalin jellegű anyagok megnövekedett koncentrációját. Egy melankóliában szenvedő ember egész testében eluralkodik a nyomottság és a kilátástalanság érzése. Lehangolt az agya, a bőre, a mája, még a körme is. Ha felidézel egy emléket, gondolsz valakire, vagy csak próbáld összeszedni, mit kell vásárolnod hazafelé, a másodperc tört része alatt biokémiai folyamatok szétületesen összetett hullámzása vonul végig a szervezeteden. Ennek köszönhető, hogy az egész tested érez, gondolkodik, emlékezik. Ha izgulsz valami miatt, az arcod elpirul, de ha nagyon izgulsz, a beleid is furcsán kezdenek viselkedni. Ahhoz képest, hogy ez milyen hétköznapi tapasztalat viszonylag kevesen fontolják meg, hogy az elhúzódó izgalmak, mint az aggódás, az egzisztenciális félelmek, a vesztességekkel kapcsolatos bánat és gyász, a ki nem mondott ősrégi neheztelések mit művelhetnek az arccal, vagy éppen a belekkel. Érzelmeink és gondolataink, félelmeink és vágyaink tehát kivetülnek a háromdimenziós térbe és biológiai folyamatokként manifestálódnak. Sejtjeink pontosan érzékelik lelkivilágunkat, és azt, mint egy leképezve, ahhoz igazodva folytonos kommunikációban együttműködésben vibrálnak. Ebben az összehangolt, jól szervezett társadalomban körkörös és nem csupán fentről lefelé történő irányítás zajlik, így a szervezet minden sejtje tud az összes többiről és képes befolyást gyakorolni a nagy egészre. osszam meg ezzel kapcsolatban egy emlékemet. Egyszer évekkel ezelőtt azt álmodtam, hogy egy cipész jellegű kis helységben élek és dolgozom. Pirosos bordú színű volt a szoba, szerettem ott lenni, mindenem megvolt, az idő repült. Aztán egyszer csak váratlan késztetésem támadt, hogy kimenjek az ajtón, és hirtelen elcsodálkoztam azon, hogy ez eddig eszemes -e jutott. Amikor az utcára léptem, csodás látvány tárult elém, hasonló műhelyek sorakoztak a végtelenségig rendben, harmóniában, nyugalomban. Ekkor már fellángolt bennem a kíváncsiság és a kalandvágy, ezért egyre messzebb merészkedtem otthonomtól. A kis utcák főútvonalakba, autópályákba torkoltak, zsúfolt, de összerendezett tömegközlekedés lenyűgöző képei elevenedtek meg. Kezdtem rájönni, hogy egy döbbenetes megapolis egyik öntudatlan lakójaként éltem eddig, mit sem sejtve a nagy egészről. Hirtelen az a gondolat fészkelt az agyamba hogy ezt a városszerű rendszert egy másik, tágasabb világban úgy hívják, hogy Buda Laci. Ismerősen csengett ez a név, de fogalmam sem volt honnan. Amikor felébredtem, rájöttem, hogy a sejt tudatosság élményével lettem gazdagabb. Egy sejtem szemszögéből magamat meglátni életre szóló élmény. Maradj még velem, tegyünk egy utolsó kört, Vegyük elő egy pillanatra a genetika problémáját, hiszen bármilyen csodálatos dolgokat produkálhat a testet, ha génjeid eleve meghatározzák, milyen betegségeid lesznek, és meddig élhetsz. Ismereteim alapján az a kép állt össze bennem, hogy génrendszerünk a korábban elképzelt jóval hatalmasabb könyvtár, amelyből azonban csak kevés könyvet használunk aktuálisan. Hogy melyeket, azt nem maga a könyvtár dönti el, hanem a környezetéből érkező hatások szabályozzák. Bruce Lipton sejtbiológusként és elismert egyetemi kutatóként azt hangsúlyozza, hogy egy sejtben a dns tároló sejt inkább szaporodó szerv sem, mint irányító központ. Ez utóbbi feladatot a sejtet borító sejthártya látja el, amely észlel, reagál, döntést hoz, intenzív kommunikációt folytat a környezetével. Egy sejt számára a környezetet fizikai és kémiai közvetítéssel elsősorban aktuális közérzetünk, hangulatunk, érzelmeink jelentik, melyek szoros kapcsolatban vannak gondolatainkkal, elképzeléseinkkel, hiedelmeinkkel, vágyainkkal, reményeinkkel. A gének és a környezet Gregory Bateson antropológus-biológus kifejezésével élve túlélési egységet alkotnak, és a túlélés szempontjából döntő jelentőségűek emberi kapcsolataink, melyek a legerősebben befolyásolják érzelmi állapotainkat magzatkorunktól fogva. Erre már Joachim Bauer neurobiológus hívja fel a figyelmünket, aki hozzáteszi. A génkifejeződés a sorozatos hasonló ingerek hatására viszonylag stabil mintázatot vesz fel életünk első éveiben. De ez a mintázat felnőtt korban is befolyásolható, a tendenciák megfordíthatók, elsősorban a tudatosság és az érzelmi környezet módosítása által. Ez magyarázza például a szerelemben vagy a pszichoterápiában felépülő minőségi kapcsolatok jótékony hatását a testi folyamatokra. Thousand Church, az epigenetikai gyógyítás egyik élenjáró kutatója, a tudatosság biológiai folyamatokra gyakorolt hatását a szándék biológiája kifejezéssel teszi megragadhatóvá. Szerinte minden egyes gondolatunk, Azonnal rezonál a félvezető tulajdonságokkal rendelkező, az egész testetbe hálózó kötőszöveti rendszerünkben, E vibráció pedig géneket kapcsol ki és be, megbetegedési vagy gyógyulási folyamatokat indítva. Mindezeket összegezve, leegyszerűsítve, testünk nem más, mint gondolkodásunk háromdimenziós képe. Deepak Csopra szavaival korábban a tudomány azt állította, hogy fizikai természetű gépezetek vagyunk, akik valahogy megtanultunk gondolkodni. Már azonban kezd világossá válni, hogy alapvetően gondolatok vagyunk, amelyek megtanulták, hogyan hozzanak létre egy fizikai természetű gépezetet. Ha ezekbe valóban belegondoltál, válaszolj magadnak. Milyen érzést tudni, hogy a legapróbb gondolatomra, érzésemre, az összes sejtem reagál? Hogyha örülök, ők is táncra perdülnek. Ha dühös vagyok, ők is feszültek, bénultak lesznek. Ha szerelmes vagyok, ők is a mennyországban érzik magukat. El tudom-e fogadni, hogy ha a gének soron nem irányítanak semmit, nem lesz olyan könnyű a genetikai determinizmus kifogásai mögé bújni? El tudom-e viselni annak a gondolatnak a súlyát, hogy esetleg képes vagyok hatást gyakorolni DNS állományom struktúrájára és működési aktivitására? Hogy nagymértékben a tudatosságomon múlik, betegítem vagy gyógyítom éppen magam? Mosoly terül -e szét az arcomon arra a gondolatra, hogyha emberi kapcsolataimban szeretetet, bizalmat, összetartozást, hálát, odafigyelést élek át, az olyan biokimiai környezetet hoz létre sejtjeim számára, mely a növekedést, az egészséges működést, a gyógyulást segíti. Milyen következtetésekre jutok, ha tudom, hogy a félelem, a neheztelés, a harag, a szégyen, a bűntudat, a kiszolgáltatottság érzése olyan hatás gyakorol a sejtjémre, mintha mérget vecskendeznének a közvetlen közelébe. Vegyük úgy, hogy mostanra teljes mértékben kigyógyultunk az elmúlt két-három évszázad egyoldalúan anatómiai-patológiai hangoltságú, mechanikus emberképéből. Tegyünk egy kísérletet a fentiek összefoglalására. Figyeld meg, jó érzése hallani az alábbiakat. Ha a saját testemre gondolok, tisztában vagyok azzal, hogy megfigyelő szubjektumom egyben alakítója is megfigyelésem tárgyának vagyis közvetlenül a figyelmem minőségén keresztül gyakorlok befolyást erre a sajátos elektromágneses hullám részeske mintázatra amit a hétköznapi tudatom saját testemként ismer fel a testemhez mint anyagi jelenséghez egyfajta intelligens mező tartozik ez a morfogenetikus jellegű testmező végzi biológiai organizmusom alapvető vezérlését összhangban a szervezetem egyéb információk közvetítő rendszereivel, mint amilyen például az idegrendszerem, a hormonális rendszerem, az immunrendszerem vagy a kötőszöveti állományom. E mező központjában a pulzáló szívem áll, amely mint egy elektromágneses jelforrás minden szívdobbanásommal megüzeni a tennivalókat. A holografikus elvek alapján testem minden apró része tartalmazza a nagy egész összes információját. Az egész testem érez, gondolkodik, emlékezik. Izmaimban elfeledett emlékeim tárolódnak, érzelmeim keresztúkkasul átjárják szerveimet, képes vagyok döntéseket hozni a zsigereimben, intuitív üzemmódban olyan információkhoz férhetek hozzá, melyeket személyes múltam alapján talán nem is ismerhetnék meg. Érzelmi környezetem és tudatosságom nagy mértékben befolyásolja, hogy génkönyvtáromból milyen mintázatok fejeződnek ki. E folyamatokat a korábban elképzeltnél jóval nagyobb mértékben módosíthatom saját magam bármely életkorban. Ha így szemléljük testünket, egészen más viszonyulást alakíthatunk ki hozzá. Ráébredünk, milyen csodálatos komplex rendszer teszi lehetővé azt, hogy tudatunkkal, szellemi lényünkkel otthonra lejjünk benne. Minden, ami a testünkben zajlik, egyéni tudatosodási folyamatunkat támogatja. A tünetek, panaszok, üzenetek kiválnak. Betegségek könnyebb, nehezebb leckékké, mind-mind tükrözve tudattalan, szőnyeg alá söpört, esetleg generációkon át hurcolt témáinkat. Ez a test kivívja tiszteletünket és csodálatunkat, megérdemli hálánkat és szeretetteli figyelmünket. Így talán már nem hangzik furcsán, ha azt mondom, lelkesedem a saját testemért. A pszichológiáról amikor egyetemi tanulmányaim során az orvosi pszichológia tantárgyhoz értünk, elöntött a lelkesedés és az érdeklődés két olyan minőség, melyek addigra épp eltűnni látszottak a horizontról, miközben én a korbonztan és a gyógyszerészet dzsungelében bolyongtam. Szó szerint véresen komoly tantárgyok voltak ezek. Negyedé fél évében hárman is megbuktunk az utolsó vizsgán. csupán a rektori utóvizsga lehetősége mentett meg az évismétlés rémétől. De ide már csak ketten jutottunk el – a harmadik srác, amikor hazament a sikertelen piros UV után, elbe magát édesapja vadászpuskájával. Akkor mély megrendülésemben és tehetetlenségemben elhatároztam, hogy végigcsinálom az egyetemet már csak ő miatta is. A lélektam megjelenése végre friss lendületet adott. A pszichoszomatikus korformák magyarázó elméletei újra felcsillantották a reményt, hogy megtudhatok valamit arról, mi is az igazi oka a megbetegedéseknek, mert addig csupán a folyamatok mechanizmusait tanulmányoztuk, és időnként egyszerűen ezeket neveztük okoknak. Azért magas a vérnyomása, Kovácsnéni, mert az ereje a keletinél jobban összehúzódnak. Így mutatom, tetszik érteni? Enged meg, hogy felidézek néhány gondolatot azok közül, amelyek akkoriban nagy hatást gyakoroltak rám. Elsőként az vágott melbe, hogy már Platón is mennyivel tisztában látott, mint a legtöbb egyetemi oktatóm, amikor ezt írta. Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél, hogy vannak orvosok csak a test, és vannak orvosok csak a lélek számára, noha ezeket senki sem tudja szétválasztani. Nevezetesen soha nem veszik figyelembe az egészet. Az egészre kellene fordítaniuk a gondolkodásukat, mivel ott, ahol az egész gyengélkedik, lehetetlen, hogy a rész egészséges legyen. Majd Mózli gondolatát izlegettem kíváncsian, melyet 1876-ban vetett papírra. Ha az érzelmek nem tudnak levezetődni külső testi tevékenységben vagy megfelelő szellemi munkában, akkor a belső szervekre hatnak, és azok funkciójában zavart idéznek elő. És a bánat, szenvedélyes jajgatásban és siránkozásban hamar lecsillapodik. Lenyűgözve olvastam Mezmerről a szuggeszió mesteréről, Sárkó hipnózis előadásairól, kűjéről, az török úttörőkutatójáról, Praier katartikus terápiájáról. A 19. század végének géniuszai voltak ők, akik látványosan és sikeresen kezeltek testi betegségeket pusztán lelki módszerekkel. Ámult az akkori közönségük? Ámultam én is száz évvel később. Freud koncepciója a tudattalanról, elméletei az elfojtott, majd a testi tünetek formájában visszatérő tünetekről, akkoriban megkérdőjelezhetetlennek és kristálytisztának tűntek. Igaz, hogy amikor a személyiségfejlődés orális és anális szakaszait tanulmányoztuk, néhány hónapig székelési nehézségeim támadtak. Úgy tűnt elfelejtettem, hogyan kell elengedni, az akarással meg nem mentem semmire. De aztán valahogy felgyógyultam e furcsa korból. Ehhez az is hozzásegített, hogy kértem egy fél órát pszichológia tanáromtól. Akinek elkezdtem ecsetelni a problémámat, majd hirtelen rajta kaptam, hogy egy pillanatra elszundított közben. Ettől enyhén megalázva éreztem magam, de arra is rászméltem, hogy valószínűleg nem lett halálos betegség az, ami rám tört. És másnapra elmúlt az egész, úgy, ahogy volt. Csodálattal és mérőjövő egyetértéssel olvastam Grodek 1912-ből származó megállapítását, miszerint az ember testi megnyilvánulásai egytől egyig az ismeretlen S valódi lelki lényegünk, Mélyén elrejtett döntések szimbolikus kifejeződései. A test jelkép, az S eszköze. Pár évtizeddel később Walter Cannon és Seje János írtak pszichoszomatika történelmet a stressz fogalmának bevezetésével. Az a gondolat, hogy egészségi állapotunk romlásának egyik legáltalánosabb háttértényezője az elégtelen stresszkezelés, az evolúciós szempontból idejét múlt túlheves, indokolatlanul tartós, gyakran szükségtelen élettani vészreakció, túlfeszültség, felpörgetettség, mit sem vesztett aktualitásából. Egyetemi tanulmányaim idején friss elképzelésnek számított, hogy a korai gyermek kapcsolat milyen drámai hatást gyakorol a későbbi megbetegedési hajlamra. Ennek kifejezésére még külön fogalom is született a pszichoszomatogén anya, aki a viselkedésével, mint egy kiváltja gyermekében az asztmát, allergiát, emésztési zavarokat, mi egymást. Ez szörnyen hangzott számomra, és kifejezetten megkönnyebbülve vettem tudomásul, hogy az apákat nem szedték elő ilyen formában. Innen léptünk aztán a családvizsgálata felé, és kezdtük tanulmányozni a rendszer szemléletű megközelítéseket, amelyek már a teljes paradigmaváltás hangulatát idézték. Ludwig von Bertalan fésztársai a XX. század második felének tudományos gondolkodását alapvetően új irányba terelték a komplex rendszerek működésének vizsgálatával. Megerősítés nyert a cirkuláris okság jelensége. A testi és lelki folyamatok egymást kölcsönösen kiváltják, befolyásolják, például ha nem mozgok, lehangolt leszek, ha lehangolt vagyok, nincs kedvem mozogni sem. Ezt józan paraszt észre is ki lehet találni, de nehéz bizonyítani. Tudományosan is értelmezhetővé vált az analógiás gondolkodás, amelyet azelőtt főként az ezoterikus irodalom tárgyalt, a híres okkult tanítás Hermész amint fent úgy lent, vagyis, hogy a létezés különféle hierarchikus szintjein hasonló törvényszerűségek uralkodnak. Például egy sejt is érzékel, gondolkodik, döntéseket hoz kommunikál, akár csak egy sejthalmaz, egy szerv, egy ember, egy társadalom. Engem kifejezetten meglepett, amikor először hallottam arról, hogy a testünkben lévő szervrendszerek, vagy akár családunk tagjai, a föléjük rendelt rendszer egyensúlyának fenntartása érdekében tüneteket csereberélhetnek. Követed? Tüdőkből a belekbe, szülőkből a gyerekbe. Ezzel a felismeréssel számos magas pszichoszomatikus betegség nyert egy csapásra magyarázatot. Gondoltad volna például, hogy gyakoribb a gyerek aszmás megbetegedése olyan családokban, ahol nincsenek zárható ajtók. Kommunikációs szempontból egy beolvadás túloltalmazás figyelhető meg. Érdekes gondolatnak találtam, hogy ha valamely részem beteg, akkor az egész szervezetem érintett. Akkor kezdtem el gyanítani, hogy hosszú távon kevés lesz, ha szakorvosi szemlélettel közelítek valamely elromlott szervez részhez hogy lényeges átgondolnom a táplálkozásomat, a légzésemet, a pihenési szokásaimat, a stresszkezelésemet, az emberi kapcsolataimat, ha például nem tetszik, amit a bőröm produkál. Megértettem, hogy ha a családomban valaki beteg, akkor az egész család beteg, és lehet, hogy az egész családnak szüksége van valamilyen változásra a gyógyuláshoz. Ezek a friss gondolatok erőt adtak orvosi tanulmányaim elviseléséhez. Húsz éve történt mindez, és visszagondolva már akkor is jellemző volt, hogy amit az egyetemen be kell magolni, az javarészt elavult információ tömeg. Szerencsés esetben is több éves, átlagosan több évtizedes, de nem ritkán évszázados alamaradás. Emlékszem, hogy akkoriban szívesen idézgettem gúnyos hangon, amit valahol olvastam: A biológia sok mindennel foglalkozik, mégsem tudja megfejteni, hogy mi az élet. A pszichológia sok mindenre tudja a választ, csak arra nem, hogy mi a lélek. Amióta az iskolapadból, valamint a kötelező továbbképzések rendszeréből kiléptem, és arra fordítom a figyelmemet, amit tényleg érdekel, örömmel is csodálattal követem, milyen gyökeres fordulatokat hozott a lélektani gondolkodásban az utóbbi néhány évtized. A pszichológia elkezdett valóban a lélekkel foglalkozni. Hadd említsek meg néhány pszichológiai iskolát, irányzatot a teljeségigényen nélkül, amelyek hatást gyakoroltak a gondolkodásomra. Ezek a leglényegesebb szellemi forrásai és alapjai későbbi munkámnak. A magam szavaival meg is fogalmazom, mit üzentek nekem. Szomatopsziológia. Az ember lelke egy testbe van bújtatva, és érdemes odafigyelni erre a testre is, amikor lelki gondokkal foglalkozunk. A test nagy részt automatikusan működik, őrzi a teljes élettörténetet, Elválaszthatatlanul összefonódik a lelki folyamatokkal. A test maga a tudattalan, vagy hétköznapi nyelhasználattal, a tudatalatti. Stress pszichológia A maikor emberére nehezedő legnagyobb kihívás a külső és belső világ összeegyeztetése, az információ dömping feldolgozása, a feszültségek elengedése, az érzelmek szabad kifejezése, a konfliktusokkal való megbirkózás. A legtöbb betegség valamilyen módon összefügg az elégtelen stresszkezeléssel. Pozitív pszichológia A patológia orientált lélektani paradigma lecserélésével az emberi lét előrevévő aspektusait hozza reflektorfénybe. Ezzel teret ad a tudatosság számára, hogy a figyelem energiájának segítségével azokat a folyamatokat erősítse, amelyek az egészség felé mutatnak. ASC pszichológia a módosult tudatállapotokkal altered states of consciousness dolgozó irányzatok összefoglaló elnevezése. Az ősi sámáni transtól a jogán, hipnózison, relaxációs technikákon át az agykontrollék, NLP meditációit számos módszer alapul azon a megfigyelésen, hogy az elme különleges képességeit, például emlékezés, vizualizálás, kreativitás, öngyógyítás, speciális tudatállapotok elérésével könnyebb kiaknázni. Energia-pszichológia Megkíséri egybeolvasztani a keleti energiateóriákat a nyugati pszichológiai megközelítéssel. A testet, mint energiarendszert tételezi, rezgésekben és frekvenciákban gondolkodik, és a pszichoterápiás munkát összeköti a csakrák, meridiánok, kitüntetett akupunktúrás pontok manipulációjával. Kovantum-pszichológia az olyan fizikai elveket igyekszik lélektan és terápiás közegbe ágyazni, mint a kvantumugrás, a húrelmélet vagy a párhuzamos univerzumok. E módszer szerint a megfigyelő szubjektum és a megfigyelt objektum, például saját testünk közötti speciális viszony tudatosításával és a valóság projekció módosításával képesek vagyunk ugrásszerű változásokat generálni testi-lelki egészségi állapotunkban. Transpersonális pszichológia A spirituális hagyományok integrációját felvállalva utatnyit a lélektani horizont kiszélesítésének. Az emberi lélek gyökérzete és lombozata messze meghaladja individuális lényét. Világunkban mindent áthat az intelligens szellem működése. Integrál pszichológia Grandiózus kísérlet arra, hogy mindezen gondolatokat, elveket, tradíciókat és módszereket egy egységes keretbe, világképbe foglalja, amely egyszerre pszichológiai, filozófiai, természettudományos és spirituális támpont is lehet a mai kor kereső embere számára. Remélem egyet velem, a XXI. században az egyetlen lehetőség a tudományágak integrációja, a befogadás, a kölcsönös megtermékenyítés. A filozófia, a fizika, a biológia, a biokémia, az orvostudomány és a pszichológia immár egymással szövetkezve, vallási, szellemtudományi, spirituális és művészeti aspektusokra nyitottan válaszolhat az emberiség nagy, aktuális kérdéseire. A XXI. századi testgyógyítása kíséreljük meg összefoglalni, mit mondhatunk el az emberi testről a fenti gondolatok, felfedezések, tudományos megállapítások alapján. Ezeket az alábítételeket munkahipotézisként tartom számon, úgy tekintek rájuk, mint az általom jelenleg megragadható legjobb kiinduló pontokra. Lemondtam arról az igényemről, hogy mindent pontosan tudjak és objektív igazságokra legyek. Ahogy Roberto Assagioli a világhíri olasz pszichiáter mondta, az általa kidolgozott, szintézis nevű módszerről. Nem az igazság, de egy marha jó tipp. Én is így vagyok ezzel. Olyan gondolatokkal veszem körül magam, amelyek jó tippnek tűnnek, vagyis amelyeket igazolódni látok a gyakorlatban, amelyek segítik a munkámat, inspirálnak, lelkesítenek, és ezek itt ilyenek. Testünk alapvetően energiatermészetű, és mint ilyen egy intelligens mező által irányítottan, összerendezetten, sajátos mintázatokat generálva és ismételve működik. A fogantatás pillanatától a halál pillanatáig ez az intelligencia áthatja, alakítja, egyben tartja. A test, távolabbról nézve, olyan, mint egy négydimenziós hullám, Felbukkan a téridőben, valameddig létezik, mozog, él, majd elenyészik, visszaolvad az ős tengerbe. A létező összes test az energetikai folyamatok szintjén elválaszthatatlanul összetartozik, alkotó részeik villámgyorsan cserélődnek egymás közt. A hullámok és részecskék szintjén a szó szoros értelmében egy test vagyunk, egy és ugyanazon tenger hullámai. Ahogy az individuális test együtt hullámzik az egész univerzummal, olyan, mintha ennek a kollektív, kozmikus testnek egy sejtje lenne, önálló tudattal és ugyanakkor az össztudat lehetőségével megáldva. Testünk minden alkotó része sejtje hasonlóképp intelligens, tudattal bíró individum, és egyszerre egy csodás rendben együttműködő közösség is. Mindaz, ami a testünkben zajlik, Lelki folyamatainkkal a lehető legszorosabb kapcsolatban van. Gyakorlatilag a test a tudat háromdimenziós kivetülése. Testünk nagy tudattalanul tevékenykedik, sőt, bizonyos értemben a test maga a tudattalan, hiszen itt törződnek elfeledett emlékeink, ösztöneink, vágyaink, tetterünk, itt hullámzanak érzelmeink, ebben a rendszerben szerveződnek gondolataink, és minden a működéseknek csupán egy töredéke tudatosul bennünk testünk képes arra, hogy múltbeli fájdalmas emlékek, élmények és a hozzájuk kapcsolódó félelmek energiamintázatait összesűrítve elraktározza, egyfajta védelmi pajsként megőrizze, így módon automatizálva az elkerülés folyamatát. Mindez saját érdekünkben, de sokszor akaratunk ellenére történik. A testi tünetek felfoghatók üzenetként is melyek visszafejtésével eljuthatunk tudattalamba süllyedt, elfelejtett, elfolytott, fel nem oldott, el nem engedett, de lelki fejlődésünk szempontjából lényeges emlékeinkhez, fájdalmainkhoz, félelmeinkhez. Bízom benne, hogy ezek után kíváncsi vagy rá, hogyan viszonyúj újonnan felfedezett testethez. Mi módon tudod egészségben tartani és, ha szükséges, gyógyítani? Bennem mindez úgy összegződött, hogy a gyógyulás az alábbi irányok mentén történő elmozdulást jelenti. Az izolációtól a kapcsolatig, a figyelmetlenségtől a figyelemig, az öntudatlanságtól a tudatosodásig, az elrejtettségtől a megjelenítésig, a közönytől a gyengétségig, az ellenségességtől az elfogadásig, a nehezteléstől a háláig a kellemetlenségtől az örömig, a töredezettségtől az egységig, a félelemtől a szeretetig. Olyan módszere megközelítésre van tehát szükségünk, amely segíti a fenti irányokba történő elmozdulást, és lehetőség szerint tartalmazza az alábbiakat. A testünket barátként, otthonos közekként, jóindulatú segítőként fogja fel. A testjelzéseit, a tünetek, panaszok, fájdalmak és betegségek szimbolikus üzeneteit képes megfejteni, és ami talán még fontosabb, átérezni, befogadni. A megértett üzenetekhez olyan érzelmi töltést tud társítani, ami lendületet ad a gyógyuláshoz szükséges lépések megtételéhez. Tekintetbe veszi a személy élettörténetét és érzelmileg jelentős kapcsolatainak rendszerét. Használja a tudatosság és a képzelet teremtő erejét, valóságformáló potenciáját. Lehetővé teszi testünk minden egyes sejtjének, alkotó részének pozitív érzelmekkel való elárasztását. A teljes körű felelősség felvállalását mozdítja elő, anélkül, hogy ez megterelő vagy elkeserítő lenne, esetleg szégyenkezéssel töltene el. Olyan hitrendszert segít képíteni, mely a folyamatos gyógyulást, és az egyre emelkedő jólét lelki programjait engedi elhatalmasodni. Kíváncsi vagyok, ha te úgy döntenél, hogy az emberek gyógyításával akarsz foglalkozni, milyen módszert választanál ehhez? Vajon hol lelhető fel az a gyógymód, amely magába foglalja valamennyi fentebb megfogalmazott kritériumot? Keletre mennél? Nyugatra? A múltban keresnél? A jövőben? Hogyan választanál a sok-sok ígéretes lehetőség közül? Elmondom én, mire jutottam. Orvosként, majd később psziáterként és pszichoterapeutaként változó érdeklődéssel fordultam a testi megbetegedések irányába. Bonsztermi élményeim lenyűgöztek, de gúzsba is kötötték egy időre a gondolkodásomat. Mivel az egészségügy mai rendszerébe ágyazott orvosi tevékenységet rendkívül lehangolónak és eredménytelennek éreztem, már pályám kezdetén hátat fordítottam az egésznek, majlúgyom más ezzel a sok krónikus nyavajával, és inkább az emberi lélek működésének kutatásában merültem el. Akkori dualisztikus gondolkodásomban nem tűnt fel az ellentmondás, hogy egyszerre próbálok valami egy és oszthatatlan jelenségtől elfordulni és odafordulni felé. Mindeközben élénken érdeklődtem minden nem hagyományos gyógymód iránt. Azon igyekeztem, hogy a betegségek lelki aspektusait és a különféle alternatív gyógymódok ígéretes eredményeit kombináljam. Az egyetemi tanszék, melyet megalapítottam és vezettem évekig, ezt a kacifántos nevet viselte egészségpszichológia és komplementer medicina. Büszke voltam rá, hogy az egészségügyi felsőoktatás falai közé bekerülhettek végre az olyan rejtélyes, sokat támadott, de minimum figyelemre méltó módszerek is, mint a homeopátia, az akupunktúra, a bioenergetika és általában a természetgyógyászat működőképes irányzatai. Mindeközben igyekeztem minél pontosabban és mélyebben megragadni, mit jelent betegnek lenni és mi hozhatja meg a leggyorsabb, legmélyebb, legtartósabb gyógyulást. Idővel aztán, hála a saját betegségeimnek és pácienseim, tanítványaim, történeteinek ismét összeért bennem a test és a lélek dolga. Néhány évvel ezelőtt egy januári reggelen azt a szó összetételt visszhangozta az elmém, mint amikor valami álomfoszlány ébredéskor furcsa fönn a tudatosság szitáján, hogy szomatodráma. Soha nem hallottam ezt így azelőtt, bár akkor már sok éve foglalkoztam szomatopszioterápiával és pszichodrámával. Egyfajta elemi bizonyosság szállt meg, hogy kincset találtam, hogy valami egészen alapvető dolog vált hirtelen nyilvánvalóvá vaksi szemem előtt. Azon a napon hoztam egy döntést, hogy hajlandó vagyok ennek a szónak a szolgálatába állni, kikutatni mit rejt, titkait, ellesni és továbbadni. A szomatodráma egyfajta szenvedélyé vált számomra. Az évek során megtapasztaltam, hogyan alakíthatjuk át a tüneteinktől való megszabadulás sürgető vágyát az értő és szeretetteli figyelem, a mezőkben kódolt információk feltárása, valamint a saját testünkkel való kreatív kommunikáció segítségével valódi öngyógyítássá. A szomatodráma lényegében egy rendszerszemületű, gyakorlatorientált, rugalmasan alakítható játékos módszer. Ennek tanítása és gyakorlása közben találkoztam több tucat reménytelennek tűnő testi tünet, panasz, csodás, és váratlan, megmagyarázhatatlannak tűnő erőteljes átalakulásával a színanáltátok a kezdve a fogfájáson, szívproblémákon, problémákon, emésztési zavarokon át egészen a daganatos betegségekig. Hamarosan mesélek arról, hogyan és mitől működik. A gyógyulásról Egy csipetnyi csoda Találkoztam egy fiatal emberrel, akinek egy motorbaleset következtében fél éve fájt a térde. Szeretett volna végre megszabadulni a gyötrő fájdalomtól, és, kezelő orvosa szerint, állapotának már javulnia kellett volna. Ellátogatott egyik nyitott szomatodráma tréningünkre, a módszerről később írok majd részletesebben, ahol néhány ember segítségével eljátszotta a térde Megdöbbenve tapasztalta, hogy amint átadta valakinek a térd szerepét, neki egy csapásra elmúlt a fájdalma, a térd megszemélyesítője pedig abban a pillanatban érezni kezdte azt a saját térdében. A játék tíz percig tartott, mi alatt sikerült megbeszélnie a fájdalommal, hogy ne térjen vissza. A megkönnyebbült fiatalember azzal a meggyőződéssel távozott, hogy csoda történt. Azóta nem találkoztam vele, de bízom benne, hogy a térde is elfogadta a felhatalmazást a gyógyulásra. Egy másik alkalommal egy képzőcsoportban demonstráltam, hogyan készítünk interjút egy fizikai panaszokkal küzdő személlyel, mielőtt belekezdünk a gyógyító játékba. A középkorú hölgy két éve tartó makacs táj fájdalmaira panaszkodott. Pár percig beszélgettünk, majd elmagyaráztam a csoportnak, mit miért csinálunk és hogyan folytatnánk a játékot, ha folytatnánk. Megköszöntem a hölgynek, hogy vállalta a beszélgetést, és hogy eltekint a téma további kibontásától. Egy-két héttel később kaptam tőle egy levelet, hogy nem tudja, miért a csípő fájdalmai aznap nyom nélkül elmúltak, és azóta sem tértek vissza. Nemrégiben egy hölgy a csoportfoglalkozás előtt jelezte, hogy nem igen tud mozogni, mert néhány napja heves gerincfájdalmak kínozzák. A zomatodráma játéka nagyjából három négy órát vett igénybe. Ő maga nem avatkozott be, lefeküdt és csak nézte, hogy a társai megjelenítik a betegség és a gyógyulás folyamatait. Nem csinált mást, csak figyelt és érzett. Pedig tudta, hogy jó lenne, ha tenne valamit magáért, de ehhez akkor és ott gyengének érezte magát. Ezzel együtt a fájdalom enyhült, másnapra pedig eltűnt, mintha ott sem lett volna. Csodás gyógyulásokról lépten nyomon hallunk, csak sajnos általában nem velünk történnek. Igyekszünk hinni a lehetőségekben, de a hitünket valós, átélt, saját tapasztalatok erősítenék meg igazán, azoknak pedig gyakran hiány vagyunk. A csoda esélyei elvékonyodnak, marad a gyógyszer, a műtét, a diéta, a türelem. Szeretném elmagyarázni, miért nem csoda mindez. Hogyan tegyük lehetővé, hogy szervezetünkben minél inkább teret kapjon, az igazi csoda a természetes önműködő gyógyulás, amit egy szóval úgy is szoktunk nevezni. Öngyógyítás öngyógyítás. Tudom, markás álláspont, de nekem tetszik. Nincs más valódi gyógyítás, csak az öngyógyítás. A lélekkel átitatott test egy tökéletes öngyógyító rendszer. Az orvoslás és a gyógyászat bármely más formája annyiban eredményes, amennyiben ezt a rendszert megfelelően megérti és támogatja. Ellenkező esetben a kezelés inkább csak további bajok forrása lesz, és a tűzoltás után sokszor még nagyobb lesz a vízkár. Ha az embert holisztikus rendszerként csodáljuk körbe, és működését négy dimenzióba vetítve vizsgáljuk, test, szív, elme, lélek, majd ezt a négy dimenziót bontjuk külső és belső alrendszerekre, egy elég egyszerű alapreceptet kapunk arra nézve, hogy mit jelent, miből áll össze az egészségmegőrzés és az öngyógyítás. Kérlek, hallgass végig az alapreceptet! Nem azért, hogy valami újat találj benne, vagy azon kezd töprengeni, mi hiányzik éppen most az életedből, vagy hogy az idealizált felsoroláson, hanem csak azért, hogy meglegyen a közös nevezőnk. Hogy összefoglaljuk, amit az emberiség történelmének ismertebb gyógyítói hirdettek, és amivel valahol belül te is, én is tisztában vagyunk, még ha nem is tudjuk megvalósítani. Az alaprecept. Egyes pont a test és a fizikai környezet szintje. 1. A test gondozása és gyógyítása, megfelelő táplálkozás, légzés, testmozgás, pihenés. 2. a környezet alakítása, jó minőségű táplálék, tartózkodás a mérgező környezeti behatásoktól, megfelelő lakásviszonyok, természetközelség, rend, szépség, tisztaság, biztonság. Második pont az érzelmek és a kapcsolatok szintje. Három, az érzelmek megélése és gyógyítása. A megbetegítő érzelmek, például harag, leheztelés, bűntudat, szégyen, feloldása, elengedése. A feltöltő, energizáló érzelmek, például öröm, lelkesedés, hála, szeretet, minél gyakoribb átélése. Négy, a kapcsolatok alakítása. konfliktusaink rendezése, függőségek feloldása. Szeretetteli, őszinte, kölcsönös egymásra utaltságon alapuló kapcsolatok építése. Hármas pont. A gondolkodás és az információk szintje. 5. A gondolkodás tisztítása és gyógyítása. Saját hiedelemrendszerünk, meggyőződéseink és gondolataink minél teljesebb megismerése, a szükségtelen, káros, megbetegítő, akadályozó részek elengedése, a józan derűs gondolkodás megerősítése. 6 az információs környezet alakítása. Folyamatos élvezetes tanulás olyan információk keresése, könyvek, tanítások, tréningek, melyekből erőt és lendületet merítünk, s amelyek az egészség felé orientálnak, a szükségtelen vagy káros információk, például egyes tévéműsorok, aggodalmat és félelmet keltő hírek leépítése. 4. Pont. A lélek és az isteni minőség szintje. 7. A lélek megtalálása. Öntudatra ébredés, személyes küldetés felfedezése, belső béke meglelése, spirituális úton való elindulás. 8. Az isteni minőségbe való beleolvadás. A külső és belső egységének felismerése, Mély harmónia a természettel, a mindenséggel, vagy, ha úgy tetszik, az Istennel, személyes Istenképeddel. Aki ezt a programot követi, testi-lelki egyensúlyát nehéz körülmények között is meg tudja őrizni. Kevés betegséggel fog találkozni, azokból is hamar kigyógyul. Ezekkel persze többé-kevésbé mindenki tisztában van. Talán el is untad magad, mire ezt végighallgattad. Ugyanakkor, ami az elmélet szintjén a könyökünkön jön ki, azt a gyakorlatban meg is valósítani nem mindig egyszerű. Sőt, legtöbbünk számára kifejezetten nehéz. Ehhez szeretnék további támpontokat adni, melyek segíthetnek abban, hogy eredményes öngyógyító folyamatokat indíts el magadban. Olyanok ezek a szempontok, mint a fűszerek, melyek nem csak ehetővé, de szerethetővé is teszik az alaprecept szerint készülő ételt. Fűszerek egyes pont, elfogadás és önátadás. Ha változást, gyógyulást szeretnél, feltételként két homlok egyenest ellenkezőnek tűnő kiinduló pont kínálkozik. Az első, elégedetlennek kell lenned azzal, ami van, ki kell használod fájdalmat, dühöd, csalódottságod, motiváló energiáit, és egészen pontosan ki kell tűznod a céljaidat, majd keményen kitartóan küzdened az eredményért. A második, Először is el kell fogadnod, ami jelenleg van, majd lelkedben nyitottá válnod a változásra, feloldani az érzelmi mentális békjókat, melyek a régi állapothoz láncolnak, erős vágyot táplálnod azzal kapcsolatban, amit szeretnél, és aztán bizalommal várni és hagyni, hogy megtörténjen, szinte magától mentesen, ami rendeltetett. Így néha még jobb dolgokat is kapsz végül, mint amit eredetileg akartál. Nekem mindkettő tetszik és igaznak tűnik. Ha túljutok az elmém zavarodottságán, általában felvillanyoz, ha két egymást látszólag kizáró gondolatot egyszerre érzek vonzónak és érvényesnek. Ilyenkor a szinergia, a kreatív kombináció lehetőségét szimatolom. Az első állásponthoz erő kell, célra tartás, fegyelmezettség. A második megközelítéshez látság, türelem, bizalom, nyitottság egyszerre képviselik a teljességet. Mindkettőre szükség lesz, ha valami újat akarunk teremteni, például egészségi állapotunkon javítani. Az a tapasztalatom, hogy a betegségek esetén ez az integrált megközelítés különösen fontossá válik. Ahhoz, hogy az öngyógyító folyamatoknak teret adhassunk, mindkét hozzáállásból érdemes meríteni és egy személyre szabott, működőképes, motivációs csomagot összerakni kidolgozni az egyéni módját annak, hogy miként tudom egyszerre elfogadni a jelenlegi helyzetemet, sok szenvedés fakad abból, ha az ember nem tud igent mondani arra, ami van, és ugyanakkor elmélyíteni a gyógyulásra vonatkozó szándékomat, megerősíteni elkötelezettségemet, megsokszorozni lendületemet, és mi hamarabb a tettek mezeire lépni. Sok szenvedés fakad abból, ha az ember keserű szájzzel megpróbál beletörődni körülményeibe. Emlékszem, jó pár évvel ezelőtt egy pszichodráma csoporton az egyik hölgy lefeküdt a szőnyegre, és arra kérte a többieket, megyék rá, hogy felkeljen. A többiek kísérletezésbe fogtak, egyenként odamentek hozzá, és megpróbálkoztak valamilyen ötlettel. Volt, aki hízelget neki, volt, aki erőszakoskodott vele, volt, aki igyekezett talpraállítani a rongybaba-szerű testet, és olyan is volt, aki csendben letelepedett mellé egy ideig. Mivel a hölgy nem mozdult, én is tettem egy kísérletet, hát, ha beválik. Megsimogattam a fejét, és valami olyasmit mondtam neki. Nyugodtan feküdj ameddig csak jól esik. Akkor kell majd föl, ha megjön hozzá a kedved. A hölgy ekkor felsóhajtott, nyújtózott egyet, megköszönte, hogy időt kapott a csoportól a személyes témájára, rámosolgott, és visszaült a helyére. Mondanom sem kell, megdicsülve éreztem magam. Nem véletlen, hogy egy évtized távlatából is pontosan emlékszem a történtekre. Betegségek, problémák esetén az egyik legnagyobb akadály az ellenállás, a tiltakozás, az elnemfogadás. Ha zavaró jelenségeket, tüneteket tapasztalunk, érthető módon az első reakciónk az, hogy igyekszünk megszabadulni ezektől. Így sok kellemetlen élményt megúszhatunk, de el is veszíthetjük annak esét, hogy jobban megismerjük az adott jelenséget. Emiatt aztán gyakran elhúzódó, hullámokban visszatérő folyamatok indulnak, nem egyszer romló tendenciával. Nem tudom, jutott -e már eszedben, hogy áramot vezes a postaládádba, hogy a postás ne tudja bedobni a csekeket, késedelmi értesítőket, büntetési felszólításokat, majd a bírósági idézéseket. Ha felismerült benned, valószínűleg lebeszélted magad erről. Végtére is hosszabb távon nem sokat nyernél vele. A jelen helyzet elfogadása az első és talán a legnehezebb átléphető küszöb. A kellemetlen tünetek bosszussá, elkeseredetté, türelmetlenné tehetnek és gyakran éppen valami nagyon fontos dolog elintézését akadályozzák meg. Ritkán gondoljuk vidáman, na, ez a fogfájás most épp jókor jött. Az ellenkezője sokkal gyakoribb, nincs idő a fájdalomra, egyelő, nincs idő a helyzet elfogadására, megértésére, egyelő, nincs idő a fejlődésre, a bölcsesség virágának kibomlására, egyelő, nincs idő önmagunkra. Féreértés ne esség. nem ítélek el senkit, aki egyszerűen csak meg akar szabadulni a kellemetlenségtől, én is sokszor vagyok így. Amit ezzel együtt érdemes végig gondolni, a rövid távon zavaró élmények mesterséges kiiktatásával hosszabb távon ezerszer annyi kellemetlenséget ránthatunk a nyakunkba, ráadásul nem is biztos, hogy látni fogjuk ezek között az összefüggést, mert a következmények nem azonnaliak. Akár át is alakíthatnánk a reklám szlogent így, nincs időd a fájdalomra? Akkor majd sok időd megy rá a szenvedésre. Ezt a tételt legjobban a túlsúly problémájával tudom illusztrálni. Talán nincs még egy olyan téma, ami ennyi kilátástalan küzdelmet, ennyi reménykedő és csalódott embert kötne össze, mint a fogyózás. Az elkeseredett, jó-jó effektussal kísér diéták kiindulópontja szinte minden esetben az öngyűlölet, a változtatás kétségbesett vágya, az undorig menő elidegenedés saját testünktől. Emlékszem egy hölgyre, akit a terápia folyamán arra kértem, érintse meg azokat a részeket a testén, amelyeket túlsúlyosnak talál. Negyed órába telt, még egyáltalán hajlandó volt a tenyerét a derekára tenni. Viszhoigás és utálat jelent meg a szemében. Hirtelen átfutott az agyamon, mit fogok tenni, ha esetleg elhányja magát. Természetes, hogy amit szeretnénk megváltoztatni magunkon, az általában nem tetszik. Mégis az öngyűlöletből kiinduló, önsanyargató, kíméletlen módszerekkel véghezvitt diéták és életmódváltoztatási kísérletek létkáhoznak tartós eredményt. A nem szeretett test többet és még annál is többet akar enni. Mindenáron áron ki akarja csikarni a törődést, a gondoskodást, a szeretet megnyilvánulásokat, melyeket egyelővé tesz az étellel. Hajlamos megbosszulni a sanyargatást, revansot venni, bebizonyítani, hogy megszerzi, amit akar. Annak alapján, amit erről a szakterületről tudok, az a begyomásom, hogy a hosszú távon működő diétás és harmonizáló programok mind ügyelnek arra, hogy a folyamat kíméletes legyen, a fogyózó jól érezze magát, és megtanuljon tartósan jó viszonyban lenni a testével meg az ételekkel. Hasznos kiinduló pontnak tűnik, ha a testedre úgy gondolsz, mintha egy kisgyermek lenne. Ekkor nyilvánvalóbb lesz számodra, hogy elsősorban elfogadással, szeretetteli figyelemmel, gyengétséggel tudod irányítani. Ha egy pici babánál el akarsz érni valamit, nem érdemes vele erőszakoskodni, mert csak még nagyobb hisztít csap. Ha pedig valahogy mégis sikerül őt rendszeresen megfélemlíteni, behódolásra kényszeríteni, erőfölényeddel visszaélve idomítani, a hosszú távú következmények beláthatatlanok. Saját egészségi problémáink esetén is hasznos, ha felidézzük a kisgyermekhez fűződő viszony metaforáját. A megsérült, beteg, lázas kisbaba elsőprő erejű elfogadást, együttérzést, figyelmet, törődést vált ki belőlünk, és ez a szeretet hullám jelentős mértékben támogatja az öngyógyító folyamatokat. Erre a gyengétségre felnőtt korunkban is szükségünk van, ha baj ér. Másrészt a testet, ahogy a gyermeket is időnként érdemes bizonyos terhelésnek kitenni, annak érdekében, hogy edződjön, erősödjön, tapasztalatot szerezzen a kihívásokkal való megküzdésben, megismerje saját határait. Ennek az erélyesebb attitűdnek is ugyanúgy van létjogosultsága, főként, amikor az a célunk, hogy teljesítményeket hozzunk ki magunkból. Hadd tegyek itt egy kis szubjektív, pszichológiai kitérőt. Én úgy képzelem, hogy van egy anyai és egy apai minőségű szeretet áramlat, melynek terében a gyermek cseperedik. Az egyik adja a feltétel nélküli elfogadás biztonságát, a másik a követelménytámasztás kihívását. Az elnevezések ne meg, ez nem konkrét szülői szerepekhez kötődik, különösen korunkban, inkább a kapcsolódás ilyenlegét próbálom ezzel az arhaizáló elnevezés párral érzékeltetni. Én például a lányaimmal szemben gyakran veszem fel az elfogadó szerepet, és eltekintek a követelménytámasztástól, mert annyira ellágyít a közelségük. Ilyenkor általában az anyjuk válik szigorúbbá, annak érdekében, hogy valamire jussunk is. Máskor megfordítva. Megint máskor egyszerre válunk szigorúvá, vagy teljesen elfogadóvá. Az elfogadás alapvetően ahhoz segít, hogy jóban legyünk magunkkal, a követelménytámasztás pedig fejlődésre, alkotásra, kalandra sarkal. Ha egy két minőség gyökeret ereszt és harmóniába simul, felnőttként kedvelni fogjuk saját magunkat, Egyszer, mint magas szintű teljesítmények elérésére inspirálódunk. Nem az önmagunkkal való elégedetlenség vagy a megfelelési kényszer, hanem az alkotás vágyak késztet arra, hogy csináljunk valamit. Képesek vagyunk a legjobbra törekedni, ugyanakkor jó szívvel elfogadni, amit egy helyzetből ki tudunk hozni. Szélsőséges esetben azonban kiköthetünk a puszta tett orientáció vagy a kizárólagos létorientáció zsákutcájban. Az első esetben, amikor csak követelménytámasztással találkozunk, és kevés az elfogadás, könnyen válhatunk kíméletlenné magunk és gyakran mások irányában, továbbúrcolva ezt a diktatúrát akkor is, amikor a szüleink már rég nincsenek a sarkunkban. Örök elégedetlenség, maximalizmus, önsanyargatás, teljesítményhajszolás, munkamánia, pénz és sikerüldözés, drasztikus diéták, kimerülési periódusok, lazítási képtelenség kísérik életünket. A másik zsákutcában pedig a lustaság, élhetetlenség, önteltség, értelmetlenség érzet, hisztériás rohamok, álomvilágba menekülés, egzisztenciális lepusztulás várhat minket és most kanyarodjunk vissza a testünkhöz. A betegséggel való eredményes megbírkózáshoz nem lesz elég a sima Rambo-attitűd, a harcos, agresszív, gyógyulni akarás, a kincstári optimizmus. Fontos az elfogadásnak, a gyengétségnek is teret adni. Ezt nagy mértékben segíti, ha tudatosan lemondunk a tünet automatikus elüldözéséről, és figyelmünkkel egy kicsit elidőzünk az élményben. Hesszeregényébe szíthárta, amikor ésítjötörte, mindig ugyanezt csinálta. Kíváncsian figyelte, korgó gyomrát. Volt egy jópofa fogorvosom, amikor azt hörögtem, hogy fá elmosolyodott, és megnyugtató baritonyán annyit fűzött hozzá. Azt te csak úgy érzed. Ez mindig kibillentett egy pillanatra a kínszenvedésből, mert el kellett ismernem igaza van, egyszer, mint el is gondolkodtattod, hogy a fenébe lehet valami ilyen borzalmas, amikor ez csak egy múló testi érzet? Előfordult, hogy nem kértem fájdalomcsillapítást, hogy tényleg 3D-s élményt kapjak egy félórás fúrás keretében. Mondhatom, óriási, ki kell próbálnod. Komolyra fordítva a szót, ha valami fáj, szúr, nyom, éget, feszít, összehúz vagy viszket, néha egy kis időt érdemes rászánod arra, hogy áthadd magad a jelenségnek. A mélyre hatolj, felfedezd, találkoz vele. A legcélszerűbb a folyamatot örvényként elképzelni és az ellenállás kapálózás helyett engedni, hogy leszippancson az aljáig és onnan elrugaszkodni. Előfordulhat, hogy az örvény alján megtalálod a betegség mondani valójának, üzenetének lényegét, azt az energetikai mintát, amelynek a megélése és feldolgozása a gyógyulásod kiinduló pontja lehet. Gyakorlat? Ha valamely tünetek betegségélek közelítenek hozzád, Próbálj meg eltekinteni attól, hogy ellenáll, és azonnal meg akarsz szabadulni tőlük. Fogad el, amit tapasztalsz. Engedd vezetni magad egy ideig. Ha kibírod, hajd, hogy az érzet elérje maximális intenzitását. Figyeld meg, hova akar vinni a folyamat. Maradj éber, és keresd a talajt. Második pont. Személyes kapcsolat. Induljunk ki abból a fentebb említett gondolatból, hogy a betegségek egyik legmélyebb és legnehezebben megragadható oka az elidegenedés. Az az állapot, amikor már nem ismerjük a testünket, nincs vele élő, aktív, kölcsönös kapcsolatunk. Így nem is tudunk felelősséget vállalni érte, jelzéseit értetlenül fogadjuk, baj esetén dühösek leszünk, ha súlyosbodik a dolog, szerelőkhöz visszük, megjavítatjuk. A valódi tudatos öngyógyítás szerintem a testtel való kapcsolat újra felvételével kezdődik. Ez egyáltalán nem könnyű. Ha esetleg volt olyan barátod, akivel bármilyen okból megszakadt a kapcsolatod, el tudod képzelni, milyen nehéz egy tönkrement viszonyt helyreállítani, megújítani. Ehhez a következő dolgok megtételére lehet szükséged. Tudatosított magadban, hogy szükséged van erre a kapcsolatra, hogy még ha most nem is érzed magadban a szeretetet, összetartozást, a közeledés sürgető igényét, a szíved mélyén válsz a jobb viszonyra, vagy legalább arra, hogy ez az elidegülés nem érgezze a lelki világodat. A józan eszed is azt sugja, jobb-jóban lenni, mint rosszban, vagy sehogy. Döntést hozol, hogy megteszed az első lépést, hogy nem vársz a másik kezdeményezésére, ki tudja meddig. Nyitott szívvel bátran megnyilvánulsz, megszólítod őt, megkockáztatva a visszautasítás kudarcát. Megfogalmazod mindazt, ami közös múltatok vonatkozásában lényeges lehet, amit sajnálsz, amiért bocsánatot kérsz, amiért még mindig neheztelsz, amiért hálás vagy, amit szeretnél megköszönni, és így tovább. Egyenesen kimondod, megvallod, hogy szereted a másikat. Elmondod, milyen viszonyt szeretnél vele fölépíteni mostantól, és hogy mit vagy hajlandó tenni ezért. Minden érzékszerveddel figyeledőt, és igyekszel ítélkezés és követelőzés mentesen fogadni a válaszát, akármi is legyen az. Reakciójának függvényében tovább építed a dialógust, ameddig ki nem hoztok belőle valami olyasmit, amivel mindketten elégedettek vagytok, ami új lendületet ad a kapcsolatotoknak. Rendszeresen aktívan cselekszel az új minőségű viszony megőrzéséért és fejlesztéséért. Egy kapcsolat kialakítása, helyrehozása, megújítása nem könnyű, de még mindig jóval egyszerűbbnek tűnhet, ha a partner egy másik személy, mintha mondjuk a saját tested, vagy éppen a májad. Elsőre elég abszurdnak tűnhet, hogy az óracsörgés után jó reggelt kívánja testednek, vagy hajmosás előtt köszönj a fejbőrödnek, és beszéges vele egy kicsit, érdeklődve hogy létéről és arról, hogy mit szeretne a korpásodással kifejezni. Ennek a nehézségnek az átidalására én a következő megoldást találtam. Érdemes minél inkább megszemélyesíteni a testünket, annak részeit, hogy könnyebb legyen megérezni a kapcsolatot. Ha belegondolsz, az ember ezt teszi Istennel is. Elképzeli, megszemélyesíti, hogy ezen keresztül megragadhassa a kapcsolat valódiságát. Emlékszem egy régi filmre, a címe éppen ez volt, Kapcsolat amelyben a Jodie Foster által megformált főhősnő tette egy dimenziók közti űrutazást. Amikor egy idegen bolygón találkozott meghalt édesapjával, elöntötték az érzelmek, de nem tudta valódi az élmény, vagy csak valami érzékcsalódás. Azt a választ kapta, hogy természetesen nem a húsvér apja az, akivel szemben áll, de az ebben a kapcsolatban megjelenő biztonság érzet és szeretet a legjobb csatorna ahhoz, hogy ez az idegen civilizáció áthatassa neki üzenetét. Ha próbáltál már kitartóan kapcsolatba kerülni önmagaddal egy tükör segítségével, ismerős lehet az érzés. Egy virtuális képhez beszélsz, az üveg túloldaláról, miközben valódi érzéseket élsz át. Ha a testedet, testrészeidet ruházod fel egy önálló személyiség jegyeivel, izgalmas kapcsolatba kerülhetsz velük is. Csak a helyzet kezdeti abszurdításán kell valahogy túljutnod. Ez a megszemélyesítés, personifikáció, és emberszerű elképzelés, antropomorfizáció a világhoz való viszony felfogásának legősibb módjaihoz tartozik. Kőben, fában, állatban, napban, villámban személyes megnyilvánulásokat feltételezni, a környezetet kommunikációra képes partnerekkel benépesíteni, az emberiség nagy lehetősége a magány, az elidegenedés oldására. Egy ideje ezt a vetítést tudatosan gyakorlom, úgy hívom magamban, hogy pozitív paranoja. Ruppant szórakoztató, amikor úgy képzelem el, hogy minden és mindenki, aki körülvesz barátságos, jóindulatú már akár beszélgető partneremmé válik. Az egyik ilyen haverom például az autóm, aki időnként különféle tüneteket produkál. Egy időben rendszeresen benyomta a kipufogó füst egy részét az utastérbe. Ez rettenetesen dőhitet, egészen addig, amíg nem fundáltam, hogy ezt a jelenséget szimbolikusan fogom értelmezni, mintha az autó a lelki folyamataim projekciója lenne, csak úgy, mint a testem. Úgy értelmeztem a helyzetet, hogy a már szükségtelenné vált érzések, gondolatok, esetleg nem tudatosult indulatok kipufogása vált zavartá bennem, talán dühít valami, amit még magamnak sem vallottam be, aminek a kifejezésére és szélnek ereztésére nem vagyok képes. Ahogy mindezt végiggondoltam, gondoltam, azonnal megvilágosodtam, pontosan tudtam, mi dühít, és azt is, hogy miért olyan nehéz ennek hangot adnom. Mindeközben egy alkatrészt kicseréltek a járműben, de a füst még mindig meg megjelenik rövid időre. Ilyenkor nevetek rajta, és már indulok is utána nézni, mit is kezdek megint elfolytani. Nem csak a füstölési időtartam vált rövidebbé és ritkábbá, ezt akár az alkatrészcsere is indokolhatná, bár a szervizben esküdtettek rá, hogy ezek után ilyen jelenség egyáltalán nem fordult elő, hanem a magamról való tudásom is árnyalódott, miközben az egész folyamat könnyedé és szórakoztatóvá vált. Előfordulhat persze, hogy ez a fajta projekciós lelki folyamat merev lefutásúvá válik, elveszíti rugalmasságát és barátságosságát, még nem kikötünk egy olyan rideg és skizoid világban, ahol a tárgyak, emberek, jelenségek egytől egyik fenyegető bizarr üzeneteket kezdenek el küldeni, és mi rettegéssel telve menekülünk előlük. Úgy vettem észre, sokan élek azzal a tudattal, hogy a világ alapvetően értelmetlen vagy gonosz hely de önmagában ezt a világképet még egyensúlyba lehet hozni a felsőbbrendűségi gondolatokkal, cinizmussal, folyamatos versengéssel, megszállott politizálással vagy némi alkohollal. Ám attól kezdve tényleg cudarrá válik a helyzet, ha mindezen ellenséges erők személyiséget öltenek és megindulnak feléd. Ha ez a negatív paranója kibomlik a lelkedben, a boldogságra, könnyedségre, humorra, szeretetre való képességed drámaian beszűkülhet. Ám még ebben az esetben is hajlok rá, hogy mindezt egy nagyobb évű gyógyulási folyamat részének tekintsem, ahol most a lelked árnyékvilágának szereplőivel való találkozás megterelő fázisában merültél eléppen. Amennyire tudom, a sámán képzésének is része, hogy lemerüljenek alsóbb világokba, találkozzanak extrém fenyegető jelenségekkel, túljussanak legrejtettebb félelmeiken, megharcoljanak a legáldázabb ellenségekkel is, melyek egytől egyik saját lelkük zugaiból kelnek életre. Az a tapasztalatom, hogy amikor valaki a saját testével találkozik, nem fenyegetik eféle veszélyek. Ha valami egyáltalán fenyegeti, az az, hogy elmulasztja megérezni a valódi találkozást, hogy próbálkozása intellektuális szinten marad, hogy nem öntik el érzések. Ebben az esetben némi kitartás, eltökéltség jól jöhet. Előbb-utóbb megszületik az ember szívében a megrendülés, a meghatódás, a csodálat, a hála érzése azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen és pontosan ilyen testben kapott otthont. Gyakorlat. Kezd el személynek, partnernek, barátnak tekinteni a testedet, szerveidet, akár sejtjeidet is. Próbáld ki, ha még nem tetted, milyen érzés a testeddel beszélgetni, tükörrel és képzeletben egyaránt. Barátkozz meg a hangoddal, ahogy kimondod. Szia, kedves testem! Nagyon örülök, hogy beszélgetünk, hogy szólhatok hozzád. Kélek bocsáss meg, hogy az utóbbi időben így elhanyagoltam a veled való kapcsolatot, hogy felét néztem hónapok, évek óta. És folytasd ezt az önkifejezést, ahogy jól esik, ameddig tetszik. Tekints rá úgy, mint a barátodra, és tegyél meg mindent, hogy a kapcsolatotok a te élettel teljen meg. Hármas pont. Képzelet és kivetítés. Ha meg akarod gyógyítani a testedet, alapvető, hogy tudj vele kommunikálni, hogy élményed legyen arról, amikor te beszélsz hozzá, és arról is, amikor ő válaszol neked. Ez az a gondolat, amely az kommunikációs technikákat is olyan népszerűvé tette. A valóságos kapcsolat, a dialógus megélése, az élmény, hogy elindítunk egy közlést, és a baba tényleg válaszol. A szubjektíve fontos kapcsolataink építéséhez és a párbeszéd kialakításához gyakran arra van szükségünk, hogy használjuk a képzeletünket, mert nem látjuk, nem érzékeljük szemtől szembe a partnerünket. Lehet, hogy a bőrünk alatt van, egy magzat vagy egy belső szerv. Lehet, hogy olyan kicsi, egy sejt, egy vírus. Vagy olyan nagy, nemzetünk, a földanya. Lehet, hogy időben máshol jár, gyerekkori önmagam, egy elhunyt kedves rokonom. Vagy térben máshol jár az a drága fiacskám Amerikában, esetleg az őrangyalom egy másik dimenzióban. Ezek a sokszor rejtett és nagyon személyes kapcsolatok képezik lelkivilágunk kötő és támasztó szövetét, belső hálózatát. Képzeletünk e szövetében pedig folyamatos, gyakran öntudatlan kommunikáció zajlik, melynek tartalma és minősége nagyban meghatározza, hogy létünket. Ha felébred benned az igény, hogy érdemben kommunikálj saját testeddel, vagy annak valamely részével, valószínűleg szükséged lesz a képzelőerődre. erődre. A tükörben megfigyelhető részektől eltekintve, mindent magadnak kell megalkotnod a fantáziádban. Igaz, ebben segítségedre lehetnek a biológia órák, emlékei és a műszeres képalkotó eljárások is, ha valami okból lefotóztak belülről. Ezzel kapcsolatban egyébként arra felfedezésre jutottam munkám során, hogy az öngyógyító célzatú belső kommunikáció szempontjából vaj kevés jelentősége van annak, hogy valaki anatómiailag helyesen képzeli el magát belülről. Nem ettől kell életre a dolog. Találkoztam olyan emberrel, akinek a leghalványabb sejtelmesen volt, hol lehet a lépe, mégis nagyszerű párbeszédet tudott vele folytatni. Egy sor kiváló öngyógyító módszer épül arra, hogy megtanítja az embereket minél árnyaltabban, érzékletesebben elképzelni belső világukat, folyamataikat, majd ugyanígy ezek megváltoztatását is. A QE-féle a szilvaféle agykontroll, a Simontonféle gyógyító technikák gyakran rendkívül eredményesen használják ki az elme ilyenfajta modellezési képességét. A gyógyulás e fajta mentális modellezése pedig. Sok-sok tapasztalat alapján ezt már alig akad, aki megkérdőjelezi, pozitív hatást képes kifejteni a biológiai folyamatok alakulására. A forma adó mezők és a test fentebb részletezett koncepciói kiválóan magyarázhatják ezeket a gyakran csodásnak beállított állapotjavulásokat. Hétköznapi példát hozva, a jógázó elmélyüten figyel a mozdulatára, a testépítő az éppen fejlesztendő izmára, mert mindkettő tudja, hogy milyen sok múlik az összpontosítás erején, a képzelet irányultságán. Minden élsportoló megtapasztalja, hogy a teljesítmény végső soron agyban dőle. Egyszer réges dolgoztam egy olimpikonnal, aki valahogy mindig épp a dobogó előtt torpant meg, pedig edzői szerint adottságai alapján akár aranyérmet is szerezhetett volna. Beszélgetésünkből kiderült, hogy akármilyen furcsa is ez egy sportolótól, ehigedetlen volt a megjelenésével. Valahogy a nyomára bukkantunk annak a félelmetes víziójának, hogy fellép a dobogóra, és országvilág látja, mekkora a segge, elnézést a hölgyet idéztem. A megszígyenüléstől való rettegés pedig sokszor erősebben bénít, mint ahogy a siker vágya hajt. Ezt tudja a képzeletünk. Segítségével megakadályozhatjuk vágyaink teljesülését, és a romba dönthetjük magunkban mindazt, amit addig fölépítettünk. Akár komoly betegségek öntudatlan generálására is képesek vagyunk. Ugyanakkor elindíthatunk és felerősíthetünk jótékony öngyógyító folyamatokat is. A képzelet gyógyító hatalmáról sokan hallottak. Abban viszont nagy különbségek lehetnek köztünk, hogy ki mennyire képes önállóan tudatosan működtetni, célirányosan felhasználni ezt a belső teremtő folyamatot. Ismerek olyanokat, akik például kiválóan el tudják képzelni belső szerveiket, olyan mértékig, hogy értemes diológusokat tudnak lefolytatni velük relaxált állapotban. A legtöbb embernek azonban ugyanez nehezére esne, többek között azért, mert nem érez magában adottságot vagy kedvet ilyesmihez. Vagy érdekli, de még nem próbálta, esetleg nem gyakorolta eleget. Van, akinek a gondolatai minduntalan elkószálnak vizualizációk közben. A másiknak folyton elzsibod a lába, a harmadik rendre belehaszik a nagy lazulásba, és így tovább. Velem együtt sok ember számára nagy segítség, ha konkrét, látható, hallható, kézzelfogható állapotban találkozhatunk képzeletünk tárgyával. Erre jók az úgynevezett externalizációs technikák, amelyekkel kivetíthetjük és 3D-ben megszemélyesíthetjük a másik felet. Ezzel kiléphetünk saját, sokszor felszínes, zavaros, elelmosódó fantáziavilágunkból és konkrét érzékszervi élményeinkre támaszkodhatunk, a szemünkkel látjuk, a fülünkkel halljuk, a karjainkkal lökjük el vagy öleljük meg belső színházunk kivetített figuráit. A kivetítésnek két gyakran használt egyszerű módja van. Az egyik esetben tárgyakat használunk, a másik esetben élő személyeket. Az elsőben az a jó, hogy lehet egyedül is csinálni. Fogsz egy párnát, elképzeled, hogy a főnököd, majd hozzálátsz, hangosan kimondva a szavakat, közben mozogva, ahogy jól esik. Nézze, igazgató úr, az az igazság, hogy torkig vagyok azzal, ami ezen a munkáján folyik. Öntől pedig egyenesen félek, ugyanakkor megvetem, lenézem. Elegen van magából és ebből a kócarából. Itt szabad egyet köpni, ha a talajtípussal megengedi. Most végre elérkezett az ide, hogy a szemedbe mondjam, te kis köcsög. A tegezésbeváltás kimondottan felszabadító lehet, hogy elhetsz a jó pont pontponton. A többit a fantáziádra bízom. Ha így módon bánsz a főnököddel, nyersz néhány fontos dolgot. Jobban megismerheted saját indulataidat a helyzettel kapcsolatban. Kifejezheted dühödet, amitől megkönnyebbülsz. Elkerülheted, hogy egy kínos szituációt král magadnak a valóságban, amivel esetleg csak rontasz a helyzeteden. Így megkönnyebbülve alkalmasabbá válsz arra, hogy előrevívő megoldásokat találj és építő módon kommunikálj valós partnereddel. Egyéni terápiás folyamatok során kifejezetten gyakran használom ezt az eszközt. Nem régiben járt nálam egy fiatal hölgy, nevezük Kittinek. Nehéz légzés, melkasi szorító fájdalom kínoszta időnként, ennek szerette volna megtudni az okát. Beszámolójából kiderült, hogy van egy nagyon rendes barátja, szerető szülei, anyagi jólétben élnek és imádja azt a szakmát, amivel foglalkozik. Annyi, hogy mikor ezt a fordulatot meghalom, mindig izgatott leszek, most jön a durva rész. Egy picit kezd elege lenni a fiújából, holott az a tenyerén hordozza őt, nem is érti igazán mi a baja vele. Akkor induljunk el erre egy kicsit. Kitti szülei nincsenek túl jóban. Apja, mondjuk így inkább ő belé szerelmes, mindig is imádta, mint egyetlen lányát, mindent megtett érte, egyengedte pályafutását, legszemélyesebb titkait rábízta, stb. A lánybarátja ugyanez fiatalabb kiadásban. Határtalanul lelkesedik érte a csillagokat hozza le neki az égről, kézen fogva rángatná az anyakönyv vezető elé. Kitty azonban ezt rendkívül megterhelőnek érzi. Bár az eszével tudja, hogy örülnie kéne neki, mégsem kívánja egy porcikája sem. Amikor fél évre külföldre utazott, határtalanul szabadnak és boldognak érezte magát. Apja időközben tíz évet öregedett. És most jön a vetítés. Azt mondtam Kitty-nek. Hívjuk ide a szüleidet, beszéld ezt meg velük olyan őszintén, nyíltan és egyszerűen, ahogy az életben sosem tennéd, sosem mernéd. Behoztam két széket, aztán elkezdtük elképzelni, ahogy megérkeznek. Nehezen indult a dolog, de Kiti hamar belejött, megérezte a szabad önkifejezés frissítő áramlatát. A melkosa fokozatosan könnyebbedett meg, légzési nehézségei feloldódtak. Amikor mondandója végére ért, olyan szabadnak érezte magát, mint annak idején külföldön. Letisztultak benne az érzések, és pontosan tudta, hogy mindenről mit akar majd élőben elmondani a szüleinek. Mindeközben megérlelődött benne a döntés arról is, hogy mit kezdjen a párkapcsatával. Egy másik apás sztori. A fiatalember, nevezük őt Gézának, legfőbb gondja, hogy stresszes helyzetekben nem tudja visszatartani a vizeletét, székletét, és ettől való félelmében rengeteg óvintézkedéssel kell körbevennie magát. Szeretne megszabadulni kényszeres működés módjától, és lazán élni, mint bárki más. Géza édesapja szereti a fiát, de ezt kevéssé fejezi ki az érzelmek és az elfogadás nyelvén, Inkább a támasztásban erős, így a fiatalember gyerekkor a folyamatos szorongásban telt, hogy vajon meg fog -e felelni az elvárásoknak. Nem könnyű az apamesterség. Egyszer megfullad a szeretetünktől a gyerek máskor meg hasmenése lesz. Én is izgulok sokszor, sikerül a kettő között elnavigálni. Érdekes módon egyébként ebben az esetben maga az apuka is küzd széklet, vizelt visszatartási nehézségekkel. Azoknál az embereknél, akik igyekeznek az égvilágon minden kontroll alatt tartani, nem ritka, hogy a vegetatív zsigeri rendszerük, amelynek a másik neve is ez autonóm, vagyis az akaratlagos irányításon kívül eső, fellázad. Már pedig minket nem fogsz tudni kontrollálni, üzeni a hólyag és a végbél. Géza felismerte, hogy az apjával való azonosulás folyamatában ő is némiképp kontrollkényszeressé vált, noha éppen ez volt az a hatás, amitől annyit szenvedett kiskorában. Oda hívtuk az apukát, megbeszélte vele a problémát, megkönnyebbült. Már-már úgy tűnt, ezt a dolgot sikerült valamelyest felazítani, a többit megoldja az öngyógyulás természetes folyamata. De ekkor eszembe jutott, hogy ezt hasznos lenne az érintett szervekkel is megbeszélni, ezért azt javasoltam, jelenítsük meg tárgyak segítségével a szóban forkó szerveket. Egy ásványvizes palackot választott húgyhólyagnak, és egy barna párnát végbélnek. Ahogy rájuk nézett megjelent szemében a szigor, ilyesmiket kezdett mondani. Most már tényleg szedjétek össze magatokat. Nem akadályozhattok engem az utamon. Viselkedjetek úgy, mint bármelyik normális szerv. Itt gyengéden megállítottam. Felhívtam a figyelmét arra a lehetőségre, hogyha túl szigorú a szerveihez, ahogy az apja volt ő hozzá, azzal valószínűleg csak megerősíti a kontroll versus lázadás forgatókönyvet. Ha én hólyag lennék, nekem nem esne jól ezeket hallani. Azt is elmondtam, milyen bánásmóddal lennék elégedett. Ekkor megcsillant egy új fény géza szemében. Barátságosan ölbevette a két szervet, és immár lágyan, szeretettel mondta ki a következő szavagat. Ne haragudjatok, hogy ilyen szigorú és követelőző voltam. Ti is hozzám tartoztuk, szeretlek benneteket, elfogadlak titeket, így, ahogy vagytok. Megértem, hogy fel akartatok lázadni ellenem, hogy figyelmeztetni akartatok arra, hogy jó lenne megtanulnom az elfogadást és elengedni a kényszeres kontrollálás igényét. Köszönöm ezt nektek. Kérlek, maradjatok jó indulatúak velem, is, én szeretettel fogok felétek fordulni mindenkor a jövőben. A bölcsmondás jut eszembe erről, elrángathatod a lovadat a forráshoz, de arra nem kényszerítheted, hogy igyon is. Gyakorlat. Ha szóba akarsz állni valamely testrészeddel, találj módot arra, hogy valamiképp kivetítsd és megszemélyesítsd. Legegyszerűbben egy tárgy vagy, ha találsz egy hasonló őrültet egy másik ember segítségével. Teremts valódi dialógust. Vedd komolyan. Nem könnyű, de megéri. Négyes pont. Az érzelmek átélése. Van egy elképzelés a pszichológiában, elsőként talán Jung magyaráztál érthetően, mi szerint a világ megismeréséhez, kapcsolataink megéléséhez, döntéseink meghozatalához négy alapvetően különböző útonmódon közelíthetünk. Az érzékszervi észlelés, percepció, az érzés, emóció, a gondolkodás, kogníció és a megérzés, intuíció csatornáinát. Leegyszerűsítve vannak a tamáskodók, hiszem, ha látom, az érző lények, jól csak a szívével lát az ember. Az okostónik, van tudományos alapja vagy nincs, és az ezósok, azt súgják az angyalok, hogy. A tipológiát persze igyekeztem nevetségesen kisarkítani, mindannyian működtetjük mind a négy folyamatot valamilyen arányban. Itt most az észlelés, érzés, gondolkodás a hármasával foglalkozom, az intuíciónak külön fejezetet szentelek. Ahhoz, hogy eredményesen gyógyítsd a testedet, fel kell fedezned azt az energetikai információs utat, közeget, amely az elhatározásodat, miszerint mától egyre jobban leszel, közvetíti a biológiai szintre. És fordítva, a testedben érzékelt folyamatok helyes gondolati leképezését biztosítja. Segít felfogni, megérteni, értelmezni, mi is zajlik a szervezetedben, és mi a tendő, ha meg akarod fordítani a történések irányát. Ez a létfontosságú közvetítő közeg, szerintem, az érzelem. A magyar elnevezés is arra utal, hogy elemi fontosságú dologról beszélünk, az angol emotion pedig azt segíti megérteni, hogy minden mozgás alapjáról lehet szó. Az érzelmek lényegében testi folyamatok, melyeknek lelki színezetük is van. Vagy egész testünkben érezzük, mint például az öröm pesgését, vagy szervezetünk valamelyik része hordozza. például általában a félemet, a gyomor és a belek, az izgulást, a torok és az izmok, a bánatot, a melkas, és így tovább. Biológusok is erre jutottak a molekuláris szintű folyamatokat kutatva, az érzelmeket tükröző, azokkal együtt születő és felbomló molekulák jelentik az egész testre kiterjedő közvetítő közeget. Mentális, lelki aktivitásunk az érzelmek hullámain jut el a sejtjeinkig. Egy-egy gondolatunk annál nagyobb visszhangot kelt a testünkben, minél intenzívebb a hozzá kapcsolódó érzés. Visszafelé is hasonlóképp zajlik az információáramlás, biológiai folyamatok, észlelés, érzelmek, értelmezés. Például érfalak összehúzódása, feszültség és fejfájás észlelése, akodalom és nyugtalanság érzése, egzisztenciális kilátástalansággal kapcsolatos gondolatok felerősödése. A testvélek viszony oksági modellezésében két látszólag egymásnak ellentmondó versenyez egymással. A felfeléható oksági folyamat elmélete szerint az elemi biológiai szinteken dől el minden. A sejtek működésében érdemes a kiindulópontot keresni. Mondjuk, ha a programozott sejthalál nevű folyamat sérül, sejtjeink nem veszik észre, hogy lejárt a mandátumuk, és ennek daganatos búrjánzás lehet az eredménye. Ha a sejtek elromlanak, az egész szervezet megbetegszik, aminek lelki kihatása is vannak. Ezzel szemben a lefeléható elve azt mondja ki, hogy minden az elmében dől el, a testi folyamatok ezt csak követik le egészen az elemi részecskékig. A rendszer szemléletű megközelítés pedig hozzáteszi a cirkuláris okság lehetőségét, miszerint fel és lefelé is működik a láncolat. A kortás biológia tudományok kezdik a testet és az elmét lényegében egy is ugyanazon jelenségként kezelni. Ez az úgynevezett test-elme. És ezzel az egész oksági kérdést zárójelbe teszik. Legalább ilyen népszerű az az elképzelés is, hogy a test és az elme folyamatai azért vannak szinkronban egymással, mert egy harmadik dolog, például a meg nem nyilvánuló szellem vagy lélek megnyilvánult kivetülései csupán. Bármelyik elmélet is áll közel hozzád, abban a gyakorlati tapasztalatban osztozhatunk, hogy az elme és a test közötti kommunikáció az érzelmek közvetítő közegében zajlik. Egy kínai orvoslással foglalkozó kollégám valahogy így fogalmazott. Az érzelmek mindig kifelé akarnak jönni. Akkor és azáltal gyógyulsz, ha érzed őket. Amint az emóció mozgásba lendül, jobban leszel. Ezt tudja minden olyan gyógymód gyakorlója, aki a katarzist, az intenzív érzelmi átélést hívja segítségül. Már az ókori görögök is szorgosan alkalmazták színházaikban és gyógyító szentélyeikben. Itt egy kis kitérőt kell tennem. Kisebbik lányom épp az imént mászott fel, négy egymásba rakott vászomborítású székre. Rám nézett és bejelentette, hogy pisil. Mire odaértem, sikerült egyszerre minden négy széket elintéznie. Két perc múlva, miközben a romelt fáradoztam, a tűzhelyen hagyott én a megrepett, és a forró víz elöntötte a konyhapultot. Nem ma kezdtem a szakmát, azonnal tudtam, hogy ez mit üzen. Az érzelmek folynak, áramlanak megállíthatatlanul. Pontosabban, ha megállítod őket, az erőfeszítést igényel, és meg kell fizetni az árát. Ha pedig rászoksz, hogy megállítsd, én ezt elég jól első és már észre sem veszed, végül azon kell erőlködnöd, hogy újra megenged ezt az áramlást. Ha sokáig szórakozol ezzel az elfolytósdival, bár rendkívül jól nevelt és és lehetsz így, és másoknak minden bizonyjal jobban meg fogsz felelni, betegség lehet a vége. Volt egy érdekes elmélet, amellyel még egyetemi tanulmányaim alatt találkoztam. Arról szólt, hogy a pszichoszomatikus betegségek hátterében egy rejtélyes probléma húzódik, az alexitímia. Ez már így önmagában is hátborzongatóan hangzott számomra. Hát még amikor megtudtam, hogy ez annyit jelent, az illető nem tud érezni. Rögtön az a kellemetlen gyanú lett újrára hogy mi van akkor, ha én is alexitímiás vagyok. Megpróbáltam gyorsan érezni valamit, de nem jött össze. Akkoriban gyomorfekészerűséggel kínlódtam, amiről úgy tudtam, hogy pszichoszomatikus eredetű, ezért az aggodalmaim nagyon is megalapozottnak tűntek. Egy időre megszállottja lettem az erőlködésnek, hogy érezzek már valamit. Mivel ez a legkevésbé sem látszott működni, aggodalmaim fokozódtak, és felkerestem egy hölgyet. Beszélgettünk erről-arról, és már a második alkalommal indítványoztam, hogy találkozzunk inkább egy kávézóban, nem mindig a rendelőben, és egyszer elmertnénk moziba is. Udvarjasan, <gül> de határozottan elutasította a javaslatomat, nem is értem miért. <gül> nem mentem el hozzá többet. Ennyi bőven elég volt. Először megsértőttem, majd rettenetesen szígyeltem magam, utána dühös lettem, végül mélyen elszomorodtam. Mindezek után egyik pillanatra a másikra belimasított a felismerés, hogy érzek. Nem is figyeltem oda, és megtörtént. Ekkor már csak hálát éreztem a pszichiáternő iránt, és felszabadult örömet azzal kapcsolatban, hogy nem vagyok alexitímiás. Az érzelmekben az a nagyszerű, hogy kevés állnak akaratlagos irányításunk alatt ezen tudjuk szándékosan előidézni, megszüntetni, módosítani őket. Egyszer a strandon arra lettem figyelmes, hogy két fürdőlepedővel arrébb egy nő ráförmed a mellette újságot lapozgató pasasra. Ajos az meg nem tudná le kicsit szeretni. Vajos, helyben én is zavarba jöttem volna, mert ezt ilyen módon elég nehéz előidézni. Ha ezt a módszert próbáljuk alkalmazni a testünkkel kapcsolatban, hogy se várjunk nagy eredményeket. A rohadt életbe gyógyuljon meg ez a szar bokám, vagy nem hiszem el, hogy egyszerűen nem vagy képes beheggedni. Ezek nem avarás mondatok, ha gyógyulni szeretnél. Egy virág növekedését sem lehet erőltetni. Felesleges rángatni, vagy egy vödör vízzel nyakon önteni, egyszerűen csak meg kell adni neki, amire szüksége van. Ezt azonban művészi fokra lehet fejleszteni, és a virágjához értő, azt szerető kertész csodákat tud nevelni. Az érzelmek is ilyen virágféle lények. Ébrednek és elhalnak bennünk, a maguk törvényei szerint, mi pedig örömmel fogadjuk őket, vagy tiltakozunk ellenük, átéljük és tápláljuk, vagy elfojtjuk és kírtjuk őket, nagy becsben tartjuk, vagy lenézzük meg nyilvánulásaikat. Az egészség és a gyógyulás vonatkozásában a legfőbb szabályt így foglalhatnánk össze. Érez. Nézzünk egy példát. Zsuzsi 30-as éveiben járó csinos, intelligens hölgy. Hangulatát beárnyékolja, hogy nőgyógyásza ismételten méhnyakrák közeli állapotot diagnosztizált nála. Beszámolójából kiderül, hogy kapcsolatai rendre zátonyra futnak, mert a férfiak látszólag tisztelik és ajnározzák, ám váratlanul mindig előkerül valami turpisság. A legutóbbi, közel egyéves kapcsolatát akkor szakította meg, amikor kiderült, hogy lovagja nős. Zsuzsi már nem bízik a férfiakban. Egyszerűen csak szerezni akar egyet, hogy végre megnyugodjon, megállapodjon. Csak hogy ebben megakadályozza őt a méhnyak helyzet, így nem lehet szexelni, ráadásul fertőző is lehet. Zsuzsi apukája az a ridegebb típus volt, gondolom ezt ki is találtad. Az elhanyagolás és a bántás volt a két leggyakoribb viszonyulási mintája, és a kislányom gyakran kellemetlen meglepetésekben volt része, apja egy-egy ittas hazaérkezését követően. Alig várta, hogy elszabaduljon otthonról, de hogyhogy -hogy nem, a férfiakkal sem volt sokkal több szerencséje. És most itt állunk, magányosan, rákosodó méhnyakkal. Legfőbb ideje érezni. Zsuzsi találkozott apukájával a rendelőmben, persze képzeletben. Elég volt egy széket oda tenni vele szembe, úgy két méterre. Első körben a neheztelés és a harag tört elő belőle, ami a bántásokkal kapcsolatban felhalmozódott benne kislánykora óta. Ezt követték a csalódottság és a szomorúság hullámai, melyek az elhanyagoltsághoz kapcsolódtak fájt neki, ami történt, ugyanakkor úgy érezte, jól is esik mindezt kiadni magából. Nem mindig könnyű felismerni, hogy ami volt, elmúlt. Hogy ez miért van így, arra számos pszichológiai elmélet született már, a tudattalanba elfojtott száműzött áruhában visszavisszatérő rossz érzések pszichoanalitikus koncepciójától a narratív pszichológiáig, mely szerint a múlt építőkockáiból kísérlünk meg egy összefüggő történetet mesélni magunknak, ami jelen pillanatunk koordináta rendszerét segít egy fix ponthoz szövekelni. Találtam még egy érdekes energiapszichológiai magyarázó elméletet is. Elnézett képviselői úgy tartják az emóciók-energia minőségű mintázatok, melyek átáramlanak a rendszerünkön, amennyiben minden rendben van a lelkünkben. Ám ha megijedünk, ha megszégyenülünk, ha felkészületlenül ér minket valami bántó impúzus és kibillent a harmóniánkból, az áramlásban akadályok, blokkok keletkezhetnek. Ezek az idegen zavaró frekvenciák aztán mennerekednek személyes energiakonstellációnkban, és évekig, évtizedekig, mint egy visszhangoznak benne. Ezekből pedig rengeteget összeszedünk, mire felnőtté válunk. Ez is egy lehetséges megközelítés, amelyből egyébként az a terápiás módszer fakad, hogy a páciens lelkivilágával, emlékeivel, érzéseivel és energiarendszeres stimulálásával egyidelőleg foglalkoznak. Ez utóbbit akár a test speciális pontjain saját ujjunkkal történő kopogtatással is meg lehet oldani, és már elő is állt egy izgalmas, öngyógyítással alkalmas eljárás. Amennyire tudom, az ilyen módszerek óriási és növekvő népszerűségnek örvendenek a tengeren túlon. Összefoglalva tehát, a gyógyulás folyamatának mozgatórugója a testi és lelki szint összekötő közege az átélt érzelmek energiája. Ahogy megindulnak bennünk az érzések, a hidegség, a közöny, az észszerűség, a legátoltság, a beszabályozottság már szinte fel sem ismert leple alól előbukkan egy sebezhető, irracionális, emocionális lény. Ennek a lénynek a megjelenése a mélyebb, tartósabb gyógyulás előfeltétele. Gyakorlat. Ha valamilyen betegség gyötör, vagy csak nem kívánatos tüneteket észlelsz magadon, ragadj meg minden lehetőséget, hogy eljuss az érzéseidig, amelyek ezzel kapcsolatban állhatnak. Beszélges a hozzád állókkal erről. Idézd fel a személyes múltadból mindazokat a helyzeteket, amelyekbe talán beleragadtál, ahol neheztelést, megalázottságot, szégyenkezést, szomorúságot gyűjtöttél be. Ne félj átélni mindezt. Sokat segít, ha közben mozogsz, táncolsz, engeded, hogy a testet kövesse és felerősítse az ébredő emóciókat. Bátra juss el akár a hisztérikus őrjöngésig, de mindenképpen használd a hangod is. Ha nem megy egyedül, vannak csoportok, ahol mindenki ezt csinálja, csatlakoz valamelyikhez. Gondolj bele, az a fontosabb, hogy mit gondolna rólad az, aki látna téged ilyen helyzetben, meg hogy sose csinálj olyat, amit amúgy nem szoktál, vagy az, hogy felold magadban az érzelmi béklyokat, és elindulj a gyógyulás útján. Ötös pont. Rugalmas, határmentes gondolkodás. Ahhoz, hogy meggyógyítsuk magunkat, rendkívül nagy segítség, ha el tudjuk hinni, hogy ez tényleg megtörténhet. Persze vannak meglepő fordulatok, de általában csak addig tudjuk tágítani megtapasztalt valóságunk határait, ameddig gondolatainkban, képzeletünkben ez a világ elvileg tágítható. Ha például úgy hiszed, nem tudnál egy kötőtűt átszúrni a nyelveden, mert elvéreznél és a fájdalomtól szörnyet hallnál, akkor valóban nem érdemes kísérletezned ezzel még akkor sem, amikor nézed a tévében, hogy ezt egy hajléktalan indiai felebarátod mosolyogva megcsinálja. Amíg nem látod saját szemeddel, lehet, hogy az van a fejedben, hogy ez eleve lehetetlen. Aztán fogod magad, elutazol Indiába, élőben megtapasztalod, és a rendszeredet kénytelen kelletlen áthangolod arra, hogy ez mégiscsak lehetséges valakinek, de nem neked. Aztán ott maradsz pár évig, tanulmányozod a know-how-t, és addig gyakorolsz egy tanító segítségével, amíg végre megcsinálod. Hazajössz, hogy füligérő szájjal elúságolhast, ez tényleg lehetséges. Az ismerőseid elámulnak, de ők továbbra sem válnak igazi hívővé, mert nekik nem megy, és így tovább. A hit hegyeket mozgat meg, mint tudjuk. De vajon hányan vannak közülünk, akik megmozdítottak már akár egy kavicsot is a hitük által? Te például el tudnád hinni, hogy a szándékod és figyelmet segítségével kitágítsd a szívkoszúrú ereidet, csökkensd a vérnyomásodat, vagy tíz perccel leállítsd a légzésedet? Ugye nem igazán? Pedig valószínűleg tudsz róla, hogy nagy számban léteznek emberek, akik erre képesek. Néha még azt is nehéz lett elhinned, hogy te ugyanúgy tudsz adni öt kilót egy hónap alatt, mint a barátnőd. Sok évvel ezelőtt egy fiatal ember, nevezzük Gyurinak, azzal a panosszal keresett fel, hogy állandóan krákognia kell, és ez retentően zavarja a társas életben. Összeraktuk a testlélek térképét, nem használja a hangját, nem mer konfrontálódni a konfliktus helyzetekben, barátnőjét például a legszívesebben kidolna a lakásából, életéből, de nem szól neki, hogy baj van, és így tovább. Mindezek hely csak krahácsol, mint egy zsámbás öregember. Öt éve jelentkezett először ez a tünete, amikor egy általa imádott lány hidegette a párkapcsolat lehetőségével, és közben a barátjával flörtölt. Mint mondja, akkor kellett volna pofán verni a csávót, de én, hülye, csendesen elkullogtam. Pszichoterápiás szemszögből nézve ezzel a traumával kell valamit kezdeni: feloldani a hajdani megszégyenült elnémulás és bendreket harag okozta lefagyást és a mai gyúri megszabadulhat a torok bántalmaitól. Ez szerint jártam el, és a panaszok enyültek, de nem múltak el maradéktalanul. Akkor azzal a javaslattal álltam elő, hogy egy hónapig minden nap találjon alkalmat az erőteljes hanghasználatra. Ordibáljon az autóban, hangosan énekeljen a zuhanyzó alatt, menjen bele konfliktusokba akár ordenári módon is, átmenetileg. Csak azért, hogy segítsen saját magának az öt évnyi kondicionálás szokásrendszerét áthangolni. A testnek gyakran, a lelki békjóktól való megszabadulás után még szüksége van némi újra tanulásra is, hogy ismét optimálisan funkcionáljon. Ahogy a gipszlevétel levétel után a sorvadt végtagot tornáztatni kell. Ám ezeket a gyakorlatokat Gyuri nem végezte el, és a köhétselése nem is múlt el teljesen. Azt mondta, ne haragulj, de nem tudok hinni benne, hogy ez végleg eltűnhet. Az, hogy tökéletesen megszűnjenek a panaszai, egyszerűen kívül esett az által elképzelhető határon, és valószínűleg akkor is ott, én sem hittem, elég mélyen ebben. Az öngyógyítás sikeréhez, mint mondtam, szükséged lesz a hitedre. Arra, hogy képessé válj reális lehetőségként gondolni a felépülésedre, lefogyásodra, kedélyjavulásodra, és így tovább. Hogy megérled magadban a rendíthetetlen bizalmat arra vonatkozóan, hogy elméd, a szándékod, a figyelmed és az önmagadra irányuló szerető gondoskodásod segítségével, jótékony hatást tud gyakorolni biológiai folyamataidra. Ezt a bizalmat felépíteni, eddig a bizonyosságig eljutni, na ez a művészet. Hogy képesek legyünk valóban elhinni, hogy tüneteink elmúlhatnak, hogy makacs a szakemberek szerint akár reménytelennek tartott esetekben is kilábalhatunk a bajból. Hogy felismerjük, hol húzódik a határa naív önálmítás és a rendíthetetlen bizalommal átítatott rugalmas és tághorizontú gondolkodás között szeretnék -e ezt ezt támpontokat adni, mert az a tapasztalatom, hogy, amint Gyuri esetében is, sok gyógyulási folyamat akad el annál a küszöbnél, hogy az egyáltalán lehetséges-e. Ha jól tudom, Dumas mondta, az ember nem arra gondol, amire akar, hanem ami eszébe jut. És ez igaz is, mindaddig, amíg valakiben fel nem ötlik az a lehetőség, hogy saját gondolatait megpróbálja bizonyos mértékig uralni hogy elkezdjen közelíteni a republik dalszövegében foglalt ideális állapothoz, arra gondolok, amire akarok, ez persze némi gyakorlást igényel. Két dolog nehezítheti meg különösképpen ezt a szabad, rugalmas, határmentes és akaratvezéret gondolkodást. Az egyik a mély és nagyrészt tudattalan hiedelmek és sémák rendszere, a másik az a jelenség, amit én így nevezek igazságkényszer. Valószínű, hogy amikor kisbaba voltál, a testi érzeteid szintjén találkoztál önmagaddal és a világgal. Ez jó, langyos, az finom, puha, ez nyom, amaz megdörzsöl. Ezek a kellemes, kellemetlen minőségek idővel árnyaltabbá váltak, és mint érzelmek bomlottak ki a lelkedben: öröm, szomorúság, vonzalom, félelem és hasonlók. Később aztán megtanultál beszélni és gondolkodni, ezzel együtt pedig megnyílt előtted a hazugság és önállítás lehetősége is. Rendszeresen visszatérő gondolataid észrevétlenül meggyőződésekké, hiedelmekké szerveződtek, majd világképpé merevettek és nagyrészt öntudatlanná váltak. Mire felnőtté válsz már fogalmat sincs arról, hogy életedet olyasfajta hiedelmek, programok irányítják, mint például mindenkinek meg kell felelnem. A világ ellenséges hely óvatosnak kell lennem. Beteges alkat vagyok. Az élet kompromisszumok sorozata. Hülye vagyok. Csodák csak a mesékben vannak. Ezek az úgynevezett sémák, melyek meggyőződésekből, emlékekből, érzésekből és testi érzetekből állnak össze, meglehetősen makacs képződmények, a féle paraziták a lelki organizmusodban. Energiaigényesek, rejtőzködőek, kitartóak, hajlamosak átvenni az irányítást életet felett, és ismétlődő, kudarcszal végződő ciklusokba sodorhatnak. Általában sok-sok figyelem, elmélyült munka gyakran gondos szakértői segítség mellett tudod ezeket egymás után nyakon csípni és kigyomlálni. A másik akadálya a szabad gondolkodásnak, mint említettem, az igazságkényszer. Ez az elmének arra az illúziójára épül, hogy létezik objektív igazság, ami az objektív valóság illúziójának egy speciális folyamánya. Ha ebben a kellemetlen kényszerben szenved valaki, állandóan azzal foglalkozik, hogy igaza legyen. Rengeteg energiát fektet abba, hogy igaz gondolatai érvényességét bizonyítsa, valamint, hogy üldözze a nem igaz felfogásokat. Csak olyan emberekkel jön ki jól, akik egyet értenek vele. Így csúnyán leszűkülnek a lehetőségei, mert rengeteg opciót eleve kizár a lehetséges dolgok köréből. Egy gyakori típus az igazságkényszernek, amikor valaki csak a tudományos szaklapok által közölt adatoknak, a minden kétséget kizáró tényeknek hisz. Szánalmat és megvetést érez az olyan dolgokkal kapcsolatban, mint például a telepátia, az energiagyógyászat, vagy éppen a földön kívüli civilizációk kutatása. Dühösen érvel a homeopátia, az akupunktúra és más természetes gyógymódok ellen, mert azok hatástalanságuk mellett még el is veszik a betegtől a komolyabb kezelés lehetőségét. Mindentől írtózik, amiben spirituális, ezoterikus, parapszichológiai jelleget vél felfedezni. Szeptikus a csodás gyógyulásokkal és karizmatikus gyógyítokkal szemben. Nem hisz az erőlködésmentes és tartós fogyásban a szenvedélyes szerelmet hormonokkal magyarázza, a halál közeli élményeket egyszerű hazugságként könyveli el. Sok okos és kevés boldog ember van ebben a csapatban. Persze bőven vannak, akik épp ellentétes tartalmú igazságkényszerekben szenvednek. Ők azt vetik meg, ami tudományos, orvosi, gyógyszeres, műszeres, esetleg hús van benne. Az igazságkényszer bármilyen tartalmú lehet, de legmarkásabb tünete mindig az indulat. Amikor dübegorulsz egy másfajta nézőponttal találkozva, kezdhetsz gyanakodni. Ha magadra ismertél, akkor talán most úgy érzed, megítéltelek. De hidd el, én teljes mértékben megértem, és elfogadom, ha ragaszkodsz ahhoz, amit igaznak, valóságosnak, helyesnek érzel. Én is így vagyok vele. Ez ember voltunk része. Világképünk és értékválasztásaink biztonsági érzetet adnak, összekötnek minket egy közösséggel, és egyébként is, Felnőttként rengeteg energiát investálunk hiedelemrendszerünk felépítésébe. Nyilván nem fogjuk hagyni, hogy az egyik percről a másikra összeomoljon. Szüleim gyermekkorában, amikor megjelent a rádió a faluban, sok idős ember a mellett hogy egy icipici zenekarnak kell lennie a dobozban, mert az lehetetlen, hogy a hang Budapestről jöjjön. Volt egy professzorom az egyetemem, az emberi lélek működésének elismert szakértője, aki történetesen kávéfüggő volt, minderege hatalmas csésze, magas koffein tartalmú ébresztő itallal indított. Egyik nap teljesen összezavarodva érkezett a tanszékre. Elmondta, hogy kiderült, anyosa két hete véletlenül koffeinmentes kávét vett, ő pedig azt itta azóta, és az világon semmi sem tűnt fel neki. Amikor meglátta a kávé eredeti csomagoló zacskaján a The feliratot, addigi világképe kis hián omlott. Minél okosabb vagy, annál komolyabb konstrukciót rakhattál össze mostanra meggyőződéseidből. Teljesen természetes, hogy igyekszel mindezt egyben tartani. Egyetlen szempont miatt érintem csak ezt a témát. Tapasztalatom szerint minél merevebb, rugalmatlanabb a valóságkoncepciód, minél markánsabb határt húztál magadban lehetséges és lehetetlen között, annál nehezebb lesz ugrásszerű javulást elérned egészségi állapotodban, különösen komolyabb egészségi problémák, tartósan fennálló tünetek esetén. És fordítva, minél gyermekibb, naivabb módon állsz a lehetőségek végtelen óceánjának partján, annál több csodát láthatsz. Nekem szerencsém van. Ez csak egy szófordulat, nem nagyon tudom, mi az a szerencse és olyan van-e egyáltalán. Bár eredendően hajlok a konokságra és az okoskodásra, első mesterei megtanítottak arra, hogy derűs mosolyal el tudja képzelni sokfajta igazságot. Ez lehetővé teszi számomra, hogy amikor valakivel elkezdek egy közös, gyógyító utazást, legalább én el tudjam képzelni az állapotjavulás folyamatát, amikor a kliensem még skeptikus. Az én hitem idővel aztán felerősítheti az övét is. Azon a ponton, ahol felmerül benne a lehetőség, hogy tényleg meggyógyulhat, szinte már túl is vagyunk a nehezén. Mindezek miatt az évek során elkötelezetté váltam, amellett, hogy klienseim és tanítványaim gondolkodásukat és világképüket igyekezzenek kitágítani, és minél rugalmasabbá tenni. Hozzá kell szokni a csodákhoz, szoktam mantrázni. Érdemes olyasmiket gondolni, amik használnak, de minimum jó érzést keltenek. Ismételgetem és figyelem őket, amint tanulnak felejteni, hogy teret adjanak magukban a friss elképzelések kibomlásának. Figyelem őket, és igyekszem én is tanulni tőlük. Szeretek rácsodálkozni arra milliófajta univerzumra, melyek mindegyikének középpontjában egy-egy ember sugárzik. Ha a test és lélek téma körében kicsit rugalmasabbá akarod tenni gondolkodásodat, fontold meg az alábbi néhány felvetést. Érdemes abból kindulni, hogy vannak jelenségek a világban, amelyek a meggyőződések, az elvárások és a hit testre gyakorolt erőteljes hatását megdöbbentő módon igazolják. Ezek lehetnek károsak vagy jótékonyak is az egészségi állapotra, és egytől egyik közismertek, most csak emlékeztetül hozok ide néhányat. A placebo és a nocebo hatás, melyek során valódi hatóanyagot nem tartalmazó, az alany által gyógyszernek hit anyagok erőteljes, pozitív és negatív hatását vizsgálják, a legszkeptikusabbakat is el szokta Miként lehet, hogy súlyos fájdalmak csillapodnak álmorfiumtól, hajhullik ki álcitosztatikumoktól, allergiás rohamot lehet kiváltani rózával, ha valaki, akinek rózsaallergiája van, eredetinek hiszi, és folytathatnak a sort a végtelenségig. A megátkozás, megrontás, a voodoo hatás számtalan esetét dokumentálták már. Ilyenkor az áldozat személyéhez Tudtával vagy tudtán kívül kapcsolódik egy negatív programozás, amely szólhat kirekesztésről, betegségről, szerencsétlenségről, vagy akár halálról is. Különösen izgalmas, amikor egy törzs tagjai a bűnöst nem végzik ki, hanem kijelentik, hogy az illető halott, és attól fogva nem vesznek róla a tudomást. Egy-két hét alatt az illető valóban meghal. A tudományos igényű vizsgálatok szerint a paranoid téveszméje, mármint hogy ő lényegében halott, olyan biológiai stressz állapotot idézelő szervezetében, amely ilyen tragikus következményekhez vezet. Ide tartozik az orvosi rontások fogalma is, amikor a diagnózis, például HIV pozitív, vagy az egészségügyi szakember kijelentése önnek várhatóan még fél éve van hátra, mint egy megpecsételi a beteg sorsát. Korábban már említett, a köznyelvben tudathasadásnak nevezett multiplex személyiségzavar esetei ahol az identitás változását drámai gyorsasággal követik a testi jelenségek: inzulin termelődés áll le, majd indul újra, anyajegyek jelennek meg, majd tűnnek el ismét, látás romlik, majd javul vissza, és így tovább. Gondolkodtál-e azon, miért vándorol annyi ember lúrba és más csodás gyógyulások lehetőségével felruházott kegyhelyre? Mert ezeken a helyeken könnyebb elhinni, hogy valami nagyszerű dolog, akár egyenesen csoda történhet veled is. Ahogy Jézus mondta annak idején, menj, a te hited meggyógyított téged. És ez a remény úgy látszik nem is alaptalan. Ezeken a kultikus helyeken időről időre valóban történek indokolatlan, spontán gyógyulások, ha hihetünk a krónikáknak. Kíváncsi vagyok, eltöprengtél-e a parapszichológia témakörébe sorolt jelenségek valóságosságán? Mit gondolsz a telepátiáról például? A jövő különleges adottságáról? A tárgyak fizikai behatás nélküli mozgatásáról? Lesöpröd ezeket a témákat az asztalról? Vagy vetted a fáradtságot, hogy alaposabban utána járj a kérdésnek? Én sokat olvastam egy időben mindenről. Egyszerűen lenyűgözött. Álmomban egy alkalommal nagyon tisztán megéltem, milyen érzés tárgyakat mozgatni akarattal. A horjási volt, még élek nem felejtem el. És azt képzeld el, hogy amikor felébredtem, akkor is sikerült. Csak utána sajnos kiderült, hogy a felébredést is álmodtam, és miután valóban felébredtem, már nem ment. Talán magad is ismersz olyan módszereket, melyek a képzelet teremtő erejére alapoznak. Ezek közül az egyik legmarkánsabb az öngyógyítás szempontjából a Karl és Stephanie Simonton által kidolgozott vizualizációs technika, melyről magyar nyelven is olvashatsz. Ez a terékházas pár nem volt rest a legelkeserítőbb állapotba jutott daganatos betegekkel dolgozni, meglehető sikerekkel. Módszerük lényege, hogy megtanítják a klienst képzeletben átrendezni a teste belső színpadán zajló drámát. A daganatot és a környezetét a lehető legrészletesebben vizualizálják, majd kigondolják, milyen módszerekkel lehetne ártalmatlanítani a nem kívánatos elemeket, aztán ezt a stratégiát mentális képekbe ültetik. A kliens a sokszoros ismétlés mindennapi gyakorlás segítségével, mint egy beprogramozza teste számára mi a tendő. Az eljárás sikerén ma már kevésbé lepődünk meg, hiszen Pert testelme teóriája remekül magyarázza gondolatok, érzelmek azonnali biológiai hatásait a neuropeptidek közvetítő funkciójának köszönhetően. Ha a lelk és testi működés összefonódásának fenti tapasztalataihoz hozzádod a 21. századi testkép előzőekben tárgyalt alkotóelemeit, azt talán megkönnyítheti számodra, hogy a racionalitás talajáról immár képes legyél repülő rajtot venni, és a gyógyulás lehetőségeibe vetett hitedet megerősítsd. Ne felejtsd el! Aki meg van győződve arról, hogy képes felőkerekedni a nehézségeken, annak sokszorosára nő az esélye, hogy ez sikerül. Gyakorlat Képzeld el a testedet, mint egy gyönyörű hologramot, melyben minden kis részlet, egység, sejt tartalmazza a nagy egész információit. Képzeld el, hogy szervezeted egy energiafelhőt. Egy speciális hullám mintázat, egy az állandóság illúzióját keltő energia-mátrix. Kezdj el hinni abban, hogy lelked és tudatod, az önmagad irányába érzett szereteted, gyógyulási szándékod és elmélyült figyelmed a legalkalmasabb eszközeit arra, hogy ezt a mátrixot átalakítsd. Találd meg a módját, hogy mélyen el tud hinni, minden lehetséges. Öndiagnózis Néhány gondolatot szeretnék megosztani veled arról, hogyan állapíthatod meg mi is a betegséget, panaszod lényege, oka és célja. Ahhoz, hogy megfejtsd, mit üzennek a tüneteid, hasznos, ha a fentebb leírt alapelveket már alkalmazod az öndiagnosztikai folyamat során, vagyis elfogadod a kiinduló állapot létjogosultságát, személyes kapcsolatra törekszel tested részeivel és folyamataival, használod a képzeletedet és módot találsz arra, hogy kommunikálj a testeddel, hajlandó vagy érzelmeket átélni a felismeréseid nyomán, rugalmas gondolkodással közelítesz saját lehetőségeidhez. Amikor arra készültem, hogy majd orvos leszek, az egyik leglelkesítőbb ígéretként az lebegett a szemem előtt, hogy más emberekről olyasmiket tudhatok meg, amikkel még ők maguk sincsenek tisztában. A pszichiáteri szakmában is vonzónak találtam a kezdet-kezdetén a vesébe látás kiváltságát. Visszatekintve mindig megértően elmosődom ezen a kis hatalom mániában. Erről a virtuális magas ugyanis elég hamar le kellett kecmeregnem. Először azzal szembesültem, hogy az iskolában megtanult diagnosztikus kategóriák meglepően ritkán illenek tökéletesen az általam vizsgált élő szemére. Ez utóbbi többnyire bosszantóan kaotikus, össze kevert tünetekkel állt elő, és csak ügye-bajjal lehetett valamilyen exakt kórisme prokrusztész ágyába beleparkácsolni. Ha mégis sikerült találni egy többé-kevésbé passzoló címkét, akkor is ott maradt bennem a nyugtalanság, a dolga végezetlenség érzése, az a viszkető gyanú, hogy itt valamit megengedhetetlenül leegyszerűsítettünk. Ez a hiányérzet részben abból fakadt, hogy nem tudtam hinni a diagnózisok univerzális jellegében. Azon törtem a fejem, hogyan lehetne két egymástól teljesen különböző embernek pontosan ugyanaz a betegsége. A valóságban, úgy tűnt, mindannyian egy kicsit más módon veszünk részt az életben, eltérő élmények alkotják személyes múltunkat, egészen különböző módokon gondolkodunk, érzünk, érzékelünk. Épp a betegségeink lennének egyformák. Ez egyszerűen nem stimmelt nekem. Emlékszem, egyszer ügyeletben behoztak a mentők egy férfit, aki öt percenként elájult. Amikor a vizsgáló fektették, éppen magánál volt. Megkérdeztem, mi a probléma. Doktor úr, nincs semmi komolyabb, annyi hogy... És itt elájult megint. De úgy, hogy még pupilla reflexesen sem volt, szerintem arra sem ébredt volna fel, ha valaki elkezdi boncolni. Aztán váratlanul megint magához tért, mint a semmi sem történt volna. Nem tudom, volt-e le már így, hogy ott állsz, elvileg te vagy az, aki ért valamihez, láthatólag súlyos a helyzet, és halvány fogalma csincs, mi folyik. Ami például ennek az embernek a diagnózisát illeti, az egész orvosi stáb együtt gondolkozott, hogy mely címke tűnik a legkisebb marhaságnak. Egyébként is, ahogy megjelent a diagnózishoz kötött finanszírozások rendszere az egészségügyben, az orvosi megbeszélések jelentős része egy Scrabble játékhoz kezdett hasonlítani, kitalál hamarabb egy olyan kórismét, ami nincs fényevekre a beteg állapotától, és még jól is fizetik. A másik ezzel szorosan összefüggő nehézségem az volt, hogy az orvosi diagnosztika gondosan elkülníti a testi és a lelki nyavajákat. Én pedig azt figyeltem meg, hogy ez nemhogy nem tükrözi az élő ember működését, de homlok egyenest ellenkezik vele. Ráadásul a testi paraméterekre messze menően nagyobb hangsúly kerül a vizsgálatok során, mint az emocionális és a mentális állapotra, és ezt az arányt is érthetetlennek találtam. Még nem voltam diplomás orvos, amikor egy délelőtre beköltöztem egy úgynevezett magas vérnyomásos korterembe, és az ott fekvő emberekkel beszélgettem. Az volt a célom, hogy időt és teret adjak egy-egy betegnek arra, hogy elmesélhesse a maga ösztönös, laikus felfogását saját egészségi problémájáról. Az interjúk első öt perce után, ami többnyire a hipertónia fizikális részéről és a testi tünetek taglalásáról szólt, alanyaim egytől egyik élethelyzetük és kapcsolatrendszerük vázolásába fogtak. Az egyiknek a fia került börtönbe, a másiknak a férje kórházba, a harmadiknál feszültség volt a sógorékkal, a negyediknél beomlott a pince. Az volt a benyomásom, hogy ezek az emberek sokkal pontosabban tudják, hogy miért betegedtek meg éppen most, mint azt mi, szakemberek feltételezzük. Persze, ahhoz, hogy ezeket a sejtéseiket megfogalmazzák, oda kell figyelni, mert hajlamosak elbizonytalodni, és ilyesmiket mondani, hogy persze, doktor, lehet, hogy hülyesség, amit mondok, ezt maga jobban tudja. A harmadik dolog, ami végleg kiúzanított a fölényes diagnosztizálgatásból, a kór is még haszontalanságával függött össze. Úgy tartja a veretes orvosi bölcsesség, a jó diagnózis félterápia. Ez önmagában talán meg is áll, sőt, arra utal, hogy a jó diagnózist onnan ismerjük föl, hogy egyben szinte meg is gyógyítja betegünket. Ám a legtöbb diagnózisnak, amivel pályám során találkoztam, nem volt meg ez a gyógyító ereje. Diabetes, szívritmus zavar, tenziós fejfájás, allergia, rák, pánikbetegség, depresszió Valahogy hiányzik nekem ezekből a diagnosztikus kategóriákból a lényeg megragadása, a tovább lépés irányának megmutatása, az inspiráló energia. A hétköznapi, egyszerűbb, laikusabb kór is még néha sokkal beszédesebbek. Kimerült a sok munkától. Szeretet hiánya van. túlterhelték a családi konfliktusok. Nagy szomorúság érte. Hiányzik az életéből a rendszer. Ki akart venni pár nap szabadságot? Egyetértek azokkal, akik a magyar nyelvben rejlő bölcs utalásokat is figyelembe veszik, amikor a betegségeiket igyekeznek megérteni. Például bánat ült a szívére, ezt nem tudta megemészteni, hátára vette az öccse adóságát is, derékba tört a karrierje. Ezt túlságosan merre szívta, és még folytathatnánk. A napokban mesélt egy ismerősöm, hogy a nyáron megsüketült. Először csak a fájdalmat érezte, aztán a feszítést, aztán végül szép fokozatosan teljesen elment a hallása. A fülészeten gondosan kivizsgálták és megállapították, hogy egy különleges középfülgyulladásról lehet szó, nem tudják mi okozta. Kimosták a hallójáratokat, antibiotikumokat írtak fel neki, visszahívták kontrollra. Korrekt eljárás, ami a fizikai szintet érinti. De persze nem kérdeztek semmit az élet körülményeiről. Pedig hasznos lett volna tudni, hogy akkor kezdődött a dolog, amikor a hölgy apósa egy mogorva, hangos, parancsoló stílusú, nyugálományok katonatiszt oda költözött egy-két hétre, hogy levezényelje a lakásfelújítást. Ismerősen pontosan is emlékezett arra a pillanatra, amikor fájdalmai közepette is egyfajta öröm és elégtétel érzése öntötte el, hogy semmit nem hal apósa dörgedelmeiből. Pár nap múlva pedig, amikor mindez tudatosult benne, a füldgyóladás megszűnt. Az a diagnózis, amelynek igazán értelme volna, valahogy így hangozhatna. Lelkileg túlterhelte egy másik ember közelsége, vagy öngyógyító kísérlet egy bántó hang kiszűrésére. Ehhez képest a középfüldgyulladás meglehetősen semmit mondó, egy biológiai evidenciát megnevező címkének tűnik csupán. Azt a hiányérzetet hagyja a gondolkodó emberben, hogy jó, jó, értem, leírjuk a folyamatot és próbálunk egy tömör elnevezést illeszteni hozzá. De mitől lett ez az egész? Olyan diagnózisokra volna szükségünk, melyek valamiképp meg is magyarázzák, érthetővé teszik visszamenőleg, hogy milyen okkal, scéllal indulhatott el a fizikai szintű folyamat. Mert azt a választ, hogy nem tudjuk, meg hogy magától, meg hogy néhány sejt megbolondult, meg hogy ilyesmi gyakran előfordul, nyilván genetikai alapjai voltak, Joggal érzi kevésnek az önmagára kíváncsi és önmagára gondoskodni kívánó ember. Amikor a porckorongomban bajlottam, kínomban bejelentkeztem egy neurológus kollégámhoz, hogy mondja már-e, mi folyik. Megvizsgált és hosszas töprengés után azt mondta, csináljunk egy emert. Amikor az MR-lelet a kezében volt, fejét ingatta és elmondta, amit én is láttam a képen, hogy itt bizony van egy csúnya kiboltosulás. Javasolta, gondolkodjak el a műtéten. Felírt pár fájdalomcsillapító vegyszert, és együttérzően utamra bocsátott. Amikor ismét magamra maradtam, hirtelen belém hasított a kérdés, most mi a fenével lettem okosabb. Hálás voltam a kollégámnak, hogy időt szakított rám. Ladba vetette összes tudását, tapasztalatát, mégis úgy éreztem, üres kézzel távoztam tőle. Ez persze csak egy múló érzés volt, mert rájöttem, két ajándékot is kaptam tőle. Egy objektív képet, amit egy készülék fotózott le belső világomról, és az ezzel járó érzést, hogy igen, ez pontosan úgy néz ki, ahogy sejtettem. Önnálóságra buzdítást, ahogy Sándor György mondta az igazgatór balagási beszédében a fiatalokhoz szólva. És ha bármi problémátok adódik az életben, azt oldjátok meg magatok. Egyetemi oktatóként eltöltött éveim során sok egészségszociológiai vizsgálatot felmérést végeztünk. Számos dolgot kérdeztünk rengeteg embertől sok éven át. Az egyik meglepő eredmény az volt, hogyha meg akarjuk jósolni az adatainkból, hogy egy ember tíz év múlva is életben lesz-e, a legerősebb prediktor, előrejelző erejű adat az lesz, hogy a válaszadó szerint milyen az egészségi állapota most és mire számít a jövőben semmilyen más adat, életkor, betegség, szociális helyzet nem tudott ilyen pontos tippet eredményezni, mint az öndiagnózis. Ez az eredmény is arra indhat, hogy nagy tiszteletben tartsam, amit valaki önmagáról gondol. Mindehez társult az a kényelmetlen érzésem, hogy egy kollektív perverzióban veszek részt, amikor a páciens életével és egészségével kapcsolatos megállapításainkat latinul fogalmazzuk meg, és még azt is agyba főben rövidítjük, hogy az, akiről szó van, nehogy valamiképpen megértse, miről beszélgetnek és levelezgetnek a feje fölött. Ez a jelenség szerencsére, mintha aláphagyott volna az utóbbi időben, de kérdés, hogy az emögött meghúzódó, titkolózó, apáskodó attitűdből kigyógyult-e maradéktalanul az orvostárstalom. Persze a halálos ítélet jellegű, beletörődésre intő diagnózisok, melyek igazságtartalma gyakran erősen megkérdőjelezhető. Talán jobb is, ha nem jutnak el a betegig. Én például, amikor a bőrgyógyászati kirándulást tettem, a Rituális Orvosbizottsági Kivizsgálás után ezt a diagnózist kaptam. Atópiás dermatitis. Ez teljesen úgy hangzik, mintha valami konkrét dolog lenne, ám ha lefordítjuk, nagyjából a következőt jelenti. Fogalmunk sincs, milyen eredetű és milyen természetű, minden esetre szokatlan bőrgyulladás. A gyulladásra gondolom a vörös színből következtettek, amely elég nagy felületen virított rajtam, miközben eztelenül álltam kíváncsi tekinteteik keresztüzében. Az egészben az a szép, hogy mindezt így utólag rendkívül mulatságosnak és tanulságosnak találom, és egy csepp neheztelés sem maradt bennem kollégáimmal szemben. Miközben időnként kritikusan, cénikusan fogalmazok a saját szakmám vonatkozásában nagy értékelem orvostársai munkáját. Legközelebbi barátaim közül is sokan klinikusok, Velük beszélgetve mindig mély tiszteletet és csodálatot érzek, áldozatos erőfeszítéseiket, jó szándékukat, hivatástudatokat látva. Mindezen dilemmáim eredményeképpen szépfokozatosan eltávolodtam szakmám eme alapvető koordináta rendszerétől, és arra irányítottam a figyelmemet, ami az orrom előtt van, a panaszokkal küzdő személyre. Az orvosi diagnosztikát továbbra is figyelembe veszem egy-egy konkrét esetben, és nagyra értékelem kollégáim áldozatos munkáját, melyen világszerte igyekeznek egységesíteni, mérhetővé tenni és rendszerezni az emberiség sokszínű betegség palettáját. Ha nagyobb létszámokban gondolkodunk, ezt valószínűleg nem is lehet másképp csinálni. Márpedig az egészségügyi ellátásnak mindig is vállalnia kellett egyfajta futószalag funkciót is, Különben azonnal összeomlana az extrém betegszám terhelés alatt. Ez a GPS személytelen szolgáltatás azonban hosszabb távon inkább csak tovább ront a helyzeten. Úgy tűnik, mintha egyre több lenne a ember és egyre csökkenne a rendszerbe vetett bizalom. Miközben az ellátás költségei folyamatosan nőnek, a dolgozók lelkesedése és lojalitása apad. Sok orvos keresgéli a kiutat, magánpraxissal próbálkozik, alternatív módszereket tanul, külföldre kacsingat. Volt évfajabtársaimtól nem egyszer hallottam. Jó neked, hogy idejében kiléptél a taposó malomból. Személy szerint ebből a feloldhatatlannak tűnő nyomáskényszerből a kiutat nem az automatizáció és a technicizáció további erősítésében, vagy az egészségügyi ellátás struktúrális bővítésében, hanem az öngyógyítás lehetőségeinek érdemi kibontásában látom. Ez persze lassabb, organikusabb folyamat, nem áll mögötte nagyipari, pénzügyi, politikai érdek, Csupán az emberiség túlélésének reménye. Ami a diagnózis kérdését illeti, a magam részéről ezekre jutottam. Az az ember a legkompetencebb a diagnózis kérdésében, akié a betegség, akár tudatában van ennek, akár nem. Az ő testében jelentkeznek a tünetek, melyeket egyedül ő érez. Az ő lelki világában zajlanak ezzel párhuzamosan a történések, csak ezek nagy része valószínűleg tudattalanul történik. Az ő életébe és kapcsolatrendszerébe ágyazódik be az egész tori, és elsősorban ő viseli a következményeket is. Érdemes tehát mindent megtenni, hogy segítsük őt tüneteinek mélyebb megismerésében és megértésében. Ha pedig mi vagyunk betegek, engedjük, hogy ez a kompetenciaérzet kellő körültekintéssel párosulva kibontakozzon bennünk, és ne legyünk restek saját magunk is az okok keresésére indulni. Ha egy kis figyelmet szentelünk a folyamatoknak és élményeknek, kiderül, hogy a beteg embernek sokkal mélyebb és pontosabb elképzelései, sejtései, intuíciói lehetnek a probléma természetével, okával és megoldásával kapcsolatban, mint elsőre gondolnánk. Adjunk teret ennek az ösztönös, belső bölcsességnek, segítőként és betegként egyaránt. Bízunk benne, hogy ha rábukkanunk a valódi, érvényes diagnózisra, azt valamiképpen érezni fogjuk. Keressük ezt a belső bólintást. Fogadjuk a meglévő orvosi diagnózisokat kellő körültekintéssel. Az elváltozások fizikai struktúráját és folyamatát pontosító leírásoknak nagy hasznát vehetjük, a jelenség okára vonatkozó magyarázatokkal azonban általában nem jutunk messzire. Hadd meséljek mindehez egy egyszerű példát. Egyik családtagomnak hullott a haja, és ez idő után retentően zavarta. Kérte, nézzünk erre a témára egy kis belső utazás keretében. Érdekelte, mitől van mindez, és mit tehet magáért. Akkor egy kis ellazulást követően arra kértem, képzelete segítségével menjen közel a hajas fejbőre területéhez. Nem sokára a lelki szemei előtt egy nádas képe bontakozott ki. A nádas szép volt, de megritkult és megfakult mert nem volt elég víz az azt körülvevő tóban. Hirtelen nyilvánvalóvá vált az éltető víz központi jelentősége. Klien sem megértette az üzenetet, mert összhangban volt abbéli vágyával, hogy több időt szálljon az úszásra. Attól a naptól fogva elkezdett több tiszta vizet inni, gyakrabban leöblíteni haját mosakodáskor és rendszeresen úszodába járni. Hajullása egy csapásra megszűnt. Amint látjuk, a kórismében nincs semmi kacifántos, ennyi az egész, kevés a víz. Az ebből következő terápia se bonyolultabb, több víz. Ezt nevezem egyszerű működő diagnózisnak, ahogy a szó is sejteti, dia egyelő át keresztül, gnózis egyelő tudás. Mindezen információ ott volt a tünet gazdájának lelkében, csak a hétköznapi felszeni tudat nem volt alkalmas arra, hogy idáig elhatoljon. Szüksége volt egy kis elmélyülésre, egy kevéske figyelmes kíséretre és öt perc szabadidőre. Az alábbiakban kétfajta megközelítést ajánlok a minél pontosabb öndiagnózis készítéséhez. Az egyik a belső utazás, a másik a testszimbolika elemzés nevet viseli. Ehhez a fajta munkához senki másra nem lesz szükségünk, csak egy kis időt és figyelmet kell szánnunk önmagunkra. Elismerem, hogy ezek mellett számos más módon juthatunk információkhoz, saját betegségeinket illetően. Válogatásom merőben szubjektív. Ezekkel van tapasztalatom, ezeket kedvelem, ezeket találom a legeredményesebbnek. Arra az esetre pedig, ha lehetőségünk van több ember segítségét igénybe venni, és esetleg egy tapasztalat kísérő is kéznél van, a dráma talán a legidálisabb eszköz a pontos és sokrétű öndiagnózis körvonalazásához. Erről a következő fejezetben részletesebben mesélek majd. Belső utazás. Amikor orvoshoz vagy alternatív gyógyítóhoz fordulunk, alapvető igényünk, hogy gondosan térképezze fel, mi zajlik bennünk, ami fizikai vagy síkon érthetővé megfoghatóvá teszi számunkra fájdalmas zavaró tapasztalatainkat. A szakértők pedig bevetik eszköztárukat, a CT-től az ingáig, vizeletvizsgálattól az aura érzékelésig, Rendszerezzék a kaotikusnak tűnő felszíni jelenségeket, és azokat képesek legyenek minél tömörebben megnevezni. Mi pedig várunk, szorongva és kiszolgáltatottan, hogy mi lesz az eredmény. Sok esetben érdemes igénybe venni ezeket a diagnosztikus vizsgálatokat, hiszen korunk technikai fejlettségének köszönhetően fantasztikus mennyiségű adatot tudhatunk meg a testünk működéséről viszonylag egyszerű és kíméletes beavatkozások segítségével. Ugyanakkor nem érdemes elhanyagolni azt a lehetőséget sem, ami a legkézenfekvőbb, legközvetlenebb, legolcsóbb és sok esetben a leginformatívabb, önmagunk elmélyült vizsgálatát. Szerintem minden komolyabb klinikai herceurc előtt érdemes lenne egy alapos öndiagnosztikai folyamatba merülni. Tudom, hogy ez a megközelítés sok kollégámnak nem tetszik, mert meg vannak győződve arról, hogy életveszélyes, ha a beteg maga próbálja kitalálni, miben szenved. Arról nem is beszélve, ha magát kísérli meg gyógyítani. Megértem ezt az óvatosságot, hiszen számos történet látott már napvilágot, amikor valaki a saját kezébe vette a kormánykereket és törést szenvedett. Persze nehéz megítélni, hogy pontosan mennyi utazás végződik hajótöréssel, ha orvosunk kezében van a kormánykerék. A kockázatok minimalizálása érdekében az orvosi ellátást érdemes igénybe venni többek között olyan esetekben, amikor... Balesetér megsérül a testi integritásod, és valószínűsíthető, hogy a folyamat súlyosabb, mint hogy magától nyom nélkül meggyógyuljon, vagy legalábbis ezt nem tudod eldönteni. Valamilyen mérgezés gyanúja merül fel. Váratlanul jelentkező extrém fájdalmat, elviselhetetlen tüneteket tapasztalsz. Szervezetedet elárasztják a kórokozók, és úgy néz ki, hogy külső segítség nélkül elbukod a csatát. Lennál a veszélye, hogy elveszted az eszméletedet, vagy meghalsz? Nagyon meg vagy ijedve, és úgy érzed, csak egy orvos vagy a mentők tudnák megfelelően kezelni a helyzetet? Kimerítetted saját lehetőségedet, és úgy érzékeled, hogy a folyamat egyre csak romlik? Szükségét érzed annak, hogy kivizsgáltasd magad, szeretnél alapos képet kapni arról, mi folyik a testedben biológiai szinten? Bármit tapasztalsz, és erős a meggyőződésed, hogy ezt egy orvossal kell megbeszélni. Esetleg van egy személy, akiben feltétel nélkül megbízol. Ezt a listát természetesen lehet még ízlés szerint bővíteni. Mindezel együtt én azon a véleményem vagyok, hogy sokkal többször fordulunk orvoshoz, megyünk be a gyógyszertárba, mint ahányszor arra ténylegesen szükség lenne. Meggyőződésem, hogy a kellő óvatosság és körültekintés mellett az öndiagnózis, és az azt figyelembe vévő öngyógyítási kísérletek nagyban hozzájárulhatnak a különféle betegségekből való kilábaláshoz. Valószínűleg azért vagyok ebben annyira biztos, mert rengeteg példát láttam erre. Ha tehát megfontolod a tanácsomat, és minden egészségi probléma jelentkezésekor időt szánsz az elmélyült önvizsgálatra, sok értékes képekkel és érzelmekkel átítatott információhoz juthatsz, megerősödik a kompetencia érzését saját tested folyamataival kapcsolatban, ötleteit támadhatnak arra vonatkozóan, hogy mit kezi magaddal, mire van szüksége most a szervezetednek, elmélyül az önismereted és az önmagad iránti elfogadásod, oldódik a tested és a lelked közötti elitegenedés, megerősödnek öngyógyító képességeid. Az alábbiakban két lehetséges módszert kínálok a diagnosztikus célú belső utazáshoz. Ezek azon alapulnak, hogy elmink meglepő pontosággal képes modellezni belső virágunkat, ha jól körvonalazott szándékkal és megfelelő minőségű figyelemmel fogunk hozzá saját képalkotó eljárásunkhoz. Ezt a belső szkennelést számos egyedi módon lehet végrehajtani. Javaslom, hogy a következő két módszert próbáld ki először a leírásnak megfelelően, aztán használd és variáld őket szabadon, és alakíts ki magadnak egy sajátot, a legjobban működő elemek kombinálásával. Első vizualizációs gyakorlat. Ezt a gyakorlatot egy csíkunkban jártas kollégámtól tanultam. Eredetileg álló testtartáshoz találták ki, de szerintem minden további nélkül végezheted ülve is, ha neked úgy kényelmesebb, vagy nem tudsz 5-10 percig állni. Ha állsz, vegyél fel válszélességű terpeszt. Lábfejed simuljon a padlóra, ágyékig gerincedet egyenes ki, amennyire tudod. A gerincoszlopod legyen függőleges, a vállad és az egész tested pedig laza. Ha űz, igyekez egyenes gerinccel kényelmes, pihentető módon elhelyezkedni. De le is fekhetsz, ha ezt érzed legalkalmasabb testhelyzetnek az ellazuláshoz. Végnyél, jól eső mély lélegzetet, szemedet pedig csukt be, aztán el képzeleted belső világában, és haladj végig az alábbi úton. Zárójeles megjegyzés. A következő két vizualizációs gyakorlatot a hangos könyvben egyszerűen csak felolvasom. Ebben a formában tehát csak a meghallgatására van lehetőség, a gyakorláshoz túl gyors lenne a tempója. Ha szeretnéd ezeket a gyakorlatban is elvégezni, amit szívből ajánlok, hiszen úgy fog igazi értelmet nyerni, akkor itt hívom felszíves figyelmedet a Mit üzen neked a tested című letölthető gyakorlati útmutatomra, melyben megfelelő tempóban időzített hanganyagok segítségével kínálok neked, különböző hasznos vizualizációs és kommunikációs lehetőségeket, többek között az alábbi két gyakorlatot is. Ellazítom az izmaimat. Figyelmemmel követem testemet, és ha valahol feszültséget érzek, akkor ellazítom azt az izomcsoportot. Figyelmemet a légzésemre irányítom. Az orromon átlélegzem, és követem a levegő útját, ahogy végigjárja a légútjaimat. Mélyen, nyugodtan lélegzem. Most elképzelem, hogy a bal szemem a nap. Érzem is, látom is, ahogy szórja szét magából az aranyszínű, forró energiát. Figyelmemet most a jobb szememre irányítom. Elképzelem, hogy a jobb szemem a hold. Érzem, látom, ahogy árasztja magából a hűvös, nyugodt, ezüst színű energiát. Figyelmen most egyszerre irányítom a napra és a holdra. És most összecsúsztatom a napot és a holdat a homlokom közepére. Érzem, ahogy erről a helyről intenzív, ragyogó, fehér színű fény árad szét. Ahogy érzem ezt a ragyogó fehér energiát, észlelem, hogy ez a fényforrás valójában nem is a homlokom közepén, hanem a fejem belsejében van, éppen a kellős közepén. Bevilágítja a látóidegeket és a látókérget a tarkómnál. Olyan intenzív ez a fény, hogy képes áthatolni a szöveteken. Most, mint egy reflektort használom, bevilágítom vele a testem belsejét, és körülnézek ott. Tetszés szerint mozgathatom ezt a ragyogó fényforrást, a testem bármely részét megvilágíthatom vele, és szemügyre vehetem. Lassan befejezem ezt a belső szemlélődést, Figyelmemet ismét a fejem közepére irányítom, ez a ragyogó fény járja át. Most ismét a homlokom közepén észlelem ezt a ragyogó fényforrást. Szétválasztom a napot és a holdat. Jobb szemem a hold, bal szemem a nap. A szemeim újra a saját szemeim. Figyelem a légzésemet, mélyen, nyugodtan lélegzem, és most kinyitom a szememet. Levezetésként dözsöljük össze a tenyerünket, majd dözsöljük meg az arcunkat, a karunkat, a melkasunkat, a törzsünket, és söpörjük lefelé ki a lábunkból a feszültségeket. Ez a gyakorlat kiváló öndiagnosztikai képalkotó eljárás. Ugyanakkor nem pusztán arról szól, hogy bekukkantunk a testünkbe. A kínaiak elképzelése szerint fontos éreznünk, hogy mi is részei vagyunk a kozmosznak, és amikor a testünket ilyen meghitközelségbe hozzuk az égi testekkel, akkor egyszer, mint harmóniába is hozzuk parányi önmagunkat a nagy egészszel. Második vizualizációs gyakorlat. Ezt a gyakorlatot már azelőtt is szívesen használtam különböző formákban, hogy leírását szinte egy az egyben megtaláltam volna Depp Shapiro, a Test az elmetükre című egyébként nagyszerű művében. A vizualizáció lényegét saját szavaimmal röviden összefoglalom. Miután megteremtetted az elmélyülés körülményeit, lépj ki a testedből, kezd el azt kívülről látni, önmagadat pedig fokozatosan zsugorítani, kicsinyíteni egészen addig, míg az eredeti méretű tested valamely nyílásán, pórusán kényelmesen be tudsz hatolni. Képzeld el, amint belépsze be a csodálatos birodalomba, és nézz szét oda bent kedvedre. Járik el úgy, mintha egy varázslatos kastélyban vagy egy különleges múzeumban járnál, Mindent megnézhetsz, meghallgathatsz, megszagolhatsz, megízlelhetsz, megtapogathatsz. Aztán idővel juss el ennek a testnek arra a helyére, ahonnan a tünetek, panaszok indulnak. Nézz körül itt is alaposan. Engedd, hogy hasson rád a hely szelleme. Figyeld a környezetet, a feltűnő, oda nem való részleteket, és ekközben saját érzéseidet is. Majd, ha már elég alaposan körbevizsgálódtál, állj meg! és hangosan tett fel kérdéseidet, majd hegyezd a füled, hogy az esetleges válaszokat elkapd. Ezek lehetnek jó kérdések például. Mit jelent mindaz, amit itt látok? Mit szeretnél nekem üzenni? Mi az a fontos téma a lelkemben, amire ezen a módon akarod felhívni a figyelmemet? Mire lenne szükséged? Mit tehetek a gyógyulás érdekében, és hasonlók? Légy éber, a válasz nem feltétlenül szavakban érkezik. Képek, emlékek, színek, hangok, érzések, mozgások. Minden változást, reakciót válaszként fogadj, tisztelettel és hálával. Maradj ott, amíg van benned kíváncsiság, amíg meg nem kaptad, amiért jöttél. Aztán köszönj el barátságosan, hagyd el a helyszínt, lépj ki a testből, és nőj ismét eredeti méretűre, így egyesülj újra a testeddel. Mindez így leírva elég meseszerű, tudom. Ha lenne hozzá valami tudományos körítés, talán könnyebb lenne elfogadni az ilyen gyakorlatok értékét. De mivel ez a birodalma marad az angolos módszer, Tegyél vele egy próbát. Testszimbolika elemzés Aki találkozott már a testszimbolika különös és elgondolkodtató rendszerével, magyar nyelven elsősorban Rüdiger Dahlke, Kurt Tepperwein, Tebb Shapiro, Jacques Martel és Tomás Séfer munkái nyomán, az tudja, milyen roppant izgalmas és inspiráló a tünetekre, betegségekre úgy tekinteni, mintha ezek egy az egyben meghatározott lelki problémák, elakadások jelzései lennének. Engem személy szerint mindig lenyűgöz, mennyi bölcsesség, tapasztalat van összesűrítve ezekben a szótárszerű gyűjteményekben hanem aki egyszer megbetegedett, és aztán beleolvasott ezekbe a könyvekbe, talán azt is tapasztalta, hogy milyen nehéz ezt a tudást gyakorlati változássá, gyógyulássá konvertálni. Ha nem így lenne, az emberek elolvasnák ezeket a könyveket, majd szépen meggyógyítanák magukat. De nem egészen ez a helyzet. Ennek többek között az alábbi okai lehetnek. A test szimbolika egész gondolati rendszere, inkább metaforikus ezoterikus jellegű, mint sem tudományos. Tapasztalati bizonyítékokon és egyfajta belső logikán, az úgynevezett analógiás gondolkodáson kívül nem igen találunk megnyugtató kapaszkodókat skeptikus elménk számára. Emiatt sokan eleve elutasítják az egész koncepciót. Ahhoz, hogy a testrészeknek és a tüneteknek megfelelő lelki folyamatokat használható rendszerezettséggel leírjuk, nyilván le is kell egyszerűsíteni a valóság végtelen komplexitását. Ezzel viszont megnő a kockázata annak, hogy pontatlan, sematikus értelmezésekkel találkozzunk. Például annak idején, amikor megvédtem PhD-disszertációmat, fantasztikusan felszabadultnak éreztem magam, másnap reggelre azonban bevörösödött az orrom, és úgyis maradt két-három hétig. Fülurgékész barátom is csak a vállát vonogatta. Rettenetesen zavart a dolog, hát beszereztem egy krémet, azt se tudtam előtte, hogy ilyen létezik, és igyekeztem utána nézni, mit szimbolizál az orr. Fennhordom. Beleütöm valamibe? Bűzlik valami körülöttem? Netán a nemi szervemmel van kapcsolatban, csak azt ne. Végül nagy nehezen elmúlt a probléma, mielőtt megfejtettem volna. Évekkel később derenget fel a lehetőség, hogy ezzel az egész tudományos doktori felhajtással bohózott csináltam magamból magam előtt. A test szimbolika egyik lényegi üzenete hogy panaszaink tudattalan lelkiérzelmi folyamatokat tükröznek. Olyasmivel szembesítenek, amit nem akarunk tudomásul venni. Ebben az esetben azonban nagy a valószínűsége, hogy a tudatosodás folyamata nem lesz olyan egyszerű. Előfordulhat, hogy pusztán attól, hogy elolvasok egy testrészhez tartozó leírás, még nem fogok azonnal megvilágosodni elfolytott tudat alá száműzött konfliktusaimmal kapcsolatban. Ráadásul Ebbe a motivált felejtésbe valószínűleg sok energiát fektettem, nyilván szükségem volt rá valamilyen kvázi egyensúly fenntartásához. Nem fogom hagyni, hogy mindez egyik pillanatra a másikra csak úgy összeomoljon. Emlékszem, egyik első privát betegem egy fiatal hölgy volt, aki sehogy sem tudott megszabadulni a hüvelygombásodásától. Orvosok és természetgyógyászok garmadáját fogyasztotta már el, hogy aztán egy pszichiátert is kipróbáljon. Elég hamar kiderült, hogy párkapcsolatában kínzásnak élte meg a szexet, amíg volt, mert persze a betegsége miatt egy ideje az orvosok megtiltották, hál' Istennek. De nem tudott kilépni sem a kapcsolatból, mert aggódott, hogy a srác össze fog omlani. Kezdőszakemberként megörültem, hogy átlátom a helyzetét, és elmagyaráztam neki, hogy a problémái amiatt vannak, hogy nem akarja beengedni a férfit, viszonyog a vele való szexuális együttléttől, de ezt nem meri bevallani sem magának, sem a párjának és a teste ezzel a betegséggel segít, hogy felmentést kapjon. Ezután még ültünk egy darabig egymással szemben, és azon töprengtünk, hogy most hogyan tovább. Számomra minden egyértelmű volt, ő azonban szemlátomást egyáltalán nem akarta elfogadni ezt a magyarázatot, úgyhogy itt megfenek lett a terápiás lendület. Nem vettem észre, hogy a hölgy ezt a nyers elemzést egyáltalán nem tudta befogadni. Figyelmen kívül hagytam, hogy a tudást érzelmileg fel kell dolgozni. Utána jöhet a következő lépés. Attól, hogy elolvasok egy könyvet, vagy halok valakitől egy jópofa értelmezést, még nem fog az egész szervezetem élénken reagálni. Ahhoz, hogy egy információ mélyen hasonlám érzéseket kell átélnem, melyek közvetítik a felismeréseket, a gondolatokat a biológiai szintre, ahogy ezt fentebb megbeszéltük. Alig, ha lesz hasznomra, bármilyen okos meglátás, szervszimbolikai elemzés, hanem találom meg a módját, hogy intenzív érzések ébredjenek bennem azzal kapcsolatban. Még ha találónak is érzem a szimbolikus diagnózist, könnyen előfordulhat, hogy a gyakorlatba való átültetés nehezen fog menni. Rendszeresen előkerül a na és akkor most mit csináljak kérdése. Elolvasom például, hogy az arcomon megjelenő ekcímás foltok az emberi kapcsolataimmal függhetnek össze. És tudattalanul is így akarom távol tartani magamtól az irántam esetleg érdeklődőket. Nem elég, hogy mindez roppant hervastva hangzik, ott hagy engem a kérdéssel, hogy akkor mit is tehetnék magamért. Hogy kéne akkor ezt a kommunikációs kapcsolódási nehézséget feloldanom? Ilyen nehézségek és aggályok tehát felmerülhetnek, ha a testszimbolika tapasztalati bázisát megpróbáljuk igénybe venni az öndiagnosztizáló folyamat során. Ezzel együtt maximálisan megéri alaposan, szisztematikusan átgondolni, mi mivel függhet össze. Ehhez szeretnék egy kis fogócót adni az alábbiakban, példákkal is megvilágítva az egyes kérdésköröket. Ha bármilyen tünetet észlelsz magadon, ajánlom az alábbi teljes séma akár egyedül, akár segítséggel, akár fejben, akár leírva. A testrész. Mely testrészem testrészeim érintettek? Ezek hol helyezkednek el, mit árul el az oldaliságuk, a topográfiájuk? Milyen állagúak az érintett szervek? Szilárd, lágy, folyékony? Ezek milyen funkciót töltenek be a testben? Mi lehet ennek a funkciónok a lelki megfelelője? Hogy nézhet ki a folyamat? Milyen színeket, formákat, mozgásokat képzelek oda? Ez az a terület, amit talán mindenki átgondol, akit a test szimbolika kicsit is érdekel. Szinte divatba jött, hogy a saját tüneteinkre és egymás panaszaira gyors, félig humoros, félig komoly... – Néha félig bántó értelmezéseket adjunk. – Megfájdult a térdem. – Alázatosabbnak kéne lenned. – Felfordult a gyomrom. – Úgy látszik, valamit nem tudsz megemészteni. – Romlott a látásom. Hmm, – Valamit nagyon nem akarhatsz észrevenni. – Megyulladt a torkom. – Mi lehet az, amit nehezetre esik benyelni? – Ezeket az értelmezéseket a jól értesültebbek az egész szervezetet érintő állapotokra is ki tudják terjeszteni. Allergiás fők a maska szőrre. Szerinted mi az, ami igazából annyira irritál, hogy így túreagálod? Valami autoimmun betegséget mondott a doki. Mi van, önmagad ellen fordultál? Magas a vérnyomásom. Nem tudod feldolgozni a lelki feszültségeidet. Kezdődő cukorbetegséget állapítottak meg. Állítólag akkor szeretet hiányod van, vagy te nem tudsz szeretni. Ezek a leegyszerűsítések bántóak is tudnak lenni, ugyanakkor még ezen a szinten is hasznosnak tartom, ha valaki eltöprenget egy kicsit az eféle utalásokon, amikor panaszai jelentkeznek. Ha maga az értelmezés nem is túl épületes, az elgondolkodás és a témában való elmerülés hozhat magával értékes önismereti ajándékokat. Egy férfinak a sarkán nőtt egy szemölcs, mely nagyon zavarta. A feldolgozás során egyebek mellett valóban megjelent a hogyan tudok a sarkamra állni a kapcsolataimban, hogyan állok meg a saját lábamon motívum. Ilyenkor egészen egyértelműnek tűnik a szimbolika, hiszen az a szemölcs folyamatosan üzeni annak az embernek, hogy tanuljon meg a sarkára állni, foglalkozzon az önállóság és az önérvényesítés kérdéseivel. Egy harminc körüli hölgynek a petefészek tisztái okoztak panaszokat. Emellett rendkívül szorongott a szexualitással kapcsolatban, még szűz volt. Egyszerre vágyott is egy intim kapcsolatra, meg rettegett is tőle. A ciszták gyengéden figyelmeztették, hogy foglalkozzon női témáival. Oldja fel szorongásait, lazuljon bele a közelségbe, nyissa meg magát, de addig is, amíg ez nem sikerül, megvédik őt, felmentést adnak, hivatkozási alapot, hogy ne kelljen a félelmetes közeledéseket elfogadni. Egy idősebb úriember prosztatarák kapcsán járt nálam. A megelőző év során óriás üzletet veszített el egy tisztességtelen partner alattomos húzása miatt. Szinte kasztaráva érezte magát, a tökös legényből egy csapással lúzer lett lélekben. Ezt a traumát nem tudta feldolgozni. Kínlódott a megalázottság, a dű, a bosszúvágy és az úriemberhez méltó nyugodt viselkedés összeegyeztetésével. Utána jött a műtét, amelynek mellékhatásaként az impotencia és az inkontinencia rémével kellett szembenéznie a biológiai szinten is. A gyógyulást ebben az esetben a lelki kasztrációhoz kötődő érzések tudatosítása és feldolgozása jelentette. Így a biológiai szintéről visszakerülhetett a téma a lelki dimenzióba, ahonnan elindult. A tünet jellege Mi történt? Hogyan jelenik meg a zavaró folyamat? Gyulladás, fájdalom, elmozdulás, csikarás, viszketés, duzzadás, daganat, sorvadás, stb. Mi lehet ennek a folyamatnak a lelki megfelelője? Gyakran a tünetek lokalizációja mellett valamiképpen beszédesnek tűnik maga a folyamat is, ahogy az egész zajlik. A hirtelen vagy alattomos kezdet, a panaszok intenzitása, jellege, az elmúlás körülményei mind-mind árulkodóak lehetnek. Számomra evidens, hogy a lelki és a testi dinamika együtt hullámzik, és sokszor a biológiai történések megfigyelésével könnyebben tudunk információkat gyűjteni a helyzetről, pusztán azért, mert nyilvánvalóbbak, érzékelhetőbbek a jelek. Egy jó házasságban élő férfinak állandó hasi fájdalmai voltak, melyek összerűen szorították derék felett. Ha egy jó csekszelt, a tünetek egy időre elmúltak. Minden nőt megkívánt, aki élt és mozgott, de közben vívódott saját lelkismeretével. A vágyak elfojtása és a panaszok, a nadráksi érzés közötti összefüggés talán nem is kívánt több magyarázatot. Találkoztam egy középkorú hölgyel, akinek rettenetesen viszketett a fejbőre, legszívesebben véresre kaparta volna. Ezt néha meg is tette otthon, amikor nem látta senki. Olyankor úgy nézett ki felborzolt hajával, saját szavai szerint, mint egy őrült, minden napjaid egyébként gondosan beállított, belakkozott frizurával egy totál képmutató pénzügyi munkahelyen töltötte, miközben minden vágya az volt, hogy végre szabadon, hőrülten élhessen. A betegség a maga módján hozzásegítette ehhez az élményhez. Egy húsz év körüli fiatalember figyma szűkülettel küzdött. Ez a tünet, mint egyfajta ismétlődő motivum, végigvonult az életén. Már a megszületése is roppan nehezen zajlott, ott is beszorult, csak segítsége jutott ki nagy nehezen. Azóta is az élet minden komolyabb kihívásánál elakad, úgy érzi, nehezére esik változni, nem tud kibújni a bőréből. A viszonyom a jelenséghez Mit érzek a jelenség kapcsán? Harag, értetlenség, tehetetlenség, szomorúság, csalódás, elégtétel, közöny? Ezek az érzések honnan ismerősek? Kihez, mihez kötnek hasonló érzések? Miut eszembe erről az egészről? Mire asszociálok, ha egy kicsit belengedem magam a témába? Milyen szavak, képek, esetleg emlékek jönnek elő a tudatomból? A test szimbolikának ez a része már komolyabb elmélyülést, befelé tekintést, figyelmet igényel. Gyakran egy kis belső utazás, képzeleti munka is szükséges ahhoz, hogy feltáruljanak a jelenség mélyebb áramlatai. Szabad asszociációink útvonalán gyakran fájó emlékekhez, eltemetett érzésekhez jutunk. Esetleg különös, izgalmas történetek elevenednek meg lelki szemeink előtt. Egy vologya nevű férfi, akinél béldaganatokat találtak, elárulva, megcsalva érezte magát, amikor a diagnózisról értesült. Ennek az érzésnek a fonalán visszafelé indulva életinek számos fontos eseményére bukkant, ahol ugyanezt az elárultságot megcsalatást élte át. Mindezen emlékek érzelmi feldolgozása a rákból való kiutat is megmutatta számára. Egy 40-es éveiben járó hölgy hüvejében jókor a cisztát fedeztek fel. Amikor ezzel kapcsolatban egy kis belső utazást tett, egy megtámadott és felperzselt falu képét látta lelki szemei előtt. Ő maga a kisgyermekként szerepelt a képben, aki a rettegéstől megdermedve lapított egy bokorban, és várta, hogy elmúljon a vész. Ekkor képzeletben oda a kislányhoz, átölelte, és biztosította arról, hogy megvédi. Másnap a ciszta fájdalom mendesen kifakadt, a benne tárolt genny kiürült, és, rákérdeztem, azóta sem jött elő hasonló tünet. Járt nálam egy hölgy, akinek elviselhetetlenek voltak a gyomorpanaszai. Alig tudott valamit enni, mert amint leért a gyomrába a falat, hány ingerre járó rosszul tört rá. Ellazult állapotban elképzelte belső világát, és egy barlangban találta magát. A barlang egyik zugában egy didergő kislányra lehet, akiben a ruházatáról felismerte öt éves kori önmagát. A kislány eredtenetesen félt, és ugyanakkor haragudott az egész világra. Jó időbe telt, míg képzeletben meg lehetett őt nyugtatni és békíteni. Utána már nem tértek vissza a panaszok. A jelenség hatásai, következményei, járulékos előnyei. Mitől foszt megengem ez a jelenség? Mit nem tudok adni, kapni, tenni vagy elkerülni ezáltal? Mire kényszerít engem ez a jelenség? Mit tudok adni, kapni, tenni vagy elkerülni ezáltal? A panaszok, tünetek, fájdalmak következményeinek elemzése különösen izgalmas és hasznos. Vannak olyan megközelítések, melyek szerint a betegség nem jönne létre, ha lelkünk, tudatunk valamely része, nyilván nem az akarat irányítása alatt álló részről van szó, ne óhajtaná, ne vágyna rá valamilyen okból. Ez, akár igaz, akár nem, nagyszerű kiinduló lehet. Ezt így szoktam megfogalmazni. Az illetőnek igénye nem volt a betegségre, de szüksége igen. Ha vagyunk olyan bátrak és eltökéltek, hogy testi tüneteinkre úgy tekintsünk, mint amelyeket valamely tudattalon úkból kifolyólag, de egy pozitív szándék mentén mi magunk is produkáltuk, és túljutunk az ezzel kapcsolatos esetleges szégyen, bűntudat, önvád érzésein, egészen más megvilágításba kerülhet a történetünk. Egyszer, mint arra is fény derülhet, hogy mit is kéne kezdenünk magunkkal, ha azt a bizonyos eredeti pozitív célt valamilyen más úton, betegség nélkül szeretnénk elérni. A héten volt nálam egy hölgy, akit két-három napra teljesen kiütött az, hogy egy rossz mozdulatot követően beállt a dereka. Nem értette, miért kapta ezt most. Mint kiderült, évek óta túlhajtja magát, igyekszik maximálisan teljesíteni a munkahelyén és otthon is, a két helyszín között pedig úgy rohan a terepjárójával, hogy két hetente megbüntetik gyors hajtásért. A tevékenységei nagy részét ráadásul már rég nem szereti, csak kötelesség tudatból végzi. Nem képes a tökéletesnél kevesebbel beérni, ezért éjjel gyakran felriad, odaül a gépe elé, és befejez valamit, hogy meg tudjon nyugodni. Felháborította, hogy a derek a kényszer pihenőre fogta, de később aztán kezdett derengeni neki az üzenet. Lassíts, pihenj, gondold át, mit miért csinálsz. Egyszer egy negyvenkörű hölgy keresett fel, akit a sok izületi gyulladása annyira tönkretett, hogy már a használt kerekes székeket nézegette a neten. Mint kiderült férjével nagyszerű párt alkottak, leszámítva a szexet, mert attól viszolygott, minden aktust kényszernek erőszaknak élt meg. Arról fantáziált, hogy milyen jó lesz nekik majd időskorukban, amikor ez az egész szextéma téma már lekerült a napirendről. Teste valamiképp meghallotta ezt a vágyat, és a maga módján hozzálátott a hipergyors öregedéshez. Voltak itt az áldozat szerephez való öntudatlan vonzódásból ébresztett fel autoimmun betegsége. Ő maga így írt erről, amikor már átvette az üzenetet. Egész gyerekkoromra úgy emlékszem vissza, hogy fel kellett áldoznom saját igényeimet a szüleim elvárásai miatt. Aztán valahogy a felnőtt életemben is sorra olyan helyzeteket teremtettem, amelyekben kiszolgáltatottságot éltem meg. A testem pedig ezt a betegséget produkálta, aminek ismét csak áldozata lehettem. De már nem érzem magam áldozatnak, és felismertem, hogy nincs szükségem az általam létrehozott autoimmunbetegségre sem. Életszöveti beágyazottság. Ez az a kontextus amelynek fontosságára a pszichoszomatikus szakirodalom nagyjai a kezdetektől fogva figyelmeztetnek. Bálint Mihály, a világhírű magyar származású orvos és pszichoanalitikus, az Orvos a beteg és a betegsége című könyvében már 1961-ben megfogalmazta, hogy a betegek a házi orvosukkal való találkozás előtt még nagyjából sejtik betegségeik lelki és élettörténeti vonatkozásait, de aztán... A doktor szakmai világképéhez igazodva valahogy mindezt félreteszik, és a találkozás tartalma leszükül egy testi diagnózis keresésére és az ahhoz rendelt kezelés megtervezésére. Bálint szerint ez rengeteg kárt okoz, és hitet tesz amellett, hogy az orvos egyik legfőbb feladata segíteni a betegét, hogy a látszólag véletlenül megjelenő betegségét értelmezhető, elfogadható módon elhelyezze saját személyes történelmében. Medikus éveim alatt többször is elolvastam ezt a remek könyvet, és teljesen felvillanyozott, hogy valaki kimerte mondani mindezt. Végül aztán mégsem lett totális egészségügyi forradalom, az orvosi ellátásban jobbára ment minden tovább, mintha Bálint és a többi pszicháter, pszichológus, szociológus, mindenről egy szót sem írt volna. Ezért is lényeges, hogy te mindezt végig gondold. Biztos vagyok benne, hogy ha testi változásaid, életszöveti beágyazottságát felismered, Mélyebb rálátást, új célt, friss lendületet nyerhetsz. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy a tapasztalataim szerint ehhez nagyon sok segítséget tud nyújtani, ha van valaki, aki jó kérdéseket tesz föl neked. Az alábbiakban a legalapvetőbb tisztázni valókat sorolom fel, négy csokorba szedve, és mindegyikhez egy-két példát hozok illusztrációként saját esettáramból. A. Milyen nemző, aktuális élethelyzetemre. Van-e valami beszédes összefüggés a jelen szituáció és a zavaró jelenség között? Egy 30-as éveiben járó férfinál porckorongsért tünetei kezdtek mutatkozni. Nagyjából ezzel egy időben éles nézeteltérés robbant ki a felesége és anyja között. Ő ütköző felületté vált, a két nő érzelmi nyomása alatt pontosan úgy préselődött, ő így képzelte el, mint a csigolyák között a porckorongja. A lelki és a testiség analógiájának felfedezése megtöbbentette a férfit, ugyanakkor jó kedvre is derítette, hogy végre valamit megértett a nagy egészből. Szívritmus zavarai aggodalommal töltötték el középkorú hölgykliensemet. Lelkismeretes belgyógyásza folyamatosan valamilyen gyógyszer szedésére bíztatta, nehogy nagyobb gondok adódjanak. Mint kiderült, a beteg látszólag jól működő házasságban élt, ám mellette évek óta szeretőt tartott titokban. Szív problémái megjelenését megelőzően kezdett lelki krízisbe kerülni, mert elhatalmasodott rajta az érzés, hogy ez így nem mehet tovább. Előbb-utóbb választania kellene, az egyik kapcsolatba teljesen beleállni, a másikat elengedni. Ebben a döntési helyzetben érzelmileg és biológiailag is elbizonytalanodott. Időszakosan megbénította, összezavarta szívének ritmusát a döntésképtelenség. B. történte bármilyen jelentősebb esemény az elmúlt fél-másfél év során, ami lelki egyensúlyomat megingathatta? Kapcsolatba tudom -e ezt hozni tüneteimmel? Egy fiatal hölgy értetlenül állt testsúly gyarapodása előtt. Sem a diéta, sem a sport nem segített. Gyakran elvesztette a kontrollt, és éjszaka is lakomázásba fogott, nagy lelkismeret fordalások közepette. A folyamat másfél éve kezdődött, Azóta egyenletesen romlik a helyzet. Nagyjából az időtájt vesztette el szerelmét. A férfi külföldre utazott, írt egy e-mailt arról, hogy nem kívánja tovább folytatni a kapcsolatot, mindent köszön, majd eltűnt a semmiben, elérhetőségeit törölte. A kétségbeesés, a megalázottság, a tehetetlenség arra kényszerítette ezt a hölgyet, hogy saját magát táplálja hogy megpróbálja betölteni a tátongó érzelmi űrt addig is, amíg túl nem jut a krízisen. Ez a felismerés lehetővé tette, hogy lelkében elrendezze viszonyát az eltűnt férfival, rehabilitálja az elhagyásban megsérült önértékelését, és visszatérjen a mérsékeltebb, egészségesebb étkezéshez. Nekem körülbelül egy évvel azután kezdtek drámaian felerősödni a derékpanaszaim, hogy a második lányom megszületett. Az egyébként csodálatos eseményt követően igen csak megszaporodtak az elvégzendő feladataim, és ezzel párhuzamosan, mintha markánsan megrövidült volna az ezekre szánható időm is. Nem is voltam tudatában, mennyire feszült és túlterhelt időszakot éltem akkor. Ha pedig ilyen fontos információknak nem vagy tudatában, a testednek kell jeleznie. C. Gyermekkori történetem tartalmaz-e hasonló motivumokat. Egy hölgy méhében miómákat és polipokat fedeztek fel. Gyermeket szeretett volna, de rettenetesen tartott is a szülés gondolatától. Három éves koratáján múló epilepsziás rosszulétek jelentkeztek nála, melyekre nem emlékszik. Arra viszont igen, hogy az időtájt várt a kis testvérét, anyukája azonban egyedül tért vissza a szülészetről, miután egy halott magzatot hozott a világra. Attól fogva édesanyja minden szeretetével és aggódásával csak őre koncentrált. Mindkettejük fantáziájában a szülés attól a naptól kezdve egyet jelentett a veszteséggel, a halállal, A test pedig felépíti hozzá a védekezési stratégiáit. Gyomorpanaszok nehezítették egy középkorú hölgy életét. Amikor az érintett szervet képzeletben modelleztük, és emberek segítségével a térben megjelenítettük, ez egy csoportfoglalkozás alkalmával történt, a gyomorfalát alkotó szereplőkben hirtelen szüleit és két bátyát vélte felismerni. Apja elég korán elhagyta őket, hatalmas űrt hagyva maga után. Attól fogva bátyai gyakran megverték és megkínozták őt. Anya nem volt elég figyelmes, hogy mindezt észrevegye és leállítsa. Attól fogva mindennaposak lettek számára a rettegéssel kísért gyomorkörcsök. Ám csak most ismerte fel, hogy miért is kapcsolódik panaszainak megjelenése általában a férfiak és a tekintézszemélyek felbukkanásához. Ezt az elanyagolható részletet a játék előtt nem is említette. D. Családi generációs történetem tartalmaz-e olyan motivumokat, melyek összefüggésben állhatnak jelenlegi panaszaimmal? Hányadan állok a szüleimmel? Van-e a családomban nehéz sorsú felmenő, elhúnyt, kitagadott figura, akinek a sorsát valamiképp megpróbálom átvenni? Tapasztalataim szerint ezt a kérdést legalaposabban a család felállítás technikájával lehet tisztázni. Minden olyan esetben, amikor a személyes élettörténetben sehogy sem bukkanunk nyomára a betegséget magyarázó motivumoknak, nagyszerű ötlet körbenézni a tágabb sors közösségben. Emlékszem, valaki egyszer a máj betegségét próbálta megérteni, és a képzeletbeli utazás során váratlanul szembe találta magát az anyjával, aki csendesen maga mögé mutatott. A ködből előkerült a régen elhúnyt nagymama aki a családi legendárium szerint öngyilkos lett, amikor megtudta, hogy egy jókora daganat van a májában. Ha valaki hajlandó ezeket a szempontokat mélyen átgondolni és elemezni, többé-kevésbé ráébredhet a tünete, betegsége valódi üzenetére. Ez az üzenet mindig konstruktív, és végeredményben egy a teljesebb körű harmónia irányába mutató, gyengédebb-keményebb nyomásként, iránymutatásként értelmezhető. Általában onnan tudhatod, hogy megtaláltad a megfelelő öndiagnózist, hogy a testi tüneteidet tudott kötni a lelki folyamataiddal, betegségednek értelmezhető és elfogadható helyet találtál életed történetében, felismeréseid, érzelmeket mozgatnak meg benned, együttérzésed önmagad iránt elmélyül, meggyőződésed, hogy fontos üzenetet kaptál a testettől, megszilárdul, szenvedéseid közepette is legalább egy-egy pillanatra, rá tudsz hangolódni arra az érzésre, hogy alapvetően minden rendben van, ennek így kellett lennie, mindez érted történik, nem ellened. Körvonalozódik benned, hogy milyen változtatások váltak időszerűvé életviteletben, tevékenységeidben, kapcsolatrendszeredben. Előrevívő energiát, vágyat érzel magadban, hogy változtass, alakíts magadon, és elindulj a betegség üzenetei által kijelölt új úton.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 Kaptam a csomaghoz egy nevet is: szomato dráma. Érdekes érzés, hogy nem én találtam ki, hanem magától lejött. Amikor elúságoltam néhány ismerősömnek, mire bukkantam és mivel fogok ezentúl foglalkozni, erősen ráncolták a homlokukat. Ezzel a névvel mondták, nem jut messzire. A szomató nem mond semmit, a dráma meg félelmetes, riasztó. De hiába nem volt választási lehetőségem, a jándéklónak ne nézd a fogát.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 és mit élnek meg a résztvevők közben. Ez utóbbit azzal támasztom alá, hogy közvetlenül azoktól idézek, akik megtapasztaltak már valamilyen rámás élményt. Elmerülés a játékban Különös érzés, amikor arra készülsz, hogy egy másik ember vagy egy kisebb közösség előtt feltárd valamilyen gyengeségedet, hiányosságodat, betegségedet. Egyfajta lámpaláz ez. Amolyan gyermeki-lelki állapot.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 Minduntalan önmaga forog, önző és adakozó egyszerre. Vágya felforosítja a levegőt. Sikoltása áthatol a szoba sötétjén. Csendesen sírva alszik el, és aztán hetekig szavát sem hallani, mint ha meghalt volna. Teszi a dolgát a maga lassú ritmusában, hol töltétől, hol töltéig. Nem érdeklő, hogy feleslegesen. A középső meg lett kurumár.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 Arra, hogy milyen gyógyító tud lenni a magunkban hurcolt súlyok, nehézségek, elakadások művészi kifejezése, megformálása, megszemlélése, átalakítása, hogy milyen más megvilágításba helyezett szituációt a szerepcsere, vagyis a problémában érintett másik személy helyzetének mély átérzése szerepének ideiglenes felvétele által.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 De ez utóbbit ízlelve gyerekkorom emléképe is beugrottak, ahogy a nagymamám házának udvarában játszunk, és a nap gyengéden átsüt a fa leveleken. Ezt nevezem személyes evidenciaélménynek. Gondoltam felhívom az érintetteket, hogy abba a pereskedés, mert eldölt a kérdés, de végül valamiért letettem erről. Ezeket a személyes evidenciaélményeket nagy tiszteletben tartom a munkám során. Részemről rendben van, ha valaki ufókat lát a nappalijában, ha angyalokkal társalog reggelente, ha komolyan veszi az álmait, ha kézrátételet gyógyít, ha kényszeresen kerüli az eljelő adalékanyagokat, ha imádkozik egy családtagja felépüléséért. És különösen komolyan veszem azokat az evidencia élményeket, amelyeknek működését, jótékony hatását nap mint nap megtapasztalom. Elsősorban ennek a jelenségnek köszönhető, hogy az egyéni terápiás munka és a szomatodráma játékok során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 Adott egy arra, hogy a szomatodráma módszerével jussunk közelebb a betegség bölcsességéhez. Kértem, válaszon ki valakit a jelenlévő 20-25 ember közül, aki ebben a kis játékban a viszkető fájdalom szerepét kaphatná. Egy egy fejjel magasabb férfira esett a választással. Javasoltam, helyezze el azt az embert maga körül olyan módon, ahogy a fájdalmat is érzi. A háta mögé állította.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 Azt vette észre, hogy fia teljesen másképp viszonyul hozzá. Azelőtt nem fordult elő, hogy ő közeledjen, most pedig ez a nagy kamasz váratlanul átölelte, megnyílt előtte. Valami feloldódott Mária testében, és feloldódott az egész kapcsolati rendszerében. Szervkommunikáció. KOMMUNIKÁCIÓ Van otthon három macskánk. Az egyiken egész jól eligazodom. Nagy részt megértem, hogy mit szeretne,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 Ahogy tekintettem követem, hogy a rögzítik a karomat és a lábamat. Felfigyelek rá, hogy a bőröm sötétbarna. Ekkor felsedik benne a szörnyű gyanú. Lehet, hogy eddig észre se vettem, hogy néger vagyok. Ez az álom rettenetesen felkavart. Felriadtam, és elcsaszoktam a nővérszobába, hogy ígyak egy kávét, mert már hajnalodott. Lerogytam a fehér hukedlére, és ahogy szürcsöltem a kávét, kibámultam az ablakon.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 Hogy egy újabb felismerés, mint az elemlámpa fénycsóvája behatoljon tudattalanunk mélységeibe és errávilágítással a tudatos, felismert szintre kerülhessen át a tartalom. Döbbened, hogy ez mennyire működik. Ki ez a fájdalom a bokámban? A főszereplőhőgy szeretné megtudni, mi az oka a bal bokájában és bal petefészkében gyakran megjelenő fájdalomnak,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 Balszem együttműködésre próbálja bírni jobb szemet, de az kitér előle, dühös lesz. Az én közöttük áll. Mindkettőjüket a vállukra tett kezeivel próbálja tartani. Ezt a tartást a balszem elfogadja, de a jobb szem nem. Ő mindenfajta kapcsolatot le akar rázni magáról. Ezt látva a főszereplőnek igénye támad a belépésre. Ekkor beállok a saját szerepembe.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 a jobb petefészek pedig az apukája, megkértem, lépjen be, és helyezel magát is a családban. De ez nem ment neki. Valami lebénította, visszaojgott a gondolattól, hogy ebbe a rendszerbe belehelyezkedjen. Nehezett apjára az elfordulása miatt, és anyjára, mert úgy érezte, ő rá itt már nincs szükség, jól el a tesójával. Pontosan úgy toporgott a színpad szélén, ahogy egy megfoganni nem tudó lélek várakozhat a fizikai lét határán.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 Leggyakrabban először a megszületése kapcsán. Jönnek a hőmérséklet ingadozások, a kellemetlen zajok, az éles fények, az égség, a magára hagyottság, és így tovább. Cseperedésünk egyben fájdalmak, megszégyenülések, vesztességek krónikája is, melyek óhatatlanul kialakíttatják velünk sajátos védelmi stratégiáinkat a félelem és a szorongás érzéseinek segítségével.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 Hajlamos lesz testedet kizsákmányolni és megbetegíteni. Egyetemisták ezreinek vizsgálata során kiderült, hogy vizsgaidőszakban a hallgatók immunrendszere határozottan legyengül, védtelenebbé válnak mindenfajta egészséget érintő fenyegetésre. Úgy tűnik, sok ember egész életében valamiféle vizsgán érzi magát, igyekszik teljesíteni, megfelelni, és ezért bizony nagy árat fizet.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 Ha határozott elképzelésed van arról, milyennek kellene lennie a testednek, nyomorult leszel. A test olyan, ami ennek lennie kell. Ha elkezded szeretni, észreveszed majd, hogy megváltozik, mert ha valaki szereti a testét, elkezd gondoskodni róla. A megbocsátás.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 Ha megsértve, elárulva, megcsalva, elhagyva, kihasználva, elutasítva vagy lenézve érezzük magunkat, első ösztönös reakciónk a támadás vagy a menekülés. A támadáshoz a bátorság és a bosszúvágy, a meneküléshez a megfontoltság és az önvédelem kapcsolódik. A megbocsátás az üs vagy fus reflex egyedülálló, csak az emberre jellemző meghaladási lehetősége. Azt jelenti, hogy túllépünk a bosszúvágyunkon,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 Az ellenem elkövetett védséget elfogadhatatlanul súlyosnak érzem, például nemi erőszak, rablás, gyermekbántalmazás, gyilkosság. A neheztelés tárgya speciális, például egy egész népcsoport, vagy egy olyan ember, aki maga is erősen neheztel ránk, esetleg egy elhunyt személy, vagy, mint a volodya történetében, egy szerv, egy betegség kijöttem a gyakorlatból, hiányoznak a megbocsátás lehetővé tevő rituáléim, esetleg nincs elég bátorságom, hogy meglépjek egy szokatlan lépést. Ha az ember mélyen magában néz és elkezd rendet rakni, vagy belép egy terápiás folyamatba, ezek a szempontok előbb-utóbb tisztázhatók, feldolgozhatók.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 Sokan számolnak be egy-egy ilyen játék után arról, hogy hirtelen az egész testük megkönnyebbül, szívük életre kell, elmélyük kitisztul, a kép összeáll. Ez az a lelkiállapot, ahol a betegségnek egyszerűen nem marad esélye. Van olyan kor, amelyik abban a pillanatban elszelel, hogy soha többé ne térjen vissza. És van, amely kényszeredetten kezd csomagolni, húzza az időt, reménykedik abban, hogy a gazdája újra beleesik a meg nem diba, és akkor ő kap még egy lehetőséget.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 a teste különféle rejtett zukaiban leli fel a félelmében oda menekült egykori kisgyermek ényét. Van, aki saját elvetélt magzatával találkozik a terápiás munka során. Egy a közös ezekben a találkozásokban rendkívüli érzelmi energiákat szabadítanak fel, szinte mindig katartikus a hatásuk. A kapcsolat felvétel saját gyermeki énünkkel, a biztonságigényének kielégítése, az elfogadás és a szeretet kifejezése meglepően erőteljes gyógyító impulzusként hat.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 Ezeknek a rendezetlen diszharmonikus mintáknak az elsímítása, a tapasztalatok szerint egész rendszerünket gyógyítja, függetlenül attól, hogy az észlet időtengelyünk mely pontján keletkezett. Ennek az elsímításnak az egyik legkézenfekvőbb módja, ha önmagunk egykori, elképzelt vagy felidézett fiatalabb formájával találkozunk, mert eszked bennünk intenzív érzelmeket. A felnőttkorunkra korunkra megmerevedett, állandósult mintákat felolvasztja a saját gyermeki énünkkel,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 Mit üzen a tested? Íme hát ez a szó, szerest. Bővebben ismert fel, hogy milyen szorosan összetartozol vele, mennyire kötődsz hozzá. Gondoskodj róla, mint egy kis gyermekről. Érez rá, mire is van szüksége. Bármit produkális, lehetőség szerint maradj összhangban és békében vele. A feltétel nélküli elfogadás és a követelménytámasztás optimális arányával közelíts hozzá. Figyeld működését, ismerd meg anyanyelvét, kutasd ki titkait mindig szeretettel, jóindulattal, együttérzéssel. Kommunikálj vele, tekintsd valakinek, állj szóba az egész testeddel, a testrészeiddel, a szerveiddel, a sejtjeiddel, külön-külön is akár. Kérdezz meg őket, figyelj oda, és maradj nyitott arra, amit válaszolnak neked. Bíz a testedben, és higgy abban, hogy képes vagy meggyógyulni. Elmédben marad nyitott a csodára. Nap mint nap gondolj hálával arra, hogy ebben az életben mindent a testet tesz lehetővé számodra. Ez a könyv egy kísérlet részemről, hogy kedvet csináljak neked az öngyógyítás gyakorlásához. Egy olyan fajta öngyógyításról beszélek, amely az önszeretet egyik megnyilvánulási formája. Arra buzdítalak, hogy szájla a biológiai determináció gondolati pályájáról, ahol a mai állapot egyértelműen meghatározza a holnapit. Kvantum perspektívából nézve, testedből alig marad valami 24 óra múlva. Légy tudatában ennek a végtelen változékonyságnak, és adj minél nagyobb teret magadban agyógyulás lehetőségeinek. Meríts erőt Max Planck híres mondataiból, amit elmondhatok az atommal kapcsolatos kutatásaim összefoglalásaként olyan, hogy anyag nem létezik önmagában. Minden anyag csupán egy olyan erő hatására keletkezik és létezik, mely az atom részecskét rezgésre bírja, és egyben tartja ennek az atomnak parányi naprendszerét. E mögött az erő mögött kénytelenek vagyunk feltételezni egy tudatos és intelligens elme létezését. Az elme minden anyag mátrixa. Varátkozz meg azzal a gondolattal, hogy végső soron te ismered legjobban a testedet, te vagy a leghozzáértőbb ember, és kivételes helyzetektől eltekintve összességében te tehetsz a legtöbbet magadért. Használd a kreativitásodat, mert könnyed és játékos lenni még az olyan nehéz helyzetekben is, amikor valami fáj, vagy úgy tűnik megbetegedtél. Vedd figyelembe a test szimbolikus jelentéstartományát, és a sablonoktól igyekezz eljutni a személyes, csak neked szóló üzenetek megfejtéséig. Fogad el magad olyankor is, amikor nem sikerül minden elsőre. Maradj benne ebben a kalandban, annak ellenére is, hogy esetleg elbizonytalanodsz, vagy akár kétségbe esel időnként. Erősítsd meg, és tartsd fenn a kíváncsiságodat, a bátorságodat és a hitedet. Gondolj Jung szavaira. Betegek százait kezeltem, és egyetlen egy sem agat közöttük, akinek legvégső soron ne az lett volna baja, hogy nem talált utat a hithez. Testünk csodálatos öngyógyító képességgel van megáldva, és ezért külön semmit nem kell tennünk. Nem is tudnánk megmondani, mennyi vérlemezkére lesz szükség egy horzsolástól kiserkenő vérzés megállítására, vagy hogyan is kellene hatástalanítani egy ismeretlen inváziót. Ha a szívverés vagy a légzés ránk lenne bízva, talán másnapig se bírnánk életben maradni. Legtöbben egyszerűen megfeledkeznénk a dologról. Mindezt nem kell akarni, nem kell csinálni, ez egyszerűen történik. A test bölcsen teszi a dolgát a háttérben, miközben te éppen ezer más tevékenységgel vagy elfoglalva. Ameddig csak tudja, támogatja igyekezetedet, és kevés dolgot kér cserébe. A gondoskodásnak és szeretetnek egy megfelelő szintjét igényli, és azt is általában csak attól fogva jelzi, hogy a természetes öntudatlan egyensúly valami miatt megbomlik benne. Ilyenkor elsőként arra van szükség, és gyakran ennyi elég is, hogy elhárítsd a fizikai és lelki akadályokat a gyógyulási folyamat útjából. Ezt többnyire meg tudod oldani saját magad is, például az öndiagnózis és az öngyógyítás fentebb leírt módszereivel. Ha ez nem elég, jól jöhet egy figyelmes, támogató társ. Például egy alapos hátmaszás célzerűbb mástól kérni, mint önmagunkkal vesződni. Egy beszélgető partner pedig könnyen eligazíthat, ha nem veszed észre a gerendát a szemedben. Sokat segíthet egy kis csoportnyi ember is, néhány családtag, barát, játszótárs, akikkel, ha megfelelő módszert begyakoroljátok, izgalmas felfedezéseket, jelentős előreépéseket tehetsz rövid idő alatt. Természetesen vannak helyzetek, amikor különféle szakemberek segítségét is érdemes igénybe venned. Én egy olyan jövőt képzelek el, amelyben minden ember számára evidencia, hogy a teste nem az ellensége. Amikor valaki tüneteket észlel magán, úgy tekinti, hogy üzenete érkezett jóindulatú és bölcs testelme elme barátjától, aki segíti őt saját egyensúlya visszaszerzésében. Mindenki megtanulja, hogyan értelmezze ezeket a jelzéseket, és milyen nyelven tud kommunikálni ezzel a barátjával. Közösen hoznak döntést arról, hogy mik a lehetőségeik a kialakult helyzetben. Felelősséggel mérlegelik, valóban szükség van egy külső segítségre, Elengedhetetlen-e valamilyen kémiai, fizikai vagy egyéb beavatkozás? Reményeim, inkább álmaim szerint a betegellátás rendszere is átalakul. Egy egészséges karcsúsodást képzelek el, mely együtt jár azzal, hogy az egészségügy felolja üzlet érdekekhez való igazodását. Ha egy olyan erős, jól szervezett, profitorientált iparágról beszélünk, mint a gyógyszergyártás, ez nem ígérkezik könnyűnek, sőt, Felülről beavatkozni szinte lehetetlennek tűnik. Marad a személyes tudatosság és felelősségvállalás növelése. Ebben az álmomban az is szerepel, hogy a betegek gyógyításában szerepet vállaló szolgáltatások képviselői ismerik, értik és figyelembe veszik az emberi működés biológiai, érzelmi, gondolati és lelki aspektusait. Különbözőségük ellenére kommunikálnak egymással, elismerik egymás értékeit, Hajlandóak tanulni egymástól, összefognak a kölcsönös tisztelet a hatékonyság és a humánum jegyében. Minden módszer, amelyre igény van és amely megfelelően segíti a gyógyulást, megtalálja a saját méltó helyét ezen a palettán a sebészettől az energiagyógyászatig. Köszönöm neked, hogy velem tartottál egészen e könyv végéig figyelmed és kitartásod ajándék számomra. Elmondtam, amit akartam arról, hogy szerintem mit üzen a tested. Nem maradt más hátra, mint a mesebeli három kívánság. Kívánom, hogy a saját testeddel való kapcsolatod váljon az egészség, az öröm és az alkotóked forrásává életedben. Kívánom, hogy minden panaszod, tüneted, betegséged váljon a megértés, az elfogadás és a bölcsesség forrásává életedben. Kívánom, hogy minden gyógymód, melyet szükség esetén alkalmazol, váljon a testi gyógyulás, a lelki megtisztulás és a szellemi fejlődés forrásává életedben.